اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام راه تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوات الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلحيهم الأمل فالتوف يَشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَيْسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُورَةُ الشُّعَرَاء مَكِثُرَاتِي وَالرَّحِيمِ الشَّرِيفِ الَّتِي تُنْزِلُ السَّكِينَةَ وَيُزِيلُ كُلَّ ظُرْبَانٍ ناظر شوه ده رسو ده سورة يوسفنا او مخي ده سورة انعامنا سورة حجر مكي سورة ده ترسیباً پانراً من دلسم بعد الیوسف قبل الانعام رابط ده سورة مخي سورة درا اس میرا وخت فریاده یالانو دا اجنه شو کې करावा ليره باندې لکه د صلی الله علیه وسلم مجد درې او مونږه دراز پرشته فرنګي د څو او د ابراهيم علیه الصلاه والسلام فرنګي راو دین ده کارا زید پر ای خبرات آسان که او ده حجر والاو پر اینی منکیرین امکی ونکی. کنم امکیو. بلکه نحل مونږ پر اینی منکی سیلاری وخیف. صورت پر ایمانوی مخی صورت کې تذکیر بی ایام الله او ترغیف کت تگلیغ. مخی صورت کې دذ ک به یا الله او تغب تدي صورت ک ت او دجر من کري ت د یالا روشي مخکې صورت د شطان جګړه د کارشي دخل مردان اترام بایت من بر آیات فقال شیطان لما اقضی الامر ان اللہ وعدت الحق. فقال شیطان لما اقضی الامر ان اللہ وعدت وعدت حق. فقالی سورت اکتس من بر آیات کی مکارد شیطان بذکر شید رب العزت و یارن مکرہ کی یہ آیت نمبر 8 کی بقرہ نے کوڑا ذکروں کے خلاف پیغمبر علیہ السلام محفظ کی لئن کان مکروم لتذل منه الجبال تہی صورت کہ اللہ رب العزت سے تلی ور کے اخر کہ انا سوفینا کل مستعین د جنرال نمبر 83 د سوقټو کې څه فرض کوي ستاسو طرف نه موږ حاجی د طارق کافی امتیازات د صورت سره ستر ممتازې کو بیان د مختصمینو باندې 90 نمبر ریاست دارن سورت ممتاز ده نمبر 9 9 نمبر آیات ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظن دارن سورت ممتاز ده اخرنی اتنم نمبر آیات و عبد ربك فحس تاتیك دعوه خلاصه دی صورت صورت کی انزار دی ده پار ده مجرمینو با ذکر ده واقعات و امم استاگ خود بندی صورت کی انزار یعنی یره ده مجرمان دے ہم اس کو واقعات کا ذکر کی گی تفسیل در سورۃ ت سورۃ دری الصینہ حوالے نمبر 15 پوری حوالے اس کی زجر منکرین کے قرانی شریف او منکرین د رسالت د نبی علی السلام دا دې د ځای روړا ټنا ورته کیږي زمې حساب د سولہ نمبر آیات نصره تای سپورې زمې چې ادله اقلی د علم او توحید باندې او درېمه ستا تر راشر د صورت کورې درېمه سه کې بیایان د اقاممو مبلیک او فومونه چلام را بلج حال کړړي دي او تخ د پااره د مجرری نو بیایان د او تخویز ده پار ده مجرمینو وجه تسمیه ده سورته ده سورته بیان ده حجر والو کیگی هستی نمبر ایتی ورقات قضا ده اصحاب الحجر المرسلین دیو جنه سوره نیجه ورطویلی کیگی ترجمعه بسم الله الرحمن الرحيم حضور قوم بندہ تن دلہ گاندی یامیں ربانی کیڑا آو مہربانی کیے تذکر کولوں دلیل اوپر علیہ گرود قرانی شریف خصوصی مہربانی کیے لائ سو کیڑا زامہ بچوڑی اور دن دیارے سلام و قرانی شریف تابدار گرزگی علیہ السلام اللہ رب وی پہمان د دې غورو کو تلک آیات الكتاب و قران مبین دا آیات نه کتاب و د قران شریف واضحین ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ربما کله د ذکر لپاره لتقلیل راضی او کله لتقبییر ربما کله منه دا راضي ډیر زلي او کله راضي ډیر کوم خلک یو د ل دینه خدای تر ربما ته تخصیص وکړلی هې ډیر کړه ته څه وبغنی ها کسان چې کاڅیږي لو کانو مسلمین تاشې ودی مسلمانان دا به وه وقته کله چې مسلمانان چې ایمان دا وړه قانون ګناهونه ځاتم جاننم نو جنت ته داخللي شي نودي به کاوم اسلام سر را وړیوي ی ور شو بې نو وي الله را پرز سر م زار غم پرې د دي لرائ عکولو چې پراک او پیدا افلي ول لمل عملو او اصله کوي دي لرو میدونو ولمل عملو مدارن د که یوشغی حیمول عملو هم. مشغول کوری دی لرا اغا امیدونو ده دی انیل ایمان. ایمان دورو نده مشغول کوری ایمان نروری. او که و قرطبی و یوشغی لهم مشغول کوری دی دی لرا د تابداری نا دی حق تابداری نکی. امیدونو دا وجنا چه دی لی امیدونو نده. یا صدا چې زړه ډېر او پت پړه ډېر ژوندۍ مي پاتې ده او ایمان دراوډم چې کلمو ورکیږي نه یا دا چې اوس ځاني مي ده اوس بخنا فرمانی وکم او د وروست دمخه چې مې بیا وکړې نه کومه شګران پر دې ماو نو باندې کارمل <سؤال> شروع کوم دسبې براواخم دا دا وک او ریس راځي رسول الله <سؤال> صلی الله <سؤال> <سؤال> علیه وسلم فرمایلو اربع تمنه شقا تلور کارونه د بقې علامه دي کله انسان کې تلور کار نه راځي کې کوښشره انسان مانی په راغلی ده یو د مودو العین ده او کو نتو يدل دا علامه ده دین قطاوت القلب د زرد انسان باندې ستره تاسر نه کی کریم نمبر 2 تلول انسان تو ابدو ابدو میدونے شروع کی زرا دیر وقت میں پاتے گئے ابدو ابدو دی شروع کھوڑی گئے حدیث شریف کی نبی علیہ السلام فرمائل یو ذل صحابہ کرام رضی الله حتم تیو نقش جوڑا کن او نقش داسې تیوڑا کن تیگوئے که کرخ دا غتراک کری سلور موپیز کرخ مرکا شکل کی او دے قدی کی او نیغ کرخ دا تراک دینم او نبی السلام نبی علیہ السلام فرمایا دستورو گفتونه د هر انسان ټول زندګۍ ده د دایره دا چې مده دا او دا بهر کې د د انسان امیدونه دي به د ری خپل زندګۍ نه اوګدوګ د زیات دا امیدونه کوي او وی دنیا کې کله دا د انسان کفن په بازار کې فروطي یو اړ ضروري دی راځي او دیو میذنه دلته د شلوکارو رسل کی نبی علی سلام پرمن طول الامان او دومی دیو نه کول کړه د وروه په پاتې دا وشي دا د تخصی علامه ده څلورم نبی علی سلام پرمن الحرف علی الدونی دنیا هیڅ کوول او سترګوم دنیا تکار وایي د دنیا وڅنګ زیات کم مونورو ګټل مونورو ګټل دنیا هیڅ کوول دا څلور تیږه د تخصی علامه ده فلانی اذکرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلو نجا اولو هاده الاما بالیقین و الظهرین ویالکو آخرها بالکخل والعمل نجا اولو هاده الاما تذی امت اولنی حصه چنجا دیامون دی او خلاسی با نبیل یقین و الظهرین یو حاغی وین زغط پکیو دی دنیا نبی رغبتی ویعالی کو آخر رہا بی البخل والعمل او دا دی امت آخرینی خلکتی حلاکی گی دا دو کارون دا وجنه یو بخل بفکراشی او دویم والعمل او دو امیدونی بیش شروع کی نو دی دو وجنه چرین دا ما دا آخرینی است دا دا امت دا طول الامل چه شی دي دول الامل امام قرطبي ذکر کړی دي حقيقهت الامل الحرص على الدنيا والانتباه عليها فمعت توتوي لیکي يودا چې حرص په دنیا باندې پیدا انسان دنیا د پاره حرص شروع کوم پدې کې لګی شي ذم والانتباه عليها په دې باندې طرف دنیا جب مقصد وی کو سعی کو کوشش تو خبری هر دنیا غټلی وی ترم ولحب لہ دنیا سره مین محبت شروع کی فلورم والاعراد ان الاخرہ تا اخرت نه ایراد شروع کی مخ اڑول شروع کی دې ته وی لیکي کی دنیا غټل او دنیا سره محبت کول اصل مقصد جوده و آخرت نمه خرده ولي مغاقلت دور دیلار العمل یعنی امیدونو اکتوب دومیتونو جم طول دید سوچ دنیا سرطه او عمر جاتی دل اصل که یو انسان اگد امید بی دیرا عمر نجات شی و کنی قیده پارکی نداخو سیده یو انسان جات عمر واری اللہ عمر کمی برکت وات چی جزن ایک جاتو سن. او نبی علیه السلام کو مبارکی اغطن لور کریده اغا سرین جا اغا عمر جاتوی و عملو حسنون عملیم خیستوی عمر عمل و عمریم جاتوی دانی کملو بہتر سرینده و لیکن اثر چی جات عمر سو غواری فا حسن اللہ علیه فرمی ما اطوال عبد عبد العملی الا سا العمل فورتبی دا حسن اللہ علیه قول زکر کری ما اطلال عبد امل او دوالي او بند دغه ورنغوالي دو امیدون الا الساعه العمل مگر ور ترابت جناونه ډېر کې جرمونه ور ترجاتي د دیوژن قراني شریف د تهذيب به ذکر کي او اکثر دنیا کې راکم د زيادت عمر شوقين خلک دي اکثر د ګناهونو لپاره له شوق زيادت دي مغافلته دي له امیدونو فذر به تجيب ما احلقنا من قرية، او نده هلاک کریمونگ یو کلی، بلّا ولها کتاب معلوم، مگر دا اجد فارا نیتوی معلوم، ینی مرگ و نفیاد ما تصدقو من امت، او وانده والن من امت فیسی امت یو در بانده، أجلها دنياتي دهاغينا وما يستاخرون أنه السشويدين فقالوا يا أيها الذين أول وديئها غطا نزل عليه الذكر إنك لمجنون كناد الكريشري فتا ذكر يعني قرآن شريف يكن انت خام خالي ونئي ولی راتلنك بالملائكة يففرشتو يعني دعذاب این کوئنت مناصقین که شرحه درشتونہ دقیق جواب مع منذر الملائکۃ مرا لغو منغ فرشتہ الا بالحق مگر حق سره الا بالحق حق معنی کیز امام قورتبی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نقل کئ الا بالرسالۃ موږ فرشتہ رالو نوای سترہ د الله رب الجلل پیغام را وڑی اون دې څنګه موږ په فرشتے نه راګو وین کوله हसन رحمت الله علیه دی په حق <تصفيق> نه مراد دل ته بل عذاب دی فرشتے چرایشی تاسو ووای چې فرشتے راښو فرشتے ګورې په عذاب پیاراته کی قوم نه منلا چې موږ دې تاسو ته آزاد کړی و ما کانو اذن ظرین آن وی د پځواکته مونږ انتظار کوونکی ته څنګه انتظار او جریان شي کولې داري و ان نح نو نه زل نه ذته را وإ لهغله حاف مراد یمون نزل نه را ځکه مرضمان خوتهبي نور ذکر کوي مر نه قآې شف یېنګ ل مونږ ذکر ع قرآانې شف لهله حاف زون او ینخ مخ دی ل رافازت د لدي قآې شریف موقام مقا حفاازتې اون الله رب العزت قران شریف را لګلې او د دې هر قسمه حفاظت وکړي دې مخکنی کتابونو پاکره او بدل ډیر شي دې قرانی شریف کی رد او بدل کې به نشوي دې او نو په کې سلوکول شي وک الله رب العزت د دې حفاظت د ما آیت دې دیو جنا امام قطبی او واقع ذکر کړنی معلومو رشید جارو نشیب زیو او په خپل زمانے کې یو ورځ دا کې مقرر کوله چې فاري کې به هر یو دین والا خلق راځي مکول او هر یو دین والا منځب والا يهود نصارى هر یو هغه په کې خپل کاله اظهار کول او ځ خپل دین د هغه په بیان کې پکې کولو یو ځل یو يهودي پکې راغلی او د ډیر ځات چالاکمو ډیر ځات فصیح وو او ډیر خلک کاتب وکون کې وو نو کله مجلس ختم شو مامون رشید هغه ته ورګته مسلمان شال هغه ته نه جنو مسلمان علیکم دیو تل کذونو متاړې ته په دې کې هم درکو په تو مسلمان شال ولیکن عرب یاو انکار دیر ان نامما دو هم دري هغه بیا من کار چې بل کال شو د چاغ مسلمان شویو، مامون ر نهتهپوسوک چاول ما تا دعوت در کو کو نامماتته پیس در کولی متاسوور ان کار وو مسلمان شوي موارد دوی یی رازیکا مسلمان شومم زه کارامل دعوت راکه ذکر دې دما ما تحقیق کولو ځکه چې په عموم د ما درې نوڅې ګلې ډېر مسداری اولی کړی یو د تورات یو د انجیل او یو د قران شریف او هغې نوڅې کې ما د ځان خبره ورداخلې کړی قران شریف جن ټول کلو د سو قران شریف خبرې وي او په کې د ځان نور ختري ورداخلې دي دا رڼا تورات دي چې مینا هغه فازي کوم چې مین ځان په کلفاز دي کله شروع ګدار منجیل دي ما کتل چې کوم کتاب حق او رښتینی دي لاړه م يهوود ته ني تورات یوړ يهودي چې څنګه وکړ دیکل زمان شده و زرزر امان واغست و خولی که و ما تصوم ری نامات راکه. زمان که راغ لما این جین می لیکلی و آغم نسوارو هم زمان واغست او دیر خوشاله شد و ما ته دیر سی نامون و تا حای را تراکه. مسلمان هم تا ما قران خیری ختم لیکلوه هغه د څنګه پلوک ماری لکل شروع شو ټیوک ته حلکانی په کرایي ټول شروع کی زرا ملرته ته ګنن 99 جنورو کسانو پکې بلایشه دلته مې وې زه یې نه راواپس شومه اته نه جرګر منی قتل و غیره منی کی په شما شوما کې کتاب قران شریف دی نورو کې ما ده زن نیکلو که اغیف کو هم نشروانی ده ده تحقیقو که. قرآن شریف ده ده اللہ را بل ازت کتاب دی زکا پده که ده سو غلطی و اغیر رسو کنیشی کولی. که ما پا که زن نیکلو که د وړو کسانو ده ده معلوم که. نور ده روسو سنگه نیشی معلومو لی. زکا قرآن شریف که سو قدرینیشی کولی چلده د ده حفاظت ده ما اللہ را بل ازت اجادي موږ څنګه لوی ظالم بسیات یې شو دی یو زل د انتاقیی والا انتاقیی خار د هغه بیان فریکا ستیکيږي مصطلی اسلام او حضرت علی اسلام روان دي نوآغینې د روٹی او د قراق مطالبه وکړه نو ولې چې بسل 23 ساله کو قابو او یزیکوما اری من ملمسیح لدینه انکارو کن. امون ساتو ملمسیح نیشو کولی. آخری یا اوگده و آخیوان نوها انتاکیو علا خلق اجاجی رنی و سب تراغا ورتوی امون بتا دید زیاد تنفیه نعمات درکو ساتو مون شکر داکو دا مون و ساتو ملگیری شو او تاسو خوان شریف که صرف یو لقظ دید آغی که لگه غوند تب ویدیو او تک دلی دا سی یوٹک زیاد که او یوٹک اعلان ده هغه باندې که وچی ته که اویسا نوی فعباو ان یوزو یکوه ما قرآن شریف که ده فعباو ده زین تازو فعطاو که سا بالانی تکم که که ده نقطه دا برا که او یو بل بلورت رزیاد که فعطاو بشی فعباو مطلب داو فعباو ان یوزو یکوه ما ده انکارو کل من مسیح ده دینا او چې کله په ات مطلب دا چې دی خلکو لدي م م بیا وکه دا خو ټول مر د پااره زمونږ شرموي وجه تاسو لږ ت وکي جا ته ووي و دا تاته چاویل چې به دومرره لوی جوورت کولی شي د دومره ل نه شم کوی وکه چرته په خته چې دی هم خلکو بد نه ګلی نما به تاسو قتل کړی وي اصلی باره کې ما ترازی چې قرآني شریف کې ولافظو او هر حرف بدل کړو ځداکار نشم کولی نو خپل شتنه او انکار یو کې نه جاي یو کارونه و وجه دا ده د قرآني شريف د حفاظت زما الله رب دې تاسو اغستنه دی کې څوک تغیر او تبدل کولې نشي د دې کې تدریو کې شریف قرآني الله رب دې انسانانو په څینو کې جمع کړي دي دې کومه ولا څوک ته ديو کی. کی دا کوشش شروع شي او مسلمانان د دې قتل کول او شهیدان کول شروع کړي د دې مقصد لپاره چې قرآنی شریف او اسلام موږ د مقدس مې کې نه ختم شي انګریزان او جالګیا شو ډیرو علماي د شهیدان ته قرآنی شریف کومنسټوي غاوي او څه جوړي یو ورځ یو ماشوم روان دی او نعود قرآن شریف ایدو. تی انگریز اولی دو ورطی تیاسه دینا او وردیل قرآن شریف ایدو. وی تاس را خوشته دینا. ایماتا پیادو بانجیات دی. انگریز و اپس خلقو تلاره. وی دا کوشش تاسو تیدی چی تاسو با قرآن شریف ختم که. تاسو یعنی سخید قرآن شریف ختم که. وی دا خلقو تینون و تاسو تنگ قرآن شریف باسه. د دې په مخدومانو او مخدومانو باندې قرآن شریف یا دي الله رب ال د قرآن شریف د الفاظه څخه حفاظت کړی دي ورڅراکم د قرآن شریف معنی او مطلبونه دي الله د دې حفاظت کړی دي که چېرې غلط متڅګونه ویلې دي ولما په هغه ځمانه کې راپاسې دی له دې خلکو راځي کېږي چې غلطي کوي یا مطلبونه دي غلط ویلې دي قرانی شریف کوم احکام او قوانین دي الله رب العزت د هغوم حفاظت کړی دي د هغی او د قرانی شریف حفاظت شوهی دي انا نحنو نزلنا ذکرا ذکرن دالی ګریمو قرانی شریف او له لحافظون او یکنن مو قام مقادل له حفاظت خون کیو حافظون مین زیاله پی پی هه والتغير والتبدل والتحريف فالقرآن محكوز من هذه الأشياء نوانج قرآن شريك فاضل كرده زيادته من فضلك سوق جزان الفاظ نشي زيادته لك منه او فضلك سوق الفاظ كما وله وم نشي تبين عباسي تبين لس شلط پاري بشيات نشي تبينت الفاظ نشي والتغير والتبدل تذيرو تغیر بجنیکی کولې چې سی سي پاري مک تي زړه ته نا مې ان د قصې تحریف په جنیکی کولې الفاظ دی او د هغه مطلب تبدل شوی ولاقدر من قبل کې پیشل اولين او تعکیزه لګیلونغه مکه تنا کډلو او نو کې نبی عليه السلام نوراغله دې دې پیغمبر مگر و دې دغه فسي تهزهون توکی کون کی تظارکون دارنگی نسلکو نسلکو من نسلکو داخلون من دیلران فی قلوب المجرمین وزرونو دا مجرمانو فی دا استزاو تجزیب دی و دا قصفی لا یؤمنون بیهی ایمان نه او رو دی شریف باندی و قد خلق سنت ال او تحقیر درا تیر چیو دی تریخی دا امانو یعنی دا آجی دا او دا عزاب وَلَقَدْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَيَرْتَدُّونَ مِنَ الْغُرُورِ بَعْدَ بَابٍ مِنَ السَّمَاءِ يَتَدارَكُونَهُ وَظُلُمَاتٍ فِيهِ يَرۡجُونَ فَشُرُورُهُم بِاِقِتْوَارِ خَتَمَتْ قَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا قِطَمًا قَوِيًّا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا یکینا نظر بندی که شیوا پس رو گو بل نحنو قوم مصحرون بلکی یو منگا یو خوام که سیر جادو را بانده شویده الله را بلیزت فرمی دوم را ینادیان دی که اسمان در وزار تپرانید ورسی زی پا خلو گو ری هر که بل اللہ را بلیزت بایی محفوظ که دا کتابشتا اللہ را لگلی و پا دوم را پوری موجدات و غیر من اسمان خطور کرندی او رسو دې بیا خو نن بیا واپس راشي بیا و چې څوک راځو سوارو نه څوک راځو معنی وي یو معنی حسن رحمت الله علی کو کړوا صحیرت پیر پېښو زمو پستر ګ باندې اسمان جوخه یې چې نن درځي د خو مونږ سیر شو اسمان توا له سو ختوی شي به معنی د شکرت معنی ګلګی رحمت الله علی کو وشي اته زمو ترګی باندې کړی شی وی فردید نو قصر ګرادلی نو سید ابن نقول درې معنی سید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ خپل ذات ابصارونو د مونږه سره دوکه کړی شوی ده اصل مونږه بل څه وودله قراتوی چې آسمان دی خپل ذات دې دې وبخو مونږه سترګو سره دوکه کړي یا عبد الله ابن عباس ته فرمی څو د سحرې زه خو ستر باندې بلکی مونگا یو قومیو کسیر را سر کلشوین ولقد جاننا اس بروجن او تحقیص را گردولی یا پیداکیر مونگا پاسمان کی بروجن بروج یا خمرات دی دینا پڑاونا چی مونگ پاسمان کی پڑاونا گردولی دی سبمئی وردی سیدن و زفارا یا بروج اگر سورو تمبیلی کئی گردولی یعنی پیداکیر مونگ پاسمان کی جویل وزیم نا حالی ناظرین او خیستی پیل مونگا دا دفار دا کتنکو او دفار دا, دا حفاظت داری و شیطان رتیلی شوینا ایلا منیس در قصمعا مگر هرها اصوب تکیگی غوگا فاعتبا ازو شهاب مبین فا صرفتیشی دا پتی شغلا شهاب مبین او شغلا مبین مکارا سرکندا برای کنی دا شیطان و غیره دا, دا عوری دلکی مده پسید دا شغله شی اکثر پا جسمان که یا شغله اونی که روانی شی اون دخا شغله دا شیطانان که بیست خبرو تیغوک ایخیلی وی مالله رب رضید دا که ورخوشی که دا شغله بی قتل که یا صرفی زخمی که امام پورتوی و قوزی کر کلوش یک سلو دا شغله کې پدې باندې راخو موږ شیطان قتل کی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما یجرح ولا يقتل जखم کی او قتل کی نه خبردته کیږي خو له کې درای شي نو जखمي کی وی لرا دغه دجلیت کی پاتې کیږي پس کې یو د ترای شي وال ارضا مددناها عوذ مکا مددناها ور وې زمونږه فرکل امام قرطبی په دې دې قرارداد کې په خلکو چاهو یې ځنه تا قرآن شریف له خلاف خبره ده ځکه قرآن شریف د یاثونا د ځمکې خورول معلومي همون قرون بل جواب مېو پړې د مکا مدنها وړول لېمون غا یې کلی مون پدې کې رواسته غورونه غوښتنه کوي غورونه په کې سېلې کېږي نه کېږي او رواسته ګرکړې ده ځکه الله رب پیدا کا فرشتي الله دې الله پریشي خبره ني وي الله رب العزت پکې بیا غرو نه چيو زمو په علي رضى الله تعالی عليه وسلم کې ذکر کړې اي رضي الله تعالی عنه فرمایي الله رب العزت دې ځوکه پیدا کا وو چې دې بيان وشيو چې انسانندو ګناهونو کې چې په ظلم کې باندې نو کا په لوی ولا او کړې دې دلوشو الله غبر عزت ته دې باندې غوونه کیخوله یا خو نو ځکه خوږېګل عام خپل پرین داو اتحاد د وګړو لپاره څه و په کومې ډول الله غبر عزت ته دې باندې غوونه کیخوله دا غوونه کېدل یا خو دې مقصد د پاره چې پشان نمیرونو چې خو ځینم یعدا وزن برابر وو د پاره چې هر طرف ته وزن برابر شي نو چې وزن برابرې بیت څه یا ده انسان ده گناه ده وجه نا چه ده مکریت ده دلا نو اللح رب رجت مزیده تا وی خیلی مون پدیگی غرونا وامبتنا فی هازر غنفر مون پدیگی من کل شیع موزون هریونسید موزون یا خو موزون مانه میعباس ته فرمی معلومو یمونتا معلوم ده شکل موزید پدیگی مون در غنفره ده یا قطازه تهبوی ده دنیا هریونسید موزون مانه مخصومو چه آغا تقسمیدون که ده رسول یوځ یې نشه چې واخله کې تقسیمونه نشي نه خوارک استعمال غته څنګه الله را بلځه ته ځینې نقصون دي هغه تختم کېدونه دي چې موږ جاهګران په الله علی پرمې موځین وره ماذون ده ځینې چې د شيون ازشمیر بدون وی انلیک دې په مقابلې د اثرات کې وجعلنا لكم او ګرځل موږ تاسو را په دې کې سامان د گذران مايش ما اتعیشو دي هاو <سؤال> سین سپاہی باند انسانانو گزران پیریگی تو بودی اصخاق بے اصلا وغیره دا طول اکسیجن دا سیزونا شکمو سیزونا باند انسان زندگی برقرار دا آیتا ما آئیتو لیکی اونی تا خدیل را کرا جقین بزکور کونکین و این من شئی نشتهی تیو سیز اللہ عندنا خزائنو مگر مو ترا خزانی دا غیدی ما ننزلو اللہ بخدر معلوم او نرالیگو منبیلا را مگر پاندازا معلوم باندی دم را خزانیج اللہ رب رجز تران نگلیه السلاة و سلام فرمیل اللہ رب رجز ترانی یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انساکم و جنکم کانو علا واد فیصلونی کل واحد من هم معجدی اے انسانانو اید آدم اولادان قصاص اولنی آخرنی انسانان کی بیان راجمشی او یو نه دان ته دې گی من هر یو خپل شوتی تاسو ټول له ټول انسان هر یو د کم سوال ته ځو ته هر نو بیا د دې باوجود هم زمما په واسطه کې د سپني برابر انصاف نشي راځي یوازې صرف د برابر ورایي شي یا د ونه نشي راځي زمرد الله رب د خزاني چې هر انسان د خلق په مطابق غواړي غواړي هر یو غواړي الله رغبیت ورته ور کول چېږي د الله په ځان کې دې کېنه راځي نه را لېږمون دی لکه مګر پنداز معلومه اصلن ریاحا اور علیګمونګه هواګانی لواقحا لواقح اصل کې حوامل په ویلې کېږي او په لوړ موته منع یا الماء الستحال لواقحا هواګانی چې هغه د وګو د غر آسمان ترپا یې دې ویریټه ورښتې ناغیت ویلی کهی لواقح نوالی کونگا هواگانی لواقحا یعنی اوچیتون کی یعنی تا دی باران لرا یادمین لواقح حال هواگانی تحملو الطراب والتحاب لا خور اوچیتی جزان سرم دارنگا دار رزو خوزی را خوزی خزير. فانزلنا من السماعی وطراورو هنگا دا برنا ما ان باران اصطینا کموهو بس خروب کو منکاتو لرا فانزلنا من اوما انتونم لغ بخال ذین او تا او لرا بخال دین جمع اون ک بخال ین ماه پورټ د سپه نهقل پرې دا بمان نه لتون دې معين م تاافسو باران لرا منه اون کې کلې چ الله رب باران کوي اوجه دنیاان ه یو طاق چې هغه باران نشي منه کوولې بلکله را پرېې ماه بخیر یمین ما نحن الخازنون بهذا المال دا وګ را جمع کوون کیو چې مکول الله رب عزت خزانی چې امکانانو ده او خزانه په مختلفو طریقو الله را عزت انسان په اړه د وګجه کوي چې ماواله چلان دې سمکه کې ورله ګوزی کې دې سر د پاسه وي وګنينه وفه کې پریواز لري خراب دې لې با زړې دې با واللہ رب العزت ذلکه کې دننا انسان د قاره ستور کیږي د الله څه ټینګ کې انسان ضرورت شي نو هغه وچی راځي سپینشي بل الله رب العزت دیمه طریقه خزانه د وګو چې مکهول د وګو د غرونو یا کازه ووري په شکل شي د ویلې غټان د ووري د غرونو په تاسومره ووري جموي نو کچې داوند د قصد د وورو په شکل کې را پری وتهلی انسانانو بیا تګلې شي یا ککي په یو زلمانندې م ک بیا بهمون ت وال <سؤال> الله را پر نو پر راي او لږ لګ واور ملي او انسانان تو د هغې نه او راله نحنو نخي او یمون کا مقاې کلومره کوول کو و نحن وافون مونږ تا هر ته مونې میرا ک پاتېشي هل پ تاي سره پیشژ نو مونګال مستق د مینه من کوم ولقد علمنا المستاخرين او تعكيد ترتيب نجغادو مكنو ورتونو نس مراد دي به دي مختلف اقوال دي يوقولان المستخدمين مراد الالابوات مريتن مراد دي او المستاخرين مراد الاحياء جوندي خلقت المرادي زغموري زغ ريجون زنا مقتي وهان توردانيو انونغاي ني مريو جوندي بتاسكي تيجنو زين قول مجاهد رحمه ذكر كوري مستخدمین منکم نا مراد امم سابقان مسکنی امتونه تنا مرادی او مسافرین نا مراد دا مستنی امت تنا مرادی مسکنی ما مون او خو دروست نو مده دنه دله سلام د دې معلم دي ترين پول دا حسن رحمت الله علی دی او یالمستقدمین فی الطاعه والخير رواندنی خلق و تابداری و نیفوکی او مستاخرین مراد معصویت و نافرمانی و علم که اللہ نافرمانی که ونکی دید زا پا مرتبه و درجه و عرصی که بدای روز دیوی سلورم قول در دلیبن عباس رضی اللہ و طلان هم دید آوی و لقد علی من اول سلات او تفونه ک مانزه ک اول ولاړوي د مانزهه او ولنی تفونهمونمت معلوون دي اورنې تفونهمونته معلوون دي او د منزهه والې صف د دوونه غوره بیا پسې وورپې د ک نسلام فرمن ک خلک د اعزانو د لونبی سب د سوااب نه خبر شل د پهې باندې دی جنک وکی دی هر چا چې مخک درېږم دابلې چې قرناندي وهغیره چې دی پهې به ششي وه مراشدګوم څنګه اول ذريغي هغه مونته معلوم دی او سنیم معلوم دي بنزم کول هغه دا مقاتل رحمت الله علیه دی او مرشدین او مستخدمین مراده علاوه په اول پکتال پځین کی جهاد کې دګم اولنی تو کنه دي هغه مونته معلوم دي او کوم رستنی تو کنه د جهاد دی هغه مونته معلوم دي وګم کول دا دی چه مستخدمینا مراد شهیدان ده جنبی. چه کم خلق مختل آره شهید کرد. او مستاخرین مراد عروس و پاتشیوی خلق. یعنی روس و شهیدان کیهی. الله قول ابلیم عباس رضی اللہ تعالیم یودام نقلی مستخدمینا مراد ممن خلق اللہ تعالیم. حلق اس رقم اللہ رب بالذت پیدا کری دی. دم علیہ السلام روز را پوردہ کم خلق پیدا دی. اللہ رب بالذت دا علم دے معلوم دی اللہ خدا. اور متاخرین مراد حلق ملن یخلق اللہ تعالی کمچه اللہ رب بالذت لا پیدا کری دي دی. دیدن زبست و سمر خلق پیدا کیگی. الله رب بالذت دا طول علم دے جب سمر خلق سنگا پیدا کیگی ستت بلکل دی مان او ظهیر رحمتہ اللہ علیہ دی او ظهیر اللہ علیہ و مراد مستقدمین مراد اول وقت کی مسکون کیږي ټیم داخل شاو وقت دی مسکون کی او داخرین مراد اخری ټیم کی مسکون کی بلکل لای مستقدمین مراد مخې جمعہ تراطین کی عبادت تراطین کی الله تعالی دیاری تا. او متاخرین مراد او روسو تعیداری او ضاعت ودنی کین اړو سراتین کی دا قول حسن احمد صلی الله علیه عليه معلوم نیم دا مخنی تاع سناو معلوم نیم تر سنین بیشکره و ثاو یحشرهم دا الله براجم کی دی دره بیشکره الله حکمت والا کو هزار دی ولقد خلقنا الانسان من تر سوالی من حمای مسنون تعجیز را برکه موږ انسان دره من سؤال سؤالينا أجي خاولينا من حماين داغطوري مزنون أخليشيونا خمجرنا سؤال سؤال أصل كده لكيه ها خواه ها خطتا جایکي لغا غندي شدهم شريكا كيشين أو ها تنجيه او, أو حماين اغتويني أسودا ومتغييرا تسبب مدارك زكارتوري حماوه لكيه تويني اغوره خطا يرن دګل شوي او مزنون دسمي سنونه چې پاره باندې کلهونه تیری شي سنې سن معنا چې د خطا پاره کلهونه تیری شي د وخت تیری شي م انسان مونږه داګه کرنګ یذلی خاورې خټه چې پاره وخت تیری او کله چې په یو خاورا یو کټبان د وخت تیری شي خندريوي دا جنو سال وټنګي نمو انسان دبینا پیدا کری. والجان خلق پیری خلقناهو پیدا کریمون آگی لرامین قبل مرکی <مسؤال> من ناری سموم در اور گرمنا. من ناری سموم دلیب نعباز فرمی ادیم احراتو. آگی دیر گرم آوا، آگیتا ناری سموم ویلی که. سویم قول دا دیم، ناری سموم در اور نه لکرسو سر رحمان که بچرائشو. شواز من نار. داغ شغلی ده او نا چیده اللہ را برجت پیدا کریده. دی یا کا را بز داغ دا تا ایکی ننز پیدا کونتین یو انسان لنا من صلصوارین د خورینا خطینا او چی خورینا ایرکانگی دلی من حما این مسنون داغ خطی ینی سوری رنگ والا یا داغی رنگ بدلشی مسنون چی کرونا پا علیت نیرشی ینی دیده پارا چا خور کم بیریشی خط کم بیریشی پس کلا چی برابر کوم دیلارا تو که وان پده که رقل و کمنا پس شیطا تو دیلارا سجده کون کی پس جدن ملائکتو کلهم اجمعون پس سجدهو کفرشتو کلهم به یو ویوزل ترین مگر ابلیسونا کائم کارو کو اینکون ماستا جدین تا چشی دیر سجدی کون کنا ویویر اللہ رب العزت یا ابلیسو ابلیس مالک اللہ تکون ماستا جدین زه دلته لرا چې نڅو دې دې د کوم کنه ویلی دې سما کو نیمه زلی اس وی دا چې جو کوم یو انسان ته په یادګی تاغلم من سول پاینده کان غې دې لې من همای مز دغه د نه د پای کنه چې وی جنرنګي بدل شي ګوینه دې دې شي خندره قالو فرمی الله را لذتخذ منها فينک رجیب پسوزه ده دینا هی د نن ترټل او یقیناً پتا بانده لانت دووی ترزی تر قیامت پوریم. ویل شیطان ای رب زمان تا انزویر نی الائیو میو بسون. محلت را که ما تا ترزی تر پورتا که دلو پوریم. زلط شیطان کسوالکی رب دی سریکر و داریک اکڑی ده. او چیدی و غیره پکینی دیمویدی. ای محلت را که ما تا ترزی تر پورتا که دون. کالو فرمو اللہ رب ویزت فینکا محلومو لیکنن به تاته به مهرت در پېشي دتظار کوې شوونه تروقت معلوم کوریم ویل شیطان یاره به زما بما اوغني بس سبب ده چې کلشان پې جوم زمه تا مخ به خبم دي ل بد عمل والله او اجمعین اج معين او قا مخ ګمران خوون به داغون فله عباده کم من هممل مخلصين مګر ها هغه بندگانستا د دینه خاال قالت فشي روه الماني ذكر كلدي مراد اخلص العمل لك ولم يشركوا معك فيه أحدا مخلصين مراد هذا اخلص العمل لك فهذا عمل صرف صار زادة قارك ولم يشركوا معك فيه أحدا فهذا عمل كبال تفل شركه يدعى كارينك ومخلص صلت اخلاص العمل كهذا برانبتش قالوا فرمال الله رب العزة هذا صراط الذين استقيم دالردا علي په مانه د علي استرا لکه څنګه قوتبي د حسن رحمت الله عليه خپل ذکر کری دي دا علي په مانه د علي سره دالر متا مستقيم ميغه برابر یې مې راغري دا ان اي بعد بندگان زم ما ليس لكني شيطالرا علي هم کدي باندې سلطان تزور الا من سباکان مگر هرها اصول کتاب دار من الغاوین دا سرکشنا ناها او دا تسجیدی او یکینا جهنم والد ای غندو سرده لحاظ صبا تو ابواب ایده طار او دروازی دی لحاظ صبا دا او دروازی ولی دی نیو قول داولا اما دا او دادن او دروازونا مراد او تبقا جهنم دی او تبقا جهنم یو چاہتا ملکی جهنم عام قرآن شریفی تا ذکر دے سویم تا ویلے کی گی لزوان سوری مارکی دا آغی زکر کی غالباً تند اللہ تم آیات کی کلا انہا لزوان نزع تل شواتدو من ادھر و تولا لزوان دا دروازہ بل تکھا ترین سوری خمود سوری محمود تلور م آیات کی ذکر کی خطوانا بل سوری ملک لس کی ذکر کی اسائید بل سويلة كيه سقار سقار سورة ملسر بياري سيادتي ذكر كيه بل جحين سورة نازعات انتا لسياد كياغي ذكر كيه بل حاوية دا حاوية ذكر سورة قاريان هم نمبر آيات تي كي. كيه دا هو تبقى تجهانلم دوو دروازو نمرات تي او تبقات دی دنیا کې گمراه ډلې هاغه وو وی یو غننګار مسلمانان دین نسواران دریم يهود سنورم سابيون انجم مجوس او شپغم مشرکان او وهم نمبر منافقین نو د دنیا کې اوو گمراه فرقیوی ګننګاړي په تقاقه جهنم حق به اون اووي زين خل له ولانو د له موافقه انسان کی عام تور باندې ګناه کوي په دې اوو عذاب باندې کوي یو انسان جنسانونه کوي اينه سرګه کې ګناه کې زیات دی استعمال کې بد نظر او دا چې سرګه کې دریم نمبر داس ګناه لپاره استعمالي او دونه و ګناه زیاته ګناه د لپاره استعمالي چې کپرې ما د ګناه خبر غیبت ګانی بجانی و غیره په خلک جوړي دریم لستانه جبا په روان ټولېدېره د ګناه خبرې پکې د نورم دی د خپل خېته خېته دې کولی چې انسان حرام خوراک بیر ورچي تنظیم فارغه د انسان شرمګا یوه دې وې انسان ډیر ګناهونه کومه پر راځي او څه دې یده لاس چې کولی باندې انسان ډیر ظلم دې دي کوي او رجال خپې پدیبان انسان ده ګناه زینو تدرید دي نو اوه اندامه انسان دا څه دي چې پدیبان دې ډېر ګناه کوي دیوچینه دې ذکر وکړه چې دې وو دروازې وو وي کله باب منهم جزم مقسوم فصاداریو دروازې یا دې نه دی وپارن جزء مقسوم جزء او جزء به یې حصہ غوي یا تقسیم شوی بشارتی، یکنه مستقیان پا جنت دونو و اویونو پا چنو کی بوی، ورتبویلی که ای اوزو کلو هامی سلامین آمینین، داخل که شه یعنی داخل شه دی جنت ها پا سلامتی ها سر آمینین پا من سرم، آمینین یو قل دولمو دا من الموتی، تا صبا پا آمین باندیه دا مرگ نا، تا صبا مرگ نرازی همیشه بوی، تویم، والا عذابی، عذاب نه و تاسو قامل باندې یی بلکې تاسو تار صرف میتنه دي خفغان او پټی نمبر دریمن بروال عذبی د ماجلکې دلونه قامن باندې یو دل <سؤال> جنت طلارت دی بیا د نراوتن میشته وی بلکې همیشه وی تلورنګل خوفې د یری نه هیڅ څون جره کې دی او په جنت نیشته دی او پیزه مامنین من مارازین قامن باندې د بیماری نه په پاجا زمانه وبیماری نه په جنت صدورهم او باکو Nga هغه چې په شنو د دې کې وی منل د کني تر فګانینا او ګوډو کنينا اقوانا کني کانو اقوانا شي على سرين فتقینو باندې متقابلین ناس ووين علي رضي الله وتعالى فرمایل جو مواويه رضي الله تعالی عنہ دا ودی خلق نیو یعنی زمغه کې نیو وغراب اخر کې بلکل خفي شي دا اعلان سرورین متقابلین په دښتون مخامخ مخامخ بنرسي یا فجرې په يوم حل کې به تاسو نوو نه سي زم ټول متقابلین یو بل د مخامخ جو جنتی پزې برای شهر زما فلانه ملګریو په دنیا کې دا بل جنتی پزې کې هم الله رب العزت دا خبر اوغرل دا آغا پا زکم که ده خبر نو هغه با مراروان شی دوان آغا که ده آغا تختا حکم ستزی ده پار جوړ جور دی نو آغی تا به حکومو که ججدوی والو تیز دفلانی زیت دی آغا با مراروان شوی دی و پا هوا که ملو شی آو هوا با هند دی ده تختون با ولارو خبرې با خورو که خبری کن او یو بلتا مخامو خوی لائمتون پی آنصب و نبرسی دیتا پد او نبی جدینا و سنکیم نتی اعبادی انیان الغفور الرحیم خبرکا بندگانز ما یکی ننز بسنکی منروفانی ما نکلی انسان صوبه باسیم زورت گناهونو معافی کون اگر کدیدی رون گننگاروی نبی علی السلام تو صحبیر آغروی گناهونو نمیدیلی دی. نبی علی السلام و سفرمین صوبه باسی سفر و یکنه او نبی اللہ پیغنبر گناهونو نمیدیر دې کډومره ګناہوںې چې څثمان خلاځنه د کېږي د زموږ په دې پام یې کړی الله وتا ته دونه معافي مو کیږي الله کړ د معافي څه کې دی حدیث دی په دې نړۍ کې او تړاو د نو موکی نبی علیه السلام پر کې فل هغه تړیو چې دا په هیڅ ګناه باندې ترڅ نه کولا کوم ګناه کوم چې ورته ملایې دی دا دې دټرې لوري واجبات نړیوال جذم طالبات ټول جنازه وکړی اجتماع سره وبد کایرو کړل کېنه هغه به انکار کوي یو ځل کې خپل ته موطاجې شو پیسې دې ضرورت شي کې په لوړتیا چې څه پیسې درکو خو په دې شرط چې اجتماع سره وبد کایري کې هغه خپل نه راځي کېدلا پټې مو ډیری شورا کې دې تمره دا شنه کې کله وبد کایري ته په لا قسم دا کار ما چا نه وینم او دا خبرو کا او زمما ساتو ضرورت چه نو تاسو دا شرطنه کیدلې کړئ کله چې دا خبرو دي کوم او زه دې خوښی جنبی الله رب ال عزت ته کوو السلام پس سباب باندې شو په دروازه باندې قد غفر الله ال الله رب ال عزت کې په تم ما کې او کایه تم را ګونګار دې پېښ نکلیت ازناللہ رب العزت و توبہ اوی صلح اللہ رب العزت خبر محفوطا خبر کبند اکان زماعی کنن زبخون کے محربانیم وعن عذابیوالعذاب العلیم او یہ کنن عذاب زما عذاب تیز تر ناک دیں حدیث کرازی نبی علیہ السلام فرمیان اللہ محربانیان امدوم ردینی و تنہ رحمتیم امدوم ردینی تکافرم تنہ خبر شوی وکافرم کې دې دا سما په دایي 2000 ته والله جنتونه مو نه مو طرف یې عذابونه هم دم لري لکه یې مسلمانان دا وکول خبر شل نو مسلمانان جننت هم په جنت څاللې دستر په جانم نه پرا وخت شروعږي څومره زیات عذابونه ني وانه په ومنځ کې ابراهيم خبر کې دي لراځه مېمنو د ابراهيم عليه السلام نه إذ قالوا عليه كذلك داخل الجنډا ابراهيم عليه السلام اسویل دی سلام علی السلام در باندې اسلام السلام علیکم موږ ته اې استفسار د واسه کی اومق کی تفصیل شوه ده ابراهيم علیه السلام علیکم السلام نور خبره خدا کی ول تیار کوم ابراهيم علیه السلام د دې کی پټو یری ده بیا ور توی انامنکم وجلون یقینن یوم تاوسن او یریذلو ويل پرښتو لا تاوجل مېریګا یہ زیر زیرے در کو مونتا تا به غلام علی بن غلام علی کو حضر ام ولی ابراہیم علیہ السلام زیرے رات وی تا سناتا اا احمد بن یل کی ورو بلا خیال در ته دې له ما ته ګډا والی قسم تو بشیرون دا زیرے کوی تا سناتا یل دې زیرے در کو مونتا تا به حق فرشتہ یا په حکم د الله سلام پس نتیه ته منل قان نوین دنا امیدونه ویلی ابراهیم علیہ السلام ومن یقنات من رحمت ربیه من نامید اکید مهربانی درد زمانا ایلا الزوالون مگر کمراحان ویلی ابراهیم علیہ السلام فما خد بکم ایوها المرسلون فستده آل ساسو الگلشو ویلی اکینا نورا لگلشو الان قوم مجرمین قوم دا مجرمانو تاں الا آللوت مگر تابدار دلو تر سلام چهاری ببشی انا لمنجیو هم اجمعین ایکنان خامقا نجات وخلاصی بورکو منگی غندو تا ایلا مراتو مگر نخزد ادا قد درنا اندازک بیمونگا انا لمنالغابرین ایکنان خامقا بی بدا در سفاتی که دن کنا ینفعظات که غابرات اونوی لو دی تجمع تغلیبان ویده مذکر صروت غلب ورکړي په زنانو باندې هر کله چراغ نن آرلو آل تل سلام دیږي لې شې وي پارویل سلام نيکره تاسو یو قوم منکرون یو قوم ناشناي وئندې کینندات بلکې راتل پیړ مونتا تا د ما قانون پیامت ورون خاص کی چوری پریک شک تهونکی او راتل پی مونتا تا بالحقی بل حق معنا بحكم الله بل ناف حكم تر مونتا ترغليو يا دززتي فرشتو سره راتل کې دي ګپ شپ نه لګي او یا ده تو يو يا قوتي وي بل حق معنا بل عزازي راتل کې تر مونږه آزاد تراو ايناله توا دي کومي کې موقام من الليل ففي الساعه فقي ود تابع عدبارا هم ورپسی ورپسی زن زکر امیر دفار عدب تا دی کنه چی خطره در مخی نوید و امیر در مخی دی. او چی کنه خطره در شهر طرف نوید و امیر به ایروف دی دیده دی کنه چی دی امیر آغا دی زکر چی خطره در شهر طرف نوید ورپسی زن و لایل تفت من کن او ندی گوری و تن ساتون ندی گوری ساتون احا دنیا و تن وانزو او زاي ايتو تمرون تم كم جاي دې تاسو حکم کولی شي تا حکم کولې شي يا کوم راځي نه باز نه ماوي له شم ته لا خبر دي حق دې ترلاسه زم خپل له له ما د مراد دې نه اوردنه کلا چې هغه دې کې تاسو درېم کول د له مراد دې نه مسترو زمې څور ترلاسه او څلورم کول د له مراد مکان د ابراهيم رسولان ته مراد دي, دي, مراد دي, دي, دي, دي دا او کوه ترلاسه هغه دې کې بازار نه نه په وقضينا ضنا ذلك ذلكیکل وبيان اویان کللو مون د کار یا فيصللموا د دکار ان د ذااف ان دا ها اولاکنن مون د کسانو مختور مصحين پرې سباكي د یا پرې به پشي په وقد د سبا کې خشاله خشاله يعني يوبلت دلواركو ترعيش دالك أمد آخرين قال إن هؤلاء الزيفي فلا تفضحون وإلى اللوط عليه السلام إن هؤلاء الزيفي من المعنزمادي فلا تفضحون فسنشر موهي معلرا واتق الله أو يريغي دا اللحنا ولا تخزون أو مرتاكوه مغمجنكوه معلرا یو فضه ده ب دهلا ت و ولا توغزون د هغې پهه ویللی کې شرمول اصل کې ممهشر مول ی هغې بزدی کول دا زما شموي زما م شرموي او وله توغوم د خ یا زی ته ویل کې چې د مشر خبره نه من داي چې مل تای خبرو کې سکونې دغه شوی وي وله توغوم چې زما خبره او منې د زما خبره خو نه منه دا زما تسوى قول دي او تفضحون في زمان من المنوكي زددكو ده زمان شرمه قول دي قالوا والدوين اولم ننحكا ايه ندي منكري منكالران حني العالمين دا مخلوقاتنا دا جو متب امام خورته بذكرتون ايه خوان زيافتهم ايه ندي منكري منكالران زيافتهم دا من المسجد دينا مو خطا طويلة بجا من او کون دیلی سلام خپل دا عدد ورځامل متیا ویبل خپل نوکول پور او لږ ذکر کي دې چې څوک ملنه غراه منه و چرایې مودې به کانو گزارو نه باغوان کول لارې بنا څوک غن بيدان سر لا سویټه نه چې واړ واړ ته انده پسی کزان نه وس دې باغومان لسل ملمانه خپل دې پاری گزارو نه کول درن څوک ته چې له دانو ردی ویلو تلیه سلام یا دوی مانا اول امدن حقانی العالمین قرط بیزی کر کری ایا مون تنیه ما نکرین یا خلقو دفاع بمونگا نکین تو مون چا ترسطو وزن مونگا فقر مونگا وسوک بچکینا ویلو تلیه سلام حا اولائی ادای دی بناتی لونه زمان یعنی زمان دا گاون جنکی دي دا کم تو امت قد ادا تولی زمان لونه دی یعنی دی ترانی کنسو فائلین کهی تاو زاکار شون لَعَمْرُكَا إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَفِهِمْ يَعْمَذُونَ لَعَمْرُكَا شَایدِ عُمَرَسْتًا یا خُعِنِ عِبِي رِسْلَامِ سَا یا شایدِ عُمَرَسْتَا إِلَوْتَ الْاِسْلَامِ یا لَعَمْرُكَا شَایدِ دَرْقَوُنْ كَيْدَ عُمَرَسْتًا ینی اللہ رب العزت کا وحد کہ تاعت عمر در کریں اِنَّهُمْ زکرتین منا فتا الرحمت <سؤال> الیکی <سؤال> ذلالتین دی تقله گمراهی قیامتون حیرانو پریشان یا رحمت اللہ علی ذکر کی مراکنه غفلت دی دی خپل غفلت دی حیرانو پریشان دی دی غافری دی داخلت نه دینوزه پیرا یا زکر مان مستی دی په مستی کې حیرانو پریشان کار کوي تاخذه تمسه حد تونی ولدی لا چغ ینی عذاب او وقته سباکی او سو ګردونه مونږه غره سبدي سوفل حالاندی ورته عذاب کلا او کدي ورته طرفه پیداږي وامپر نالی ان حجاره من 60 او اور اول مونږه دی باندې پانی من 60 دی ترونه یتینان کدي کې خانقاذ له یوزی لن متوتمین لن متوتمین دي یون مان عبد الله بن عباس رضی اللہ و ت عنہ لمتوسمین معن لناظرین د پارادتونکو چې سو قتل کې د هجرت په نظر باندې د پارړې څرګللی وینانا قتاده رحمت الله علیه کړی دا لمتوسمین معن للموتګيري د پارا د ایبرتہ دونکو سو کې ایبر اخری نه عالی د پار په پا کبیر د دی دری مانا سکتیر muzhri دمقاصد رحمت الله علیه نقل کیده اولی متوظمین معنی دلیل متفکرین دپاره تک تفکر دپاره څو کیون کو پېټ دې دلیل شته وی تلوروا معنی رحمت الله نے میودان نقل لا دلیل متوظمین معنی المتفرین پس سو که تفرد کی نظر کی اصل فرق یہ لگی ہے کہ یہ سائق تقوم تراست المخمنین بین و ینذرون النار ذو مومن تراست دو چار تو نظام ثابتے نظر نظام ثابت بین و ینذرون النار ادلا پرانتر کا تلفی امرا دین اپ کے سنکل کو پا رہا ہے جاری دوسری طریقے کا نظر کی دیر گرے پہ کی فارسی وینا علی ذی سبیل مقیم او بینندا بلارن مقیم یا پروانا یا چلنگل یتهن پدې کې خامخا دلندي د فارغ مؤمنانو و وان کان اصحاب الايكه الى الظالمين یكینه اگر چې خووندان د ايكه والا غره د دینه قوم د شیبه لري اسلام له څنګه تصویر منظرو کبیره تصویر کبیره ګرځری اگر یو خووندان د ايكه والا جنگي والا لظالمین خامخا ظالمان فان تقمنا منهم فبدلوا ثم من ديننا وَيْنَ مَا لَذِى إِمَامٌ مُبِينٌ او يکنان د اډوانا ډلی لَذِى إِمَامٌ مُبِينٌ خامخا پالار خاره کی وی امام نو مراد سیدیږي کې غریب القرآن کلمې کو دیوره ملایذ کوي دی مراد به طریق واضحین فخار الله فخر الوالدین بجین فخار الله لطافت دی په راتلې وی ولاقد کذبا اصحاب الحجر المرتلين او دان کی څنګه د روکلو اصحاب الحجر قال انه انه د هجر والا قال مرسلين لي ګل شوتا مراد دېنه دبینا... قوم د صالح عليه السلام تن مراد دې هجر تصیر کبیر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړي اسم واضح ان يسكنهم سموج هجر د هغه وادی د هغه عراقینو چې پای کې وستونډیان او سیدل آغاز یې په مراد دې تان کیرا نسبته ورو کړو هجر والا او هجر دله مکی او د تبوت مې دی نو د تبوت مې دی چې دا ایله رازق شي وا تیناهم آیات نو دلته موږ تلین جما وجه دې مخه ذکر شي وا او موږ دې رازقي مګ رازره خدای نور ذکر کړی دا حدیث نسبته غرو یو پیغمبر تکړو د جمی صيغه دی و جن راغلي دا یو پیغمبر خبره نه منل ګوې کې ټول پیغمبرانو خبره نه منل ذکر ټول انبیاء السلام خبره یو وا چې کومه ان يابيت تسير کی ذکرا نا من قبل كامل رسول الا نحي اليه أنه لا اله الا انا تعبدون وديوجنا ديوب ہمبر خبرنا منل گوی کہ رسول منل دین وركرمون دي تاياتنا دل دنگا كاننها مورذين وسودا علينا اراز تون کی مخ اڑون کی وكانو دین حتنا من الجبال دي غروننا و یوتن کورونه امنین فامن سره یا کو امنین مل سقوط داس مزبوطي ابادیان به کلی چې هغه په امن ماندوي د پریوتلونه یزین دا د ولمو دا امنین مل خراب دن خرابېدل نه په امن باندې وستو نقصان و غیره به ولته رسېد یا قوت دی امنین مل دی وګرونه و غیره کنه تل خرابې وتل بنا مرګ و غیره و پکې دي تل راځلو ف فسوني والديل رجغي فوقت ده صباكي فما اغنا عنهم فصلرنك ده دي دينا ماكانو يكتبون آغاش وديس كسد كونكي كسد نمرات خالجين ذكر كوي ماكانو يكتبون عني شرك والاعمال الخديثة كم كي ده شرك اعمالكو البد اعمالكو نعاية ورطة سفيدة ورنكا نهي په ذاكي ده مونغ اسمالونا وزمكا وما بينا وما او حاجی قومه دېږي الا بالحق ما غير په هغې یاده 파ړه اظهار سرګندولو د حق او یې تینن رد قیامت لا کیدون خامخا راتین کیدان پس صحیح صفحه زمين پس بيان او کا بيان زمين کيستا صف صف بيان يا پس صحیح صفحه زمين پس مخواړه وا مخ اړولو کيستا سره کې دي نه منی پس مخ نيواړون شيخ القران رحمه الله او مخه دې جماتونې کې طالبان و اتن به کول نو ځاني و ګورې نو کله پکې خامخه جګړه راځي پکې روزل خپل مس کې جګړه راغلي جګړه راغلي نو پوری چراغې راغلې نو موږ لیکي چې ا څه جګړې کې معلومات یې کول یو طالب پکې خو یارو خو یار ته یو که مخ کې چې دې پوری سوالا چې ټول باندې چې دې هغه وته څورېدل چې کې په خړلې نیو طالب چې عامه لري دا په ټوګونو کوي یو رغورلو بل رغورلو یاڅو اجازه چې ته یې څو نی چوڑې بارې چوڑې ویجي دا نور دوی څنګه ځلا جوتی نه و زه کوي د ایمان او دغه ستاسو فیز نه یم تاریخ چې ته جوتی و اوس په جوتی نه وینې به یې نه مونږ لیکل چې څه دې مونږ دین یو طالب او خیاطو په او دې شنو دې دی د یو څه څه څه صفل زمېري او دې راته وایې څه څه صفل زمېري دې او زموږ ته به غنيتي پکې سره اوسې الله پیدا کوونکی العلیم او په حاجات دې سره درګري مونږ تا ته سب عن المصانی و آیاتنا مصانی چې بار بار ویلیکيږي والقران العظيم او قران شریف دې کتاب دغه 7 منو متاین مراتب شیدې نیو قلدین چې مراد دېنو سوره الفاتحه ده لږ څنګه یو بخاری شریف کی روایت او بخاری شریف کی روایت یو عظیم ارام چې پیر او معنی ما مونسته نور مفصلون مقاله کوي نبی نبي عليه السلام صناخرم الحمد لله رب العالمين يسبع المطاني والقران العظيم الذي اوتيته الحمد لله رب العالمين بسوره الفاتحا يسبع المطاني ذا هو اياتنا تجاه واليكي يا قران الشريف وديت كما ترى الكريم مراد دين سوره الفاتحا سوره الفاتحه يسبع او اياتنا مثانی ورڅ ولې لیکي زه مثاني یو وجدا دا بار بار کیږي په مانځي کې هر مانځي کې دا بار بار ولې کیږي دریم کولای دي مثاني ورته څه کوي لیکي درېن او مدینه کې هم د دې نزې شوی دي دریم کولای دې په بعضو الفاظو کې تکرار ورخليږي یا سنابذو ایه کنه ساين وریا کې یا کدل په تکرار دارن سراتل ندسین سراتل دینه نو سرات سراتم په کې ددل غل دارن نو الفاظو په تکرار ته مصایین ویل کیږي دیم قلدین من المصایین مراد حوامی به سبعته مراد دي غا چې په حمیم سره ضروریه یې سریمومن نتسری احقاف قری ترين قول دا دي دين مراد او منازل دي داك مصر قرآن شريكو نو كلم دي لکنين دي بعض ذكر كريني سواء من المطاين مرادا قرآن کی او كتما يعني احكام دي او كتما ياتون دي يو عوامر پا كي ذكر كي دين قرآن شريكو نواهي ذكر كي ترين تدشير بشارتون ذكر كي تلورم تنزير یری آیا سنا والا دلورم کظم ضرب الامثال مثالیونه جریه هغه په ذکر کې سپغم ذکر دنیا متونو په کې کې او ووم نمبر انبع الخرونه د مخکنو پیړو تاریخ باندې ورکیږي دا اوخت سمایاتون د دې وجنور د تطبا مې نن دایني ویلي دا اوخت سمایاتون بار بار ویلي کی او ور خپل اولنۍ مراد د دې نه سوره الفاتحه والقران دا وو دات حف تي والقران لازم کوې کله د دې قران شریف دی او دي خدوم جامع کوې کله شریف دی یا دا والقران لازم ځنه تِن مونتا تا سور فاتحه او در قلیده و لیو قرآن شریف ان در قلیده سور فاتحه داخواق و قرآن شریف آمان لا تمدنن عینه که مار واسر جس ما تعانا بهی حغستا چه سکو فیدا ورکوه مونتا دیر سران ازواج من هم حغجورتن من هم ازواج انم مراد مدارک زکرده اصنافن آغکی اسمنا مئل کفار ان کوvarphi رسو کې څونه دي لکه يهودين او سرافين مشرکين دي سابين موجود نور کې څاکته خلک دي را اوسې څونه را کوvarphi ته کې موږ نا فلا تحزن عليهم او مخفته يې پدين واخذ جناحه کل للمؤمنين كتاقع وغرزاده فرض المؤمنانو يني تعبداري اجي ورته کا وقل وای مين هنذير المبين يکنه زيرون کې خارې ما تمام عنا للمقتسمين اجرا ليګل يونګ عذاب علل المقتسمين بتقسيم توونکو باندې علل المقتسمين مراد خلک تم خلفين ياخذ مقتسمين مراد قسم خورون دي داګه جي عذاب را ليګل يونګ عذاب قسم خورون ګو باندې وکتير اثماني ذکر کړي دي شيخ رحمت اثماني رحمۃ الله علیه مراد دینه قوم صالح علیه الصلاه والسلام مراد فقط في صورت نامال انشاس من برعاية كيجي يس خلق راجع ما قالو او اغيق قالوا تقاسموا بالله لنباية تنو وعالو خبروا كي خصمونو قواردو كي بشبيد فسوالي عليه السلام من دي بحملوكو سورة نامال انشاس ايات داخل کو بيانكي وشي برحمة وثمانو رحمة صلالة اليوي خام دسوالي عليه السلام تخبروا كي خصمونوكو ليو تخام خواه منغا فسوالي عليه السلام من دي حملتوه داتي نمرايجي دریم پول دزید مینستون رحمت الله علیه دی علاوه مراد دینه قوم <تصفيق> د صالح علی السلام او تقسیم <تصفيق> کوون کی مقسمین مراد تقسیم کوون کی تقسیم دا چې وګړه د هغه په مې په تقسیم شوی ورځ به خو به استعمالول یاو ورځ به قوم استعمالول مقسمین مراد داخله دي دریم پول دانی مقسمین مراد داخله جاری د نو د لا سلام په خلاف کې لارېته سینکړیوي لارېته سینکړی وي چې پهلاړ کې بکیو نو بیا سلام په خلاف کې خبرې سینکېشاویل سااهیر به ورته ووي او چاویل کار به ورته وويشاویل شاعیر به ورته وويشاویل مجون به ورته ووي فل میر کې خبرې سفتین کې چې دا او لارېته سینکړی وي تفسیر جواز القرآن او تفسیر الرمانی ما الوسیرا قدس الله علیه ذکر کړي دا شفاله کسانو د خپل ملت کې راځي مشال او ارشاد مو دی ده نو خرج بخامه خارالین موږ به مخکې د نبی اسلام نام نه په ځن کوی چې له ونه ده شاید دا خبره ورته کوو دا دی ور نبی اسلام خبر تقول کوی د شفاله کسانو تفسیر الرمانی امام الاسلام صلالو تفسیر جواز قرآن داغه مون یو همزلا بین ایدی سفیان همزلا بین ایدی سفیان رجویم نومو عزبا بین ربیعان تاکول اکتر و مشران سرداران خلقی ریم نومو شعبہ بین ربیعان سلورمو ولید مغیران فینزمو ابو جهل وغمو عاص بین حشام عاص بین حشام اوم ابو قیت بن ولید ابو قیت بن ولید اتمو قیت بن الفاکان اتمو قیت بن فاکان ونہم نمو زہر بن امیام بلثم نمو الهلال بن عبد الاسود الهلال بن عبد الاسود يواصل نموه زائبا بين السيفين دولثم نمو نذر بن حارث نذر بن حارث يارلثم نمو ابو البختري بن هشام أبو البغتري بن حشام صور لسمنه زماع بن حجاج زماع بن حجاج ببندل لسمنه عميه بن خلف تشفى لسمنه عوث بن مغيران او بینی مغیران تفصیل جوار رو قرآن ذکر کری ولید بینی مغیران دادی دی مشرون راجمشل ولید بینی مغیران مشر که او تول اخپلو که لاری تفصیم یو با فلانی لارکی که اینه بل با فلانی لارکی که کم دلتا مجد تراتین که دید تی سوک امراضی مونگه مختی دنویر سنال نگردنکو ظاهر او شاعر او تابع خدا خبري ورته کوي چې نبی اسلام خبره تغو کیني سي او دا خلک کینه مراد دي لکه اجر علی گلی مونږ اعزاز علالمقتسمین فتقسیم خون کو لار او غیره تقسیم کړی وي د نبی اسلام په خلاف کین بل کولا دي مقتسمین مراده چې رحمه عثماني رحمت الله علی یو خپل داوم ذکر کړی مراده خلک قرآن ټوټه ټوټه ګرځولې سوریا نام اکان ویات کی دا جعلونه و تراسیسا احساس قرآن شریف توتی توتی گرزوله دی کسی سکرینده ذکروس و بذکر دی اللذین جعلون قرآن اعزوین هاگ کسان چې گرزوله قرآن شریف لرا پانی پانی طفلی طفلی فورد دکا پس قسم در بستال نسألن هم عجمعین خامقاب راجمو کمونگ دی لرا غن تپوزو کمونگ دی دینا عجمعین د غنونا اما کانو یعملون تفا را دها غصه کی تی او دیس عمل کون کی فضع بیما تؤمر و عارضانی مشرکیم فضع فضع صفا صفا بیانو کام ازل که صدا دشششی ما تیدو تبیده کیه فشششی کلا ما تشید بیا روغیینا دقصد صفا بیانو کاش صفا بیان سلام مشرک و معید جدا جدا شی بیما توم ارپا چو کولی جتا تا او مخوار اواده مشر قانونا اناکو فیناکل مستهزئین یقینا کافی موږ دا طرفنا سفاره د حقوقو کوونکو کی څنګه تاسو کې کوم مراد یا چیز کسانو دې خپل ګډاکله کم ورکړی وې چې تین تین کوم دې کې نو څنګه دې نو په دې وخت د هغه غانګانو لو چار د سلو خطر به کولایسته به کولای دې یو اوسنی وایلو که هره پیم نبی علیه سلام پسی بی خند کولی. ویم اصوات بینی عبد المطولیبه. دو نبی علیه سلام پسی دی ری خند آگانی کولی. دره نو مو اصوات بینی یغوته. نبی علیه سلام پسی بادم ویر خند آگانی کولی. سلورم ورید بینی مغیران. پینزم حارت بینی طلالا او جوایر القرآن دیکر کری پینزم ابو زمعه دوم نړیې ته نن تاسو ډېر خنداګانی کولې او دین اسلام په څینې یني مونږ دې تازه ورکو تاسو طرف نن موږ دې لا چا پیو الیینا یعلون ما الله الاهن اخر حقا انت تغردي تر الله اله بل وستعلمون فذل ذيب فوه شي ولقد علمت انك تر کوې مونږه انک یذيق صدركایک تم سنگي سنست دما يقولون طه والطماني جديد سوی دما يقولون معقوله حضرت کبیره کس ما کس خبر کې وخت ورکرا فسبح بحمد ربك والتسبيح ويا سرج حمل دربطن وكم من ساجدين او شسبي کوون کنم واغربكای برك حتى ياد كل يسين در دې پوری جرایتیه تمارګ یقین مراد دې الله تعالی عبدالله ابن عمر رضی اللہ او کم ذکر کری مراد دین مرد زید. او دا تصدیر علمانی جمع ملوسیران و تلالی دارنگ ابن کسیر و باہری محیب ذکر کری دید. مراد یا چه اکل یقین چرای شتا تمرگ حسن قطعه ابن نور گن و لمو دا معنک کری دا. عبادت درب کوا تردی پوری چرای شتا تمرگ یقین مرد تولی ولی کی وجه امام غزالی رحمت اللہ علی زکر کری دا. امام غزالی رحمت تلاله فرمی دنیا که دو سیزونه دی. یو یقینی دی، زیم ده شک والا دی. شک والا سیز، آغا انسان جون دی. زی که دوم را شک دی که سره ده یوی ورزیم پی یقینی شو کلی. زیبا یو رزی جوندین یا با جوندین ایمار. مجزنبگی ده ده شک سیز دی. زیم یقینی سیز دی. یقینی سیز، آغا مرگ زی. که برکل یقینی دی, دی, دی دنیا که دنیا ه و امام غزالی رحمد تلالی فرمید در مونگا حال داده که مونگا دا یقین والاسیز در شک والا او او شک والاسیز در یقین والام گردود دنیا در شک جونده هر که اتا معلومه ده در سوک معلومولی سو نشی زمان یور از یا دور زندگی پاتیده در سکند هم که اثر کده یقین نشده ده و در آقه باوجود خلق پر دنیا سمره یقین که لدم دقه خیادی شل کالا و پنزوز کال دې مرګ دی یې پېڼې دی هر اورږي وینوسوم راخلک دی ولیکن دا غي موجود چې موږ په بیام شک ولرځي ځخاري تر اوسه پور موږ یقین څه اختيار نه شي تر څو ی یقین څه موږ ښکارې دې موږ به یې لپاره عمل کړې نو یا عبادت وکېږي نو هغه تمر مر د ټولې انسان عبادت کوي شیخ عبد القادر رحمت الله علی یو ځل نازکو وی داسماني طرف نه او تخدي باقي او سنن او رضاوال کي عبادت کول شيخ عبد القادر جي رحمۃ اللہ علیہ او عبادت عبد القادر هبس كان ته الله رب عزت داخلي بس ته فرد جنت ته دل شي وي شيخ عبد القادر جي رحمۃ اللہ علیہ و سوج یوک جاسنګه ما ته आवाज ما وچو چې کہ الله رب الکونه دی له اسلام ته فمي وعبد ربک حتا حيات يك اليقين دخل رب عبادت تر مرګ پورې کوا رزښتنګه <مزو> د امر نماز کې عبادت بس به راتوی شیخ عبدالقادر جیلانی ما خو دې خلک گمراه کړی دي خو د علم په وجه راهنوب شوړي ګینې خلک ما گمراه کړی دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمته الله علی او دې علم په وجه دننیم بچوي بلکې الله په فضل او کرم سره دنه بچما تا په اوله په علم ډیر گمراه کړی دي هغه شیطان نشي آواز ورته دوی تبسکې جاری ده عبادت دا کارمرګ کې دنیای کې دخلک پیدا شل نجاخ او خځه دې او ټول چا کم یو کې افراط او تفریط پیدا شول. دخلک دنیا کې داسې پیدا شول، یاغي دمرګ نمق کې دا دوي شروع کې، بس ځکه نو عمل چې موږ کړی دا یو بل زموږ په بازار کې کافي دي. او ویرانو داخلك، په دې کې زیات دي ویرانته. عبادت نه کوئی وسله موږومره مره یوازې کړي چې هغه زموږ په بازار دی نور دي. نو هر عبادت زموږ کې خلک دا سره پیدا شول. در آقیب مرگ نروز تو می عبادت چشتیم و کنه داوی که نبیر اسلام خبر که جونده ده و عبادت که یا موسفی و دارم خبر نواز راتله آغاز صورت ملک ویلو دارم فلانی خبر نواز راتله در سبخ ویلو خبری که عبادت در مرگ پوری عبادت ده مرگ نروز تو بیا عبادت میشتی بیا خونیمتونی دیم و دیوه چین افرات و تفوید قرآن شریف در نوطبین کتاب ده فانداز مرگ نا مخیبا اعبادت نبس او مرگ نروس دو بیا اعبادت نیشتا بس تر مرگ پور اعبادت نکه بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا الله لقلات استعجلور سبحانه وتعالا اما اکرکون سور نحل مکی صورت دی قرآن شریف تردید کی شپال لسن او مزول کی ستر نمبر اوی نمبر نازل شو د رولو د صورت کااف نه او مخکې د صورت نخ نه صورت نه مکې صورت دی پر دیون شپم نزولن او بیا نمبر ن شو د رولو د صورت کااف نه او مکې د صورتې نخ نه اسم را مخکې صورت سره ده مونگا ده هجر والاو پرنگی منکرین جو نکی بلکه مونگا ده نحل پرنگی ده شاد و مچه پرنگی نیزه و خیل آره را تا او خیل معنی را بات مخی صورت تران مخی صورت هجر که ده مخدنو امتونو ده عذابونو ذکرو شن نفذی صورت کی ده ده امت ده عذاب اطا امر الله فلاح تستاجی اول نمبر آیات کی دارنگ مقدسہ سورت ہے کہ ویلو فصد بما تؤمر ثوالث آیات کی 94 آیات کی صف صف بیان وکا نپدی سورت یا توئی کی دی دی بیکاٹوک کا تا سره خلق څخه په بیان دغه خلک به درته راځي کاټ کیو نو خپل صبر او صبر کاوه داران کی صورت کین دی ویلی وذو کلها السلام من امینین یعنی سیاحت کین جن نه ته په سلامتی او قامند مانی داخل شیل دې سورۃ بې څنډه راته د فرشتو سلام کي جنين ته نو ته ځيږي دا رنگ مخې سورۃ کې د ثمودیان ذکر شوی او وکانو یې ایتون نهل جبال غیوتنا مينې baseX نمبریاتي دغه دې سورۃ 28 نمبریا کې اشارات له مخې ذکر کیږي الله وتعفرمې ان التقلیم من الجبال غیوتنا یا ورونو کې دا نصور جوړاوه انتیاذات الصوره صورت ممتازې په بیان نشاطه د مچی باندې دارن صورت ممتازې په بیان د حیات طیبه باندې دارن صورت ممتازې باب یان کا مقلیخ زبان دی سورۃ کونو کل تی نقل الغزل عام بال قوتنا کاتن دارن صورت ممتاز پنجام آیاتان دی ند نمبر آیات کی ان الله یا امر بالعدل والاحسان دا خلاصه سورۃ درد کې رد شرک دې مطلق یعنی رد شرک فعلی او د شرک اعتقادي او استداده توحید فعد الله والصلاه او سلام درېست مدارایل دلایل اقلیه دلایل نقلیه او دلایل وحیانه درته په واغونه دې اول با پر دویشته کورې او په اول باې صرف دلی ل لي زی کر کېږ اول کې مسلا بیا ل اخليیا دو دو با او پېنه در کور په دو با کې زوابیرو بشارات ذکر کیږي دریم باب هو تاریخ اهمیت پوري په دریم باب کې دلیل وحي او دلیل نقلي اجماعي اثبات توحيد باندې څلورم باب تر پنځش په اتمهات سورې څلورم باب صدا خبره ایکول منقادون الاله كلهم منقادون الاله دا ټول خلک دا الله رب الجتبار دي پنځم باب ثری اتیاب نمبر بریا سورې د دې کله خبر ان عم كله من الله میماتنا دا ټول الله رب ال عزت تر په دې څنګه دا په چورتی نن بریا تا تراخې د صورت کورې څنګه با پې یرا او مختلف حالات د قیامت ها غا ذکر کیجی وجه تسمیه دا سورته نحل ویگه کی دا شاط او پا دی سورت کی دا شاط و مچه ذکر بوشی دی وجه نا سورته نحل ورطبه لیگه کیجی ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم یو کوم پندات څنګه الله باندې یان مهرباني کړی دا په بیان دلېلو نیو ستنو اوس سې مهرباني کړی دا چاته حاج کویب نصیب عطا کو. امر الله صلوات و تاجلوه عطا یاغه په ماهد یادې اتران دا به سیاګا الله سلام هغه څنګه امام پورته ذکر کړی غ د مااض خو پهماه د مزاری باندېتهراشي الله عذاب توار مک وي یا دا تحان کو تیل ووقو بیا دی تحان کوو کیل ووق مطلب د مخکې تیر شوي دی تحانو کیل ووقو مطلب دا د ته چاتا دی او کار و او هووی بذا کار م در لک کړی دی مثال قطوری سرف باان ته روان دی یا بلته ورته یاره چې راضې زما دا کار مځان سر وکهوي بس ما س مېور دا کاره م دا چې خامخاج وکم مدللته اتامانه راغې د الله عذابه خام مخاب را شي امر الله نهرات یا خوااض سر الله یا مراتې نقیامته پهلاته تاجلو په دوار نه کوي تاې د الله ه پریزت او وجدې عامما یشر کوونتهغ نه چېدي شې ينزل الملائكه تا بي الله رب العز فرشتي بروحي روح جن متبون دين يا روح روح طال نماذيك رقي مراد دين مجاهد رحمه الله عليه وارواح الخلق دم دا مخلوق دارونا الله رب الروح فرشتي دوركي جلال دي كي واچو وارواح الخلق تن مراد دين دين قلاد دي روحنا مراد توحید دی او توحید روح زک ویل کی پدی انسان تر وای قران ملاویږي انسان روح ته صحیح وي توحید طرح دریم کول در عربي بین انس رحمت الله علی دی او روح نه مرات قران شریف دی او قران شریف تا روح زک ویلی په دیواني حياۃ القلوب او ارواح حسینی علامه ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایي قران په روح کې کې ویل کېږي چې انسان په بدن کې روح نه وی همدې ته انسان نه ویلې چې د خلکلای شو یو دخلتې دې ټول دین کې د قرآنی شریف مرتبه ده نو یې چې بدن په روح باندې څنګه د خپل دې د قرآنی شریف باندې ټینګ دی دیو جناح قرآن شریف در روح ویلے کیجی یا روح ورتزک ویلے کی پا دیکھ در روح فراس پروت دی در این قول دا دی در روح نمرا رحمت دی تکانسل رحمت اللہ علیہ شسنگ ذکر کرده دی دلار اپر ازت رالیگی رحمت پچا باندی جفتشی تلورم قول دا دی مرا دلتا دینا دی او حدایت تا روح زکو ویلے کی گئی تکر انسان ته حدایت نصیب شو دا دا روح چویف دایش شو او چې حدایت نوی دا دا انسان پشان نموڑی بے مرالی جی روح یعنی جبری علیہ السلام یا روح نمراک جبری علیہ السلام لکا ابو بیدر رحمت اللہ علیہ او تسنگ ازاد المجبر کی بنی رحمت اللہ علیہ ذکر کری تا اوکا مخبلتنا علامنی شاو امین ایبادیی فالحق دعاني جخ واخشي رب دنا أنه وخرنا ان انذ رو انه لا اله الا انا فتكون دول دعوه التوحيد ذا تيرو ترى كلش دربل اله كلمه ذكر मगर ديما فتقوم في سيريجي خلقت السماوات والارض وسرت في دليل اسريه ذكرتي سوره اول نمبر 2 ذات تقيد الليل هذه سوره الانعام سورة نعام كيف تنزلوش عقلي در حل ذكر كدل ودوين نمبر ورفصدات سورة در سورة نحل فذيكي سليرش عقلي در حل ذكر كدل اول دليل عقلي بداتور اصماننا اوزمكا بالحق بحثتنا یاد فارد اظهار دحق وجد الله رب العزت عمّا يو شركون دعاغنا كده خلق الانسان من نطفة بين دليل پیدا کرے انسان لدا منث و تین دی نثی اٹھتی مائیں نا پیدا و قسم مبین تشرو دے جگ مار اخترائے ان لا فت وید اللہ سبین کی والانعاما خلقها لكم فریم بریسی او تعالی پیدا کرے اللہ رب جت لکم تا دے پیدے پارا یہ ہا دے پارا تاسو فدی سامان بچاو دین دکن مان سامان بچاو کی اخنی وغیرہ بس کوئی وَمَنَافِقُونَ رُفَيْدِي دِي فیدُونَ مُراد دِل ایګنابال صلی الله تعالی علیہ وسلم فرمای منافق النسبی و فیدیدی د ساري اندالي نسل د دې اداري دچې کیه ناګننطا د دې رفیدیه خلی او دې مجاهد رحمت الله علیه کولې دې مې المنافق ته مراد دي سارو کې دې رفیدی د غالي پپو کې پیدائش ته دي د هغه پدې څو د کې پیدائش ته چې پټو وغیره د ومن نه تا کروونه تا د نهخوارا کوئولکوم نپاره تاسو في هاپې کې جمال خاث دی نه توونه کل چې تاسو واپ راوللي وحي تحون او کلی چې تاسو یع سرو لپاره پوریخون د مکې واپت او ت سرون ګتلل دی ریهونه زکا نو کو چې په دې ته کې ساروی ډیر خستګاري په طریقه سره نن غوږی نو دې ته کې دومره خسته نختارې زکا اوږي او ځکله واپس راوړي نده مورشي ودیر وی تر واځ شي وي نو دې وجنی دا مخکې کم حالت کې ډیر خسته وی یا تحملوا اتقالکم او پرته کې و چې کې اتقالکم یو تیلا برنهه واخاله تاله ته کوونو چې تاسو بالغیہی رسول کہ اون کی آغتا الا بش سیلن تسی مگر پچو سنشو ذا رب دن دزر یعنی پړې تکلیف طرح ا ابوتا سونه کی کټولن ز تعالی د الله رب عزت پیدا کړی دی هغه ګورې بیشکره بتا ټول رحوم رحیم خان مخانه جون کہ مهربان زاد دین والخیلا والبغالا والحميره والخیلا فداکی الله رب عزت اسنا والبغالو خجر و خرونا بغال له دې پمېث ذکر کړو و جدادا چې د خيل او د حمیر د او دا, او دا از ملب نکې دې بغال پیداکي فچر نو دې وځنه ول بغال دی پکې مېث ذکر کړل ذکر کوو هغه پارا کې سوار کی تاسو پاغي وزینا او خایص وي ويخلق ما لا تعلمون ويخلق کلاکی الله رب عزت او څنګه او باندې دې یو خلقو صيغه مذهری ده اور ادبی کی صیغہ مضارع و حال <سؤال> باندھے هم دلاغت کی او قراتنی کی زمانہ باندھے و یخلق مان حزم پر رازی آینده گی هم پیدا کی هغه چتا سمې تويږي ډیر دغه انسان ته معلومه ده الله را عزت پیدا کړو څومره وخت کی تیریږي انسانہ قر حیرانیږي دا کان ټیټر دا موبایلې ماموری من رکاړه ده دا زينه څومره ډیسو پکې راځي وخت تیریږي الله رب عزت نورې ایجوجه لوز زينه پیدا کی وعلی الله قصد السدین الله رب العزت فان دی قصد استبیلی قصد استبیل یوم آنا املا مامن نبی رحمان کنی تعدیل استبیلی برابر والدلار دی اللہ رب العزت خلکو تا غلار برابر ای فسوکتی دی یا سوکتی نیزی فالله ورتخیص او تفتیر مدارک ذکر کری تبین و طریق الواضح المستقیم و الدعا بالحجج الله رب العزت نی غلار کړي واځي کړي دا او دې ته په دړېلو انسانانو ته دعوت ورکړي دي یعنی څناول د سميلاري دي الله رب عزت یا خلق مننه باز لمر په خاص ډول سره کوي الله سمون کوي نه سمول کوي دې غلار خلق یو استمای ومنها جائر او باز دې نه تګی لاری دي سګول د مبارک رحمت الله علیه وسلم الاهوا او البداه فواحش او البدع تلاري هاو تګی لاری دي بچرید اللہ رب رزد فزور فقشوی وی لحداکو مجمعین خامقا به هدایت پریوی تا سغون لطان فاللہ فزور هدایت نکید. وواللذی انزل من السماعی تابل دلیل اخلیس الورم. اللہ اغزاد دی راوری دا برنا باران زستاسو فیدی دا پاران منو شرابن بازدین سکل وی د دا پارو بی استمالی. و من ها ده دینا شجرون و نیفی پده که تسیمون تا سو سروی تاروی ناغمت غطیقی یعنی خطیقی تی. ایون به طلاقون به هیت درعان پیزم و زیتونه زیتون زیتون او زیتون خوانه و نخیل و فجوره والعنابه او انگوره و من کل تمراد و هر کسو میوونه اللہ رفزستاو ده پارا پده باران دو یقینا پلی که خامقا در ایلی ده پار دا کوم یه تفکرون که سوچ و فکر کوي و سخرا لکم اللیل و النهار اشپاگم دلیده که اللہ رب بلیدت تابی که یا کار که لگولیتا ده پار اشپا او رز نروس بگمی و نجوم و متخراسم دی امری او سوری تابی بی پوکم دللہ رب بلیدت که ورته ورد توینوها و کیگی زکر و تَدَبَّرْ بِالنُّجُومِ وَلَسْتَ تَدْرِي وَرَتْبُ النَّجْمِ يَفَالُ مَعِيشَاؤُ تَدَبَّرْ بِالنُّجُومِ وَلَسْتَ تَدْرِي وَلَسْتَ تَدْرِي تو کو فکر وکې سوچې ستنه کوېږي ورَتْبُ النَّجْمِ يَفَالُ مَعِيشَاؤُ دستور ورَتْب هغه څه کې سجل هغه وخت کې تاریخونه چې تاسو ورنې ځای شروع کیږي سورې د الله د حکم تابع دي چې الله رب دې دورت حکمو کې اقمت وکړي یقیننم پدې کې خامخا دلایل دي سفاراده قوم یا تېرون چې اصل نکارقلي و ما او هاغه چې پدې تا څلره فلر دې پزمه کې مختلفن الوانه مختلفي رنگونه ده هغې یقیننم پدې کې خامخا دلایل دي سفاراده قوم یاد كرون چې پنهون سيټ اصل لي او هو اتم دليل اصل ومانظر عم وموداس قتم الله غز تختل الببحرا تا ب کل د دراب یا کار کې لوور دراب لط كلو من هو لحمن سوين دی د پاه چي ج نه تاسوخت و ت تخرريمن وحلتن اوروباسي تاسو نه کاي حمراد اللولو او مررگان دا تمررا قسم کسه تونونه چاون تا سغې لره وتپل کا نه بس ک ص موااخ کوېږي شلوون کې سره کوون کې پهې کې د وو موااخیر پورتبي ویللي شل ما ان وشمال معپوتین او بوشل اول او گز طرف نه ما اصطاو ده انتره ده آوازه دس او بوشل اول چه صده دوم را پتیزه زی چه اغشلول ده وجه نه او بو یا آواز پیدا که اون کشتری چه کل زی مخیزان تا او بوشلی لاره پیدا که یا آواز بنده ورسری زی ولی طب تاو من قذرهی او دیر پارا چولت وی تاو ده فضل دالله یمی رسک حلال نه و دی کشتری ده سمر خلق والله را برزت ر خلک ددي کلوون کدي س خلق ف کتونکی سفر تو اون کے تجارت خلک داونه چتي را کوزيت نه هډرو الله رب بلجد کار رووان فري او دی د پارا چې تاسو شکر رذاقی عاله تشقون من رولماني ذکر کوي تش قورونه نمت الله جد توشييد د الله شکر تاسو ذاقي د الله د نمت شکر دا د الله را بلج تعابداررييوقي او د الله را بلجد توحي دا تاسو اوقااف الأاروي اولهاخ الله راپوجت اودوې په نوک کې روازې غروونه ان تممي د کومې الله تممي د کوم چې کوونه خودي په تاسوان دی وان هاار نو جاری کوي الله نیرروونه او برن نهلارې د الله کوم تا تدون دی دپاره چې تاسو اللار بیا مووم یا خو تا تدون مدارې کوي الله مقااف سفر کولو ارسو پا گر روڑوی چا تا بیوزی ام نوی معلومو اقبل مقصد تا پی تا سو غورت دی دوین مدارک ویلی تا تا دونا الى توحید رد دی کن تا اوز اللہ یو والی تا اوچ دی رد دل بوشی تا اوزو سوچو کنی چا اللہ رب العزت تحسیزونا پیدا کنی دی و دا دی پیدا کنی که یوزات سو دی چاو اللہ رب العزت دی و علامات او نور دیر علامی انداللہ وَبِنَجْنِي هُم يَا بَدُونَ قُصُورُ بَنِي لَذَمُومِي لَا لَارَ وَغَيْرُه پدې برابر څلولې سفرونو کې اَپَمَي يَخْلُقُ كَمَا لَا يَخْلُقْ أي هر اوزو کې پیدا کې mə슬وق کې دې شي پېژندل هغه چې هغه پیدا کوونکی شي کولې اَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِذَا صَدَّنَا عَنِ النِّعْمَةِ أَحْلِي او پشميري تاسو نعمت الله تعالی لا تحسوها نشیت و رفول اشمار ده غیم این اللہ لغفور الرحیم بیشک الله رب و لزت فا مقابقون کے محرومان ذات دیں مقصی صورت ابراہیم کی جزکر کیون تسایت کی و این تعدو نیمت اللہ لاتغسوها <صوحا> این الانسان لظلوم کفار اغزا <عرض> چاست دکر جزت <دلت> و پسر این <اللہ> غفور الرحیم رولی لغفور الرحیم وجد آدھا سورت ابراہیم کی حال درائم ذکرو کہ کیا کر ان انسانو نعمت کی تھی انہوں نے بھی حال درائم ذکر دے احسان کون کے کہ رب العزت دے یہ انسان حال ہے دنیا کے جب عام طور یومیں میں یہ کوڑ دی نکوڑاں آوے کہ کلا تھا ملما نے خوار کو کی مہاد ملمن تے یہ شکر ادا کی جتا زنگ گھر کو او ملما هغه له قربشو کوردا کی کړه ساتو تو نه نه تا د نن دومره عزت وک او را توانمره لکړو تو قرانی شریف د ابراهيم کي منعم حال مونم به حاضر کړې انسان ما د الله نه مچنه کړې خو نه انسان لنذنوب تفار پاکار خدای و چې انسان شکر ادا کړي د نعمتو او بیا انسان کړي نه شکر شل ځل چې الله نه خپي او دې دې کې هغه الله رب ال عزت دی نعمتونه کوم کې دا ذکر کی سره دې انسان نه شعوري کې الله رب ال عزت ځان وګون کې مهربان ذات دی والله و يعلم ما و ما تقولون او الله رب ال عزت بهږي هغه کتابو پټوي او هغه کتابو ښکارا کوي والذین یدعون من دون الله او هغه کسان کتاب سوی راغره کوي سیوا الله نه ولې بينا دا نه دی غوټانه په سره کې وي غوټانه ماتول کې اندازه شته او کني کان خلکو قبرونه درګاوونه دې ته دې په دې کې نشته دي نوځل قران کې شعبد عزیز رحمت الله علیه ذکر کړی ولې چې اې گزرغو ینيو مولوی هاغ بزرګان هر نیکان چې تاسو رحمت دوی دیواله الله نه لا يخلقون شيئا نجي پیدا کول څه همو خلفون اودي پخله پلا کې شوي دي امواتون غیر ان ماتتون بړ دي غیر ان لریژوندي ز ک سوال را ځ چېدي وي مرواتون غیر اح و مورات نهوتان دي ځکه هغ بړي دي او غیر ې جووندي سره پېجننو او ک تاسو او مراد دینا غیر الله را امی اذکول دینا خلقی سال اسلام را امی اذکول دی آخو مرنه دی جونده دی فرشتی خلق را امی اذکول دی خو جوندی دی مری خوندی دی دا آخری جواب شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علی ذکر کردی دی تصیر عثمانی کی دارن مولانا اولام اللہ خان و احمد اللہ جوار القرآن نورو کی ذکر کردی ام واتن یعنی امرگیدون کی دی پایت یا ممړی دی یا آینده کې ممړشي غیر احیا ملي کندي هميشه د خاروبو کندي نیوي حسین کي رساله صلوات والسلام لا جنده دي عمر کو بشو اوقات په راځي فرشتيک جوندې دي ملائکه جوندې دي خدای کې مفخ په راځي ویني مرګي اني هميشه د خارو جوندې کې دي نیشي و ماي کې اورونه او نه هېږېدي چېیکه به دا پرتکې شي اوېان به قیمت پرت پرتکې شي چې اوماونه یا ی بس شور دا خو چې دی فکانېې بس شور راشي الو کوم واحد له توهې تفردي اللهستاسو مګار ساسو الله یو دی الذي نه لا یمنونهخرتي پهه کسان تمان نه وړي پاخرت قلوبهم به ازون ددی منکراتون انکار کی نه توحید ناز دی خضرنا او دی کوون کی لاجر مقام الله اندجر مری مراد قعن ما یسترون و ما یودون وی جا غجیب پٹی او ها غجیب خارکئی بیشک لا یحب المستكبرین محبت نکئی زانغت غڑون کو تر و اذا قال يا عبادي الذين ما ذا انذر ربكم ترى ليقري ذرب التاسو قالوا ايدي اصافر له ورين تسير فخانو ويحملوا اوزارهم ديار اجقدت قريب بجنقل كاملهن كورا يوم القيامه فورض قيامت باندي ومن اوزار الذين اودو يودا كسانون يظلونهم في غمران في دي لرا بغير علم فلا علمي يسرى انا سا امعذرون خبردار ډیر دی هغه چې دی ووچتي کوټکی وی دین چې سوال دار عظیم کومن اوزار الزی اومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم هې دې کوم گمراه کړي داری بوج مهمه دی او قیامت اوره وی وراته زرو واجبته وی در اخرا قرانی شریف کې تلل کېږي الله ذکر شي یو بارو چې ته اونکه د بلچا چې هر انسان خپل بارو چې به څنګه د نورو شي داغې جوابه اختر ورمه دا چې کی مرادی جلونو بغیر علم دي په خپل ګناه کې کم دي خپل ګنامو نه کوي دا غې باعث موجه دي زم چې کم خلک دې گمراه کړی دي دا غې دا گمراه کول ګوج دا نه چې دا غې ګوج دا غې دا گمراه هم وچې کم چې گمراه شي یا خپل ګوج خپل موجه دي دوی چې خلک گمراه کړی دي دا غې دا گمراه کول نبی علیه السلام فرمید که امت پرد نیک امال انسان دا اغنی کئی وزده پار سوالی جوریشی او بزامل انسان دا گناهون انده پار یو بوجه یو دا و پده باندیو جتولیشی بیاو اللہ را فرزد فرمی علیه السلام فرمید نبی علیه السلام فرمید دین دکی را دی زکر شوی علیه السلام دیر بات دین حاق چلی او چتین صدر مکراللزینو من قبلهن ان کی سلامات فرید گواہ کسانو چې مکتبي دي نو ات الله غنيا نهم اترا دلک الله رب الوجد غنيا نهم عبادو د دې باندې مل قواعد د دې خنا فخر علی مستقوم فتروی غردل قدیمانی چتونه من فوقیم د فاس د وینا واتهم العذاب ورکی د عذاب منه تلائی شورون دا زینہ کې دین کویدل مراد یا خدین بعض لمو ذکر کې دی وننیو نمروده نمروده یول ماري جو کړ و اریبان پې زره پور د هغې پنجز دهره لا سر چې د هغې اوګدوا پ میاب تسم او دری زره لاسه پ لاه او در زره لاه پلنال و یلووی تیار تار الله ربوږ دې چا ورزول او د دقیق نه والا ما له وې تو کړم چې ولا او ورزول زين دا دې دا کناې د خلا��ات نه الله ربوږ دې دې په هلاکت نه مون نه ورل دا ابا دې روه د غربې کې ثم یومل قیامت یوځین بیا فرز قیامت باندې رصابک الله ربوږ دې او قمي الله ربوږ دې اين شرکائي الزینا هم دې کې ریکان جماه ونتم دشاب كون کیم چوی تاسو چودلی پی انتظبار دا اږي کی شخص ازګی چودلو کوملی کی یعنی کیا به دا اږي په خلاف خبره کوله سبا چودلی سبا غوڅه کېدلی یره دا وړي زمون علي حافظ زمون ولوري کرام او خلکو څخه خبري کی وی اغین سن کیږي نو کوم نيستا هر شریکان دا اږي چې allegations خبره کوله چې سن کوله ته زمرا اوسه شي چې بالکل چودلی وشي دلیبا تشاهدون فيهم تشاهدون وطاسو تعقيد خلاف فوريدلوكي قال الذين ابو ياكسان اوت العلمات وارت ريش وارت علم ان الخزي اليوم ودسوء على الكافرين جيك نند رسوئي نندزي اوازاب فا كافروا بي هذا الكسان تتوفاهم الملائكة تروف عقيد دين فرج في الظالمين انفسهم فادي سهالكي جزي ظلم او دی ورته وی را ما کو نا نام وینسو نومه عامن تو ان کی بد مخ ثغلن کرن لکړي بیشکہ الله رب العزت کو azi تا اوط باندې چتاوتو شامل کوي فذ قلو ابواب جهنم یا کو یقال عند الموت <سؤال> مر کو وخت کې ورته وی لکېږي داخل <سؤال> کي په دروازو د جهنم خالدین فيها همیشه وو ستاسو په دې کې یا خدا مراد دی کہ ابواب جہنم نے مراد ہے قبر عذاب نے مراد ہے قازل موت دین سے بلاک کر دی سیدے نے کہ ذی پجاں نہ یعنی قبر تو داخل کی عذابوں میں استفاضہ کر رہا ہے او نے غیر اسلام فرمی القبر روضۃ الرياح لزیاد الجنہ او ففر من ففر قبر من قبر النار تا بار یا خدا جنت کے باغچوں یوا باغچہ ہیں یا جہنم کے کندنا یا ده دیو جنورت وی لکھی یا دو م اووق ک تهویل کېستا دپاره جاننم عذاابونه او داپدي تهویل اوویل تا مرک ووقتي دداخل شي په دروازو د جانممانې همه شوې پهې بالا مول متقببرين بر بدې زیېر تبورواله وقي لل الذي ت ویللي شا تخوازار دي ماذا عنزلهرب د قالوا دی خیره د خیر کتاب را لګلې دی خیر را لګلې دی للوینه د پاردا کسان احسنو چې نیکي کوي په دې دنیا په دې دنیا کې ښه کسان دې وپارني کېږي نیکی یا خو بزناده نیکي یا مرادنه جنت یا حسن مراد نصرت او فتح الله په دنیا کې ورکي ور دارل خیرون او خامخا پور د اخرت بهتر دی او ډیرر خې دارو مقیین کور د متکیوته شي نو جننا تو جننتیادن د مګري والا داخل به شيدي حغې که روان بهوي لاندې د هغنه نونهامې شوي دي پهې کې یبا د پااره ددي په دی کې ماشا حال ددي خو شي دغتې ب لور دومونږه متو تهنا حغې کسان ته توفه ململلار کتو چې رووب اخلی د دی نه پرې وې دې بنا دا خیال کې چې دې خوشاله وي دوی وین یا خدا پلاه من شرک سات وي دې شرک نه به من بعضه نه مقي طيبين من دین تنوي د نېټه پاکه تم رو أغ پلي کېږي درې معناتو دې بنا پازي ني زكيتن افعالهم واقوالهم د دې و نه غان انتقا و نه غني کړوي امرن انتقا صفاعمل با درست حال که بده دی نروح واقع یا توییبین باز لما مانتی انتکون وفاتم توییبون دی دی دا وفات که دی ترازی دا خوشاری پا حال که بدی ترازی دی چی کلم رکیگی دی با خفنیوی غمجنبنیوی بلکه خوشال خوشال دوی زکالان اکبالوی نشان مرد مومن با تو بویم مرد مومن با تو بویم چون مرد آیت سبسم او نشان مرد مومن با تو بویم د مومن نشان در تخیماتی که مومن پی جندل غواری چو مرد آیت تبستم آست کلی چه آغا تا مرد رازین و ده آغا پشون رو بانیم موسکا بوی با خاندی با مرد پا وقت که با ده خوشال خوشالی چی خفا با نیوی بلال رضی اللہ و طرح نومو چه کلا و پاسی یه خزا ورطا جاری خزتا وی ولی جاری وی ترانی جزاک دیدی وی پا دی دنو مثال خدای دی چې موږ د دنیاي کې منزور یو کا او څنګه چې اخرت ته ځو نو موږ په دې اگر ملاوي کې بدلي که منزور ته چې مزدوري ملاوي نه هره په کوچا دی نو ته والله د دې بدلی راځي دارنګ حارام بنې بلخند رضی الله تعالی عنه حارام بنې بلخند رضی الله تعالی عنه نبی اسلام ته کسانو لګل لاټي ثاني دي چې اغې ته دعواد ورکړي خله چلا د دې چې حارام بنې بلخند رضی الله تعالی عنه دوی تاسو دلته کې او دلته مرکزونه د دې دې کې خلکو ته د دعوت ورکوم د څنګه د آوازو لا اله الا الله و یا يا د آوازو یو ظالم روته د کورا او په خوشمان دی وښته او کېنی یو طرف او بل طرف کیوته حرام ری بلخان دی الله او تنوي تو ور بل کعبه تو ور بل کعبه قسم دې زمادکابي پر باندې د کامیاب شما. اغام مرد حقیقت ناکامی بیانک گاری. زکان ته فتوا چې مونگ یو زادت پارم رو مونگ تا وردی اجار و بدل ملاوی گی. ظالمان روو تا او نور ملگیری چنین پا دی خوابون را سلوی نور سوخون بی. چی دی فراغن رو رو مشهیدان تا. دنیا نزی حقیقت دی بان دی خوابن می بی. برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی روی قبیب رضی اللہ و قر او پیغمبر دی الله <سؤال> تعالی پر اوکه او قداقداري ورترشي وا قاتلونی و چیکار یونی و قانتی کور او پیغمبر دی الله تعالی توي تاسما ته دو رکات مزد ظاره مهلت راکي دی مهلت ورغه پیغمبر دی الله او زر زر یو کوي چرانه بیا ورته یاد ساتي ګړي زمو مزد سنوي تاسو یي چوس ما او کوم ګيرو د زمو نه خدای دې دफार اوکو چې اسنا وي یا ده ده مرگو یارده او یا صافيقو رمون ده مرگو یارده تی کلیه نو بیبر دی اللہ وطمده اشارویدو لقد جمع الاحزاب حولی و اجمعو لقد جمع الاحزاب حولی و اجمعو قبائلهم كل مجمعی لقد جمع الاحزاب حولی و طبالي لوگوں وسط جماو كل مجمعي قمالي حجر الموت واني لميت قمالي حجر الموت واني لميت وانا الى ربي ايابي ومرجعي وانا الى ربي ايابي ومرجعي بلست ابالي ان اقتل مسلما فَلَسْتُ أُبَارِي إِن أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ عَلَى أَيِّ شِقٍّ لِلَّهِ كَانَ مَصْرَعِي فَلَسْتُ أُبَارِي إِن أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ بارليله او سوالې ش مم ده في ذاتل علې شان یبارلي على او سوالې ش ممز دا اشارو مطلب دا په پانسي باندې دا ووي لقد د جمال احز حولي جمعما او كل مجمعي deka suruda direde liman rajana shividi qabal har sidan sarajam kirdi jama panthi waqatl la karan to yaad sati kamali hidrul mauti wa inni lam yitum wa ana ila rabbi iyabi wa marji'i jama da para da marni ما tabin پارا ma da para khasi mar zaat la de zullah ta wapis ke man mar na de sun yeri gum على شتن شخص يلل الله كان مصرعي سنجل بيوم مسلمان في قتل كدل باني خفشي تبقى مصرحان دينبري ومددبان دي عودي راودي دي خد الله دا پاراودي دي دين دا وجنا وذات في ذات الالهي هي شام وبارك لعلاو صالح الممزدائي قطاس وينما توتي توتي عمكوينو دا اللاق وخشام زمادا توتي توتي بدن طول براهم كي دي ديوز و يو بزينا مررک ی زل زما بهڅنګه پیدا شي د اشعار اکتر او لما چې زمونږ د ساه د اشار وي ور نهقیمان د خاریره ممثلله عليه د د ل اشار دکر کړي دي او رثال ک او زلمه هغه محنامت تو دي اوستون لااکم چېوه د هوب پردي الله وطالان زندگی ما لکې وه پایې ما هغه تله اشارې ذ دي یپونونه سلام علیکم وي ورتهه فرت سلام علیکم، سلام دی فتاسو، یا بچهو دی فتاسو ده هر کتم تکلیفنا، او دو خلو بما کنتم تعملون داخل شه جنةستان، فسبب ده ها غشوی تاسو سامل که امکین، حالی انزورونا الا انتات یوم الملائکتو تخلیف، دی انتظار نکی، مگر دا اچرا بشری تفرشتی، او یا تیا امر ربک، یا را بشی حکم درب یعنی حکم دا عذاب دربستان، دصېفه عن الذي من قبلهم کار کړو هغه کاتانو چمر کې دي او ظلم نو په الله ته وی باندې لیکنودی په خرو ځانون ظلم كون کی اصحاب هم فسورت ديتا سي اعتو سزا ها کې دي عمل کړو او ناظر شي په دې باندې ما كانوا به استهجو سزا ده وه خو چودي راهي کی ګون وقال الذين اشركوا لو شاء الله لماشاء الله ويل باقانون تجاجرملاذ کل تی قالوا هذا استثناء دا خبر ودی پټو کې ګو کوله کتر یې الله کوښښوي ما عبادت نه مين دونیه من شی مونږ عبادت نو وکړې سوا الله نه هیڅ شی نه نو ولا اباونانه مونږ نه زموږ لارانو من دونه من او نه ګوي حرام کړې سواء دهوكم ده اللحن السبتیس اللح فرمیده و سکارك و عقصانوش مخجده دینو فحل على الرسول إلا البلاغ المبین فسمشه كبه پیغمبرانو مجرس والاختارات اللح دهوكم ده وحید كل امت رسولا او تحجیس را لجل منفعر یا امتك پیغمبر ان اعبدوا اللحا ذا شئی بعد ویتنی او تواؤوت او زان بسکی ده تابی داری تواؤوت شیطان یا تواؤوت کنکسی نورویل کلو ما عبید من دونی اللہ او اغسیس یا لحنا بغیر زاغی عبادتی ده پوکم ده تواؤوت ده یا اند غیر الله ده عبادت نظان بسکی فمنهم من هدا بس بازی دینا حاظوکو چی ادایت بانی شل پنی غلار شل ومنهم من حط تالیه الظلالة او باز دینا حاظوکو چی تابیس شپاگی گم پڅيرو په ارضی پسوږه دې پزم تکې پسوږې کیفکان اعتبت الملکذبین څنګه یو انجام د ورځې نو تین تحریف علی خداهم کچری هرک ته ہدایت دی دیوان پس بشک الله رب لذت ہدایت مې کوي مې یو دلو هاراو څوک مول دې ګمراهی په او نه بدی دا پارا من نعسرین څوک وَاقَصَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمَانِهِمْ وَاقَصَمُوا او قَصَمُوا اُخْرِ بِاللَّهِ فَاللَّهَ بَعْدِهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ رَحَ قَصَمُوا نَا معلومیه ای قصم تی مُشركی روان خوڑه دالله رب رضیت کنو معنی بی قصم خوڑه ننسا با مسلمان شی قصم اخری نعوصن شی قصم اخری کلووی ده پیرو آبا تا زه په می قسم میږه قسم دی کله دا دا قسم نه کی قسم سره غلا کومه قرن شي حدیث کرا دی من حلف بغیر الله فقد اشركان تا جه الله نہ بغیر دا کوم قسم و خوره د شرک کوم در به پوری چې قسم وکړو نه هغه الله باندې قسم وکړي روایت کرا دی او ځانې بیماره و, و بی ما خلق په وخت نه راتله سپېږې هم قسم وکړو پیغمبر توبه وکړي القصم داوته في والله لا ابي هو على عضيف اهله والله قصم بلال ابي هو على عضيف اهله الزلذ دور بمن منوز بني جنتي ابن غافما ديكوت دكم المان عمر لا ابي قال عضيف ابي فيج قصم خريف اللام بني كريمه سلمان تي وزنت قادر پس د مونږه خريپ الله باندې پاکه پسمونې لا یع رب الله مینه مود پرته باندې ک الله رب ال رحمان تعال ر څوک مونږ شه بشکا وعد الله رب ال ذ تریاستن لیکن بیا دخل کنا لا یعلمن کویگی لیوبین لهم الذی لیوجن لهم الذی دیره پارا تش بیان کیوازي خریتا هغه تو یفلیفون پی کی اطلاع کړی دی ولی آلمان لذینا کفرو او دیرا پارا چه سرگن کی خکارک اللہ آغا کسان چی کافی بی انه امکانو کازی بین جیقینان او دید رغجن این ناما قولنا لشیحن جیقینان وینا زمونگا دا پاردیو سیز ازا اردناهو کلچرادو کمونگا انه قول لگو کنفیفون دا وال نه حجرو في تبیر الله حال کسان کې ج وکوو في صبی الله فلا الله کې من بعض استعمال زلیمون چېدي سره ظلم زیاته او شم لا نوبغوي في دنیا حسناقااض بهورمون في دنیا په دنیا کې حسنا خستان لا نوبوي في دنیا حسنا ګمت لبونه دي یو والله ما مراد دینه في دنیا نه مرا مدين زیوار کو تا په مدینه کې خېستان او مهاجرینو ته الله رب ال عزت مدینه کې څومره خېسته زیوار کوو زمیم قول د علایم عباس په داسن شاوی او قطاده رحم الله علیه دی او ویل نو به انهم په دنیا حسنا ارزق الحسن ورکو مونږ دی تا په دنیا کې خېسته رزق خېسته خېسته رزقونه ومونږ دی چې دنیا کې ورکو دریم قول ده دی مجاهد رحمت الله علیه ذکر کړی اې دنیا حسنه ان نصروا علی عدوهم منبا دیتا امداد ورکو په دشمنانو دی وی هجرت یو په خولې کو په دشمن او مهاجرینو هجرت وک نو پیغمبر اسلام هجرت وک پته مکه الله رب عزت ورته چې دیو او انجام غاوی دی دلورم خوز زحاق رحمت اللہ <سؤال> را امام پورتگی نقل <سؤال> کرده ده لنو باوی انا فی الدنیا <سؤال> حسنا انا او لسان ام سویتیم ام تا د اشتیاو جب ورکو دی با ام رشتیاوی او روستو خلق په پا دی بارکی با رشتیاوی سوک بیه پا په نوم نم ناخدی او صحاب کرام رضی اللہ وطم چه جتو که تروسا پر در خلق پزنو که سمر امین و محبت ورسل در خلکو پروسی مخیصه جبه که خلق بلدی که بارا که خلق خبری کهی. قول لنباوی انو فی دنیا حسنه نمراده خطوح البلده ده دنیا خیصه خیصه ایلاکی مون بدی تا ورکو دیتی کل جادونه کوي مون بدی تا خیصه خیصه خطوحات ورکوه یا فی دنیا حسنه نمراده دنیا که خیصه ازد که نمراده که مون بدی تا نصیب که که هلم دی د هیجرت طرف څوک دلیرکی نه دا څوګنوې چې ما په علاقہ پرېخه زه به جنې ذلیل شم بلکې زه الله په مې ذب او تخصه ورکم او دنیا شاهه تا ابو غریره رضی الله تعالی عنہ مثال مکه پیټیوم ابو غریره رضی الله تعالی عنہ د دې علاقې ګورنر او مشروب ګرځې خلکو ډیر عزت کولو ابو غریره ځان سره لګیو طرف ته جیدای شې او ځان سره لګاړي ابو غریره څه خو هغه سره دی چا ځان سره ساتي نظر فقیر علی ساتلی روٹی بیا تا درکو یا نور استام مزوری نه وا او کچا بزانسره غلام جوړ کی نوکر به جوړ کی ما علی کو وصول اور استاو خو خانه او پسنو تا 10 دقیقو وګی نیولې وی تا به روز روز پیدل مزوری نه کولم او حاوی به بناستو نور ځان ته دقت په قبر یاولی واګورې نه تاسې او نن تا ده دومره الله عزت درکه چې تا خلک دومره د عزت په نظر ګوري یا ابو هريره رضی الله تعالی وہ الحمدللہ الذي دی جعل الدين قواما واظاهر ايراط امام الحمدللہ الذي دی جعل الدين قواما دل الله حمدنا تارثنا آزاد لربي دي دين مضبوط دين ګرځوليدي واظاهر ايراط امام او ابو هريره پرانغي خلکيم ديدي ما معنا مشکلان ګرځوليدي ابو هريره رضی الله تعالی هجرت سلمان فارش رضی اللہ وطم تو گورا صحیب رومی رضی اللہ وطم تو گورا دلال عزش رضی اللہ وطم تو گورا چاہ دا فارس نا اجرت کرنی چاہ دا روم نا اجرت ہو که چاہ دا مختلف و ضیور نراغ للمدیلہ اللہ را بر ازت ازت کیوندی تورکر مخاما خازی بورک و ممدیتا پا دنیا کی خیصین ازت او اجر دا اخرت دیر لوئی دے لوکانو یعلمون کاش پچھر د حال کتان تصورو کی وعلا ربیم جتوکلون او پسطل ربان دیزان سفاریم وما ارسلنا من قبلکا او ندلی گلیمونگا مخیصانا اللہ رجالن مگر صدی نوحی علیہم چوہی بکولمون دیتا فسألو احل الذکری ان کنتم لا تعلمون فسألو پس تکوسو کی احل الذکری تکوو خلقنا ان کنتم لا تعلمون بچه اهل الذكر المراد سكن سوري رحمت الله عليه ذکر کړی مؤمنان د اهل کتاب ته مرادی تاسو چې دغه کتابو کتاب او ایمان والے خلک دي دا دي په پوسو کې هغه هم درته وي چې الله رب العالمین د سم ربيان استنام را لې ګلو هغه پسړو کې را دي ګلو ذین قول اهل الذكر المراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اهل القران ته پوسو کې تاسو القران شريف او خلقونه کتابي او مسلمانینه کویږي دریم قلاده اهل ذکر نه مراد اهل علم وي ولا عقل ولا علم ولا ثم خلقتي داغنه تفوس کوي يا کو پدی بار کی دې بيان السلام تر څو کوي يا دانانه کوي مو نا بدتو تیرت وي الله پیغمبران رعليه دي يا هر مسئله کې تفوس کوي هغه bertanggung کوي بالبينات رعليه مونګان بي السلام په واضح دلیلو ارسلنه ما حس دي ديګرو مونګان بي السلام په واضح مراد دلائل اقلیان و الزبری و پستهی طوبانی مراد دینا دلائل نقلیان و انزلنا الیکا مراد دلائل و وحیی اورا لگل منتاد ذکر یعنی قرآن شریف لکتو بینا للناسی دیده پارا چی تبیانو کی خلکتا ما نزل الیهم ها تکرالی گلی دیتا ولعلهم یتفکرون او دیده پارا چی دی سوچ و فکرو کیم افا من اللذینا متردتی آتی، آیا بچ بشاکتانی زماند عذابنا چوی که گناہونا، این یقفت اللہ بیمال اردنا، تا چوبا نماندی دیلارا لاپس مکا کی بلکیو بیماندی، او یا تی هم العذابو، یا برا شریط عذاب، من حیثو لای شورون، تا غزینہ چوی خیال جی با امنیوی، فوہ با امنیوی، او یا خوزهم، یا بون اسی اللہ رب بي تقلبين او ردل او ردل دي دي كي تقلب يا مخاطه تادر رحمت الله عليه ذكرت لي في اسفارهم الذي او ردل او ردل فكننك يوابدار يوقار الله وبدي كي نتي يا تقلب ذات رحمته الله عليه ذكرت او ردل او الله بديل رؤيتي درين اولادي على كراشين سی و پیسرو کیاولی راولی و دبو الله اللہ بی اونسیم سماغم بی موجیدین پسنی بی کمزوری کون کیا خلاسی دون کلی اللہ نا او یا قضاوم یا بونی شای اللہ رب و لید دی لرا علا تخوو فین علا تخوو فین یو مانا علا تنقو سین فی یری سرات کموالی سر ما زولت کم کی مارون بی کم کیو بینی سی دعزاب یا علا تخوو فین مانا ما تخوو فین تلا یری بےونیتی جریبے یری ہی دشمن وغیرہ نہ لا گونیتی بے شک خراب ہوتا دورو فر رحیم ماں خلق الله من شیء اینی گوری دی خلاصتا کہ پیدا کی اللہ رب عزت من سینت سزنا اتف یوزلالو کت ویاما و شمائی خ طرف و گت سجدن لله سجد كون كالله تا تابدار دللا وهم داخلون او دي عاجزا وله يسلو من السماءات والارض والله رب العز رب العز سجدكي يا تابدار دي تول ها سه جي پاس مانو کي رواه سه من پسنو کي ڪري مين دابتين دزند زرونا والملائكه دو فرشتيهم سجدكي الله تا وهم لا يستكبرون دي تکبر نہ کیں دلتا وی لا یجد ما فی السماوات و ما فی الارض من ذاتۃ و الملائکۃ یا قدام ذاتۃ لکی د فی الارض ترا او في السماوات متالکہ ملائک ترا اسمان کے ملائک خدمت کی اجازت دا ناور اللہ سے تابع ذات یممک کی ذکر کڑو ذاتہ ہر یسالرن کی سی تویل کی ما یت بول الارض حق تعریف صحیح نو د دین مزارېږي کړيږي خالصانه الله تعالی په نپتی رحمه الله دا په معنی چې کله زنده‌スル تروازو پرې چې سره د دې اعتراض نه راځي هغه دا ورته ځونه کسمه چې دې تکبر نکړي او د جراکتو فرېتو تشریحونه وکړم یا خافون ربهم یری در خپل نامین توقیم چې خپل څه دوي وینې غالب دي پدین وېقلو نما یمرون او کدا فرېت نه هجه په هر حکم کولې شي دا اعادت السيد universitario وقال الله لا تاتخذوا الههن اثنين دليل وحي او الله رب عزت پر میرے اللہ یعنی ہمیشہ لا تاتخذوا من اس الهين اثنين الہدا انما اله واحد یہ تینوں دا اللہ رب عزت الہ یود حمدگار یود فیا یا فرحون تھا زمانو یری گئی اللہ رب عزت پر میں دعا الہ من او انسان است حال دی الیاج راغس شوی دی څنګه شاول الله رحمت الله علیه تنمل ما من بلده الا ولها اله تنوب فلکی کی وجاز کلي نيشتين مگر پای که باطل الیاه هر ځان د پاره نیولې دي ځان د پاره الی هجو کړي دي او د هغه ایبرت او بندگی کوي هر علاقې ته جلاټ دي نو ګوره هر علاقې کې ځان د پاره جده جلا الیها قبرونه جارتونه او خلق داغی عبایت کی بندری کی. ذکا حالوئی مگر مومنوں پر کشادہ راہے ورستش کرے سوک شوک سے جس کو چاہیں مگر مومنوں پر کشادہ راہے ورستش کرے شوک سے جس کی چاہیں نبی کو چاہے خدا کر دکھائیں امامہ کا رتبہ نبی سے بڑھائیں نبی کو چاہے خدا کر دکھائیں امام شک... او قربان نبی سے بڑا ہے ذکر نندور میں بیرو دو هغه کلا دا لانا موجیته دی کبرین د سنگوی چې پکڑے الله او ته چې پکڑے محمد تو محمد صلی الله علیه وسلم سی تو کلا اونې دین او اخلاصون کې محمد دی صلی الله علیه وسلم او محمد محمدونی سی زارط بیا اخلاصون کې له سره نيسی الله نه اخلاصون کې بیا مشته ني دی رسالم اوني وی درس نن بیا څو خلاصون دینیش دی د نن دی رتبه حق د پیغمبر نن وو چې پکې بیا وی شهیدو جا جا کې مانې دوای مزارو ته جا جا کې نظر چرای شي دانو ته دې زیدارې نه خپل حاجی سنا سالونه لیکي بازارو جا جا کې نظر چرای دي مزارو او قبرستانو ته هغه ځای کې بیا نه ځنو منځې ورته نه توحید نه ایمان بګړې نه اسلام جاي دا خو بیا اجبته یبه دی څنګه را شه باوجود ته غیر الله <سؤال> منسه انکه تم هزارو تم بیازه کې منس انکه شهیدانو نه هم واړې دې شهید بابا ماته دارا کی نبی عليه السلام هم واړې رضی الله هم نیم واړې بل نیم واړې بل نیم او دا هغه باوجود نو توحید مې کوم خلل دې آئے نه اسلامي نه ایمان به نه ایمان به اسلام دې دا دې توحید کې وثوق نه ایمان بد نيزی تا مشرک خل الله غیر الله و رات نہ مصری دی حال کا چیند او څه یاره څه کې وستا خپل خواخې څه غوښتي نه کوم مسلمان ځان ته وی خو ځینګ غره الله یی باسی دی مصری ولو ما فستناوات ولو دې خالق الله رطا بيدار دی توله او څه کې پاسمن نزمه کې دي ولا دین واسبه الله رب الجت لره دین دي واسبه واسبه یو معنی دې نه حاصل کی واسبه معنی واجب اللہ رب الدین منی دا واجب دی بهر انسان مانی صداو منی د واجبان امام قرطبی رحمة الله علیه نقل کړی دي واسو ما خالص دا الله رب الدین منی خالص صلی الله در فارې منی ریاکاری او غیره بنه راوړي درېم قول تفسیر مدارک امام نصیر رحمة الله علیه ذکر کړی دي ولا دین هو واسو ما ثابتن دا ثابت دی جنته مده الله رب الدین منی د بلچا بنه منی یا الله سیومان اکرام رحمت الله علی کړه مراد عزیز دې کې واجبونه مراد شهادت والله الا اله الله و اقامه الحدود والفرائض اذا کلب منی د الله رب الکریم دې او غیر الله تتقون آیا بغیر د الله نه تاس دبل چانی ریږي و علیکم من نعمتن او جزا سبحانه نعمت احسان دې ومن الله فزاد طرف د الله ثم اظ سرظور بیا کل جوورتي تا تقف په تجارون ف الله ت تاسو فرات ج ورته وي ثم بیا عذا ک شف ظره کل ج ک ت عنکو استستاسونا ض فريق منکم په و ډ تاسونا في م فڪون در وخ سرشرري نوور لپرو بما آناهم ب د پاه باني چېمونږ تهرکي دي ف تا خ د ولي فافتمون پهذر چې تاسو پوه شي جانا لما لايا لمونه نصاً جانا گرد دي لما هاغ لايا لمونه چې کوږي نصاً هسا نصسا ما ل ترو مجا قوورتدي کردي د پاه دني ذ دی مما دغسنا ازقنا هم چې ورکي صلاحي قسم الله رب رضيط لتصالون عما كنتم تفترون ففوص روكي شساسنا حقا كويتا سولة زان نجولونك ويجعلون لله البناتي او زرزيدي الله رب رضيط لرلونا سبحانه فاجد الله رب رضيط ولا ولهم ودي دفار ما يشتغون هاجل ديق وخشي جنزان دفار خضيق او الله رب رضيط دفار اللو خخي تلالذي مراني شي ذتا من سريجين د عرب حبيب ول الله رب العزت كم جنهات جناتو لوري زنانې دي د عقيق سره وعده کړې قروالې کړو داغه نه فرشتي د جنګي پیدا شي وي د الله لونه دي او دي اسيدا والملائكه و بنات الله دا الله رب العزت دونه و اذا بشر احدهم تلجزيرو شي په يوتن د دي باندې میرون تاکي ينين زلا اوغردي وجوه مغدده مسودا که یم وي د دک د غم نه په ظیم غم چې انسان د هغې د وجه په بل خبره م شي یا ډېې خبرې نهشي کوې مري بندي را بندي تاوارا من القومې په ټېږ دیلهقومنا منسو د وجې د بد نه ما بشره به هغه چې شوي پزبانې ون ت على غورین دیوي ون ت او تم د له على غونین تر د له تو د رس ک ساتهې نو داپه ده عمي دڅو په ترانه یا ختم د لاره په خاورو کې الانسا اما يحکمون خبردار ډیر بد ما يحکمون هغه جلی فسلفی به تاسو lectures مو کوتلونه مشوره واخلې غوسکان رضی الله و ذکر کړی دا د غوسکان رضی الله و طهرانون هغه پا جهالت او وقت کې لوري شوی وا او نو په ذکر شي سورته یونس کې یخ فلا لور د کړه له غرتشې ما به ومخکخه کړی و او دا ګړوا په یاد راځي صرف دیو کا څاړ دا ستنو نږدې له ستان کې یو سره بغم جنو ورته وی وری غم جنات چې کوم را بیان حل کوشي اذن پیغمبر مانیو جرم شي او جرم رانده شي چې کله سفر باندې په تلو ما څه ته ویل کل چې ځو واپس راځه ما کلور میشي وانه ما خبر نکی تاسو څنګه سیمړه او کلو یې جې میشي وانه به خبر بیا بهو د لاړه اوښې بیا هغه لور هغه ب ور سره ګاونډیانو هغې کله ب سوه زه کېپلهله خیال سا اوټ دا تربی پې د کله به دا بیا راله نو پلار چې دی خپل پلارې وه خو نه پېژ دته ډېر ر مینه کوولله او د هوی تللا ک د دی ګاونډ ج ده تر دی چې کله غټه ماورته ډېر می نه کوله چې خهپه شه دا پهې تره ډېر می نه کېواته ووي چې دا خوته خپلې لور ده یا دا خبر وا اجتماع ورته لري مینا کولا او د څنګه ما ته دا خبرو کا اجتماع صاحب لري لورګا زم ما غیرت دې برداشتونه لاړم مارټ نیواغت ما ته ته دې jira خوم در تیاره چې دې ما ماګانو کرابو زم خپلم څو سننسه هغه مزه کې تلل دا خراب خدا ته ځاله کیم ما ته چره څه څه تیاره کومه ته بار باروي چې تقریر کوم ورته ونه دې ما شوملا ګور خیال نور وغیره دا نونه بزته کي پونرسي اوخه په خوشالي باندې ما ماګانو ڪري بوځه دلته ما پلار لار باندې روانه کا زماشو ما سړيري خسته خبري کولی په ما دې سيوزه کته چې جوور شاره بنجر راشي سوي وغیرہ کنده دېدا وتو او زه ما ذات دېوي چې ذاته واپس راختلې نشي جې روانونه دروي چې په ما خراب شاو بنجر کويو ما دې کړه دا ورخه تکه په اوني و زړنه نه کې دا په چې شو ډېر دې دې شروع اما بیا لري لري چې زما د پیرو وسوځي دا رادي قومي کنه بیا له دې پښېم به همې دلته راغلم بیا وسنګ ما نه ژوندې پاتې شي د دې ما سره ډېر مې نڅا غره راټي شروع کړو خو ما بیا په ورماس هم بیا نه ولا او بیا مې پیټ ورورځول نو بیا لري لري چې غوالی او دې رټي کی شروع کړو دې منې تله شروع کړو ما بیا پرېښلا ته درېن ځل شو زمې ډېر پلاس او وا کویته مې وریشتنا او په غاړه تر هغه نه تاسو ترڅو زماره دې چی اورېدلی هغه په کوی کې ان شهر شهر بنجر کویو بګې چی اورېدلی تر دې کوی چې ترکه ما چې اورېدلی نو ورته نه تاسو ما شه چې هغه به همړي سی وي چې جووالي او زه پیار ا دې پخیل نو او زه خپل قرباني په پیمانه په هر وخت زغم جنې نو دا رنګ ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ یاغه ما نه دوه کار مې شیو دي امرون یوز اتونی او امرون یوزینی یو کا کومه کندې فلکار ما جوړیه دغې دا خبره چې زما نور و आनंद څخه یو جوا کېوان چېغه غاټم شو ما ته روث معلومات شو دا زموږه ده زما غیرت پر ځای شونډه او ما بوذ تلان دلی پورځه هم د پنک اقا سمېته سره دوي چې ما به خېم نه ما کومه پرې نه خوګله او خندې ميدار چې ما یو بوت جوړ کړو د کجو ناجرش په وسملاسن اما د تجرونه یو بوت ګورم او ما ول دا زما د خپل خیال ساتي جهالت کی مې لا کیږي چې کله ما سهارشه زبوګیوم نما وکړ یم بوت ما میرا واغس خوړلومم کله لاس کله پخلا ټول د ما ختم شو بیا وځیرستم مې خندلم چې زمونږه جيب خالی هو اوس په خندار الوي چې د شپې وې دونکو قادتو کو ساری زمونږه بیا ځاننه کې و همدې زمونږه څخه حفاظت کړو دارنګ او ستیا د تې خپله وااتله چې جارتې ماپې للو سټی وه او مو وا داوه چې آخر ما روانکه غواټه شوي وه چې پهلاره مې روانکه نومه روې ډیرر شه همد خو جببلله سپ نه غواړي او دا ډېره د شرم خبره ده د پهلاره ما ته د مینتې کورې چې ل در نه واده واړه تونونه غواړه مکومه دفن کوه تر پورې چېکره لاړمغته خو میدا حاللو نه وي ما یو پن دې شروع کوځل می اوټل جوړته اوټل مولا یوته مالکونو ما وډه را دبناکه زما ګیرو واغره کوم چې دې په پرایوټل نوراباو زر بیلې ریته اوټل به چاکنه میکله برابره کړه څنګه کونس ته دامي لاسونی ولا واڅنه تمه ورغزوله تاسو یې ما ثپالو دې یا دې بی پراتم سردا سکی ما چرې کړ زما لاس او کل تینڅو کله کپڑے به رانی نیولي اوټل به پوری چې ما ورغزوله ما تردیتی ما تدکوور که اکنده که کې رو غرزه لچه غیوالی او ما دا پاس دیخوا و روا شده حدیث کراویی نبی علیه السلام تیجراو آقا بایا نولا نبی علیه السلام هم جده لاغا پخفل دا رنگ بسن دا غلو نبی علیه السلام توی دول سکونی ما خیلی کوي و کمان دا جعلت که هم عدد داو شایی با دالون ویجوندی تخبولی جعلت که فرزق زای و شایر پرشوی یاو ځل به روان دی او څنګه کی روان دی مخانت نه روښیوی دی کلا په مخړه روانو یو ځې یولې دی یو ځې ته جوړه دی یو ځانانه وا او یو تر کاوند مخاوند وا ته وی چې کلا ماشوم هو شو اما خبر نه کیه هماري و غیره ولزور کوم دی چې اوږه او مخې وسفر کی روښتو سرځه هیڅ څه خبر هو ورې دا ده نه تپوڅه دی تا ځکه خبر وکړه د دیوته وی چې ما ته وی کله را موښانوbasin dide کې ماري وغاروه لا خپاکه او بس ګلبي گزاره او کمښت وخت نه دی او خالق نو ځان کریمي بوزو فرغت نکټې وهار واټوي مان اچلیو خانو کیزو خانو په څه ګرځنا تاسو غوځماو خان نديلی دی دیوته ورزیدې چې څه خان ولاړ دی ویکتم دی وېدا دی دیوته ویل <سؤال> مو خو دینه ټوټم پین کړی دی دايره ته معذري کوي فرغت نکو ورته ویل چې هغې مې او دا کوم چې تاالته خبره پوله لا ماکومه تاته ړه کووي تاالته ر سوو خان در کومه چې تا ما ته را چې مړ نه کو و یو وک عو خان را تکه فرزتنیکو هاورټ لدې و ورته ورکې نه او نور خانې را روان کو لا جې د نه را وستله عربو خبره دا خبرهمهشهور په چاکر چېې کېږي نوهغې فرزت نکهته راوللي او ور سر وډو خانو ورک اوخان م ور سر ووررکله من قبلتان باشده فرزق؛ ندا فرزق؛ cùng نداهیained و التنایکه <سؤال> ، ملکوله انه و نداهی ہیں جنو اولی با ماخابактер ای هذا زرف رسonos 300 ينهای از تمامбуه من ترامه و عشدرت من عشادت و عشادت فرزق صغرcem ones ج calamانه ام Niss Oxford و شاعر اطران رلوما اور سالمیزو رم نداب و مقابلاء باشده و عشادت و حتود لما ولم نداب او ج والشدر مقابل Luck تقانه commented او ده خبینی که ده خبینو مشرانو خط کارنامیزی کرتی. د یو مشر ده بلیل مشر زمون مشرانو کتا دا خلک تیرسی ویدی. بیا ورته ده آغیل رسو فرزک ورسوی اولای کعبای فجینی دیمیت لهم ازا جماعتنها یا جرید المجامعو اولای کعبای فزی فجینی دیمیت لهم ای جرید آخو مشرانو کستام ده قصیصوک مشرانوی تیراولا فجی فجینی فجینی دیمیت ل ان ذا جماعتنا يا ياري المجامع او کله چې موږ راځو موږ چې جيري راځم تهون کی خلق تهو خلق جمع کې خو نما پړنګ مشران ته راځم که موږ د خلک ته رسیدلی فرض که هغه شړیو د دې لیکو چې د خلکونه ماکی مان کېږي به واسه د تنکور نه وبښولی معرب کما عادت مهمان ختول دې نکې ته کولې میعاصدم دره افتور او په باور کې ما يحکمون يربط دي هاله <سؤال> دې فیصله کوي الذين لا يؤمنون بلا حت ذات فارخ جنين وقياغه په خبطي دا عادت په ټولنه کې ډېر دي اګه علي خوشي په هغه باندې خو ښه او چې جنې خوشي نو بیا ډېر ښه کوي تر څو ډېر ورکين وي يوم لورو شه خلقونه څنګه څنګه خلق دي راځي په جنې باندې ښه کوي طريقو بیا گزارتي زنانه په ډېرې ښه کوي ذکر دې دې استناد فرموي ولنا ناصطات زنانه کډقه ورو تدین جوانو ته مې دي نو اکل کو په کې زمره کمې په خپل مثل باندې نړۍ خوشحاليږي او زنانه په خپل مثل باندې خفقېږي جنیووش په هغه باندې خفقېږي حال دا نوی اسلام په کومي د باور کې ته هغه ده دا غینه مږي جنی پیدا شوه اوله نړیږي او خلک نو پښتنو کې دا مخه جهالت هاه عادت ته کې پروت دي په جنیګو باندې د ثقافت کېږي لله دی نه لاو میونهبلخرهتي لله نهغ و کې دومره پورې جااهل خلککو چې کلهعلک بیا اووش نخذ نه به ډیر زیات خوشحالو او کله چې ترتیجنې بهوشو لور بیاوش مخ نه به دومره پې خافغان کورو چې بیا به خې تاه سره نې کل همنا د خافغانو د غصې د ووج نه چې را جې ولووشه او کلهې چالکوشه داښه به عده تم ډیر زیات کولو او داغه د پارک از ما کې زموږه به هم راوړل ابو حمزه زایو تړې په جہالت کې تیر شویون دلیل اخر دې کړي لور یو شو الهو کې کلو شو دا ابو حمزه څنګه بالکل جدا شه د سره په خپله سر حمزه کې ده نه خو زشهر ویلو خو دا ویل مالی ابي حمزه تعالىاتینا تزللو في البيت الذي يلينا مالی ابي حمزه تعالىاتینا تزللو في ابو حمزہ لرسو کی ہوئی لا یا سینا جسر من کا راکل كي نکی رانی کی گنراتا تظلل فی بیت الذی یلنا فاعاتور کی سور اور سور آرام حاصلے جکموں تنز دیری جنی نز دیرا کر آرام حاصلے خونوں تن رانی دیکھی گی کیا ہوئی غضبنا علی الا نلد البنینا غضبنا علی الا نلد البنینا وانما ناخذ ما یتینا اوانه الله نني للبنیناذاو همزمون کا پوه جووان الله ن ندلل بنینا چې مونږي دپاره زمن نه راړو بچ نه راړومون خو خپل احتیاي پ ظمونمونږ پیدا کوو و نه نه نافظو مايونا مون تا تو ج سر را کريېمونږ دغې اختون کیو که لا را تظمون راهجنقي راقیمونجا سلو خ د هغې باوج دبي همزماتته غصسته دی چې ول دو داکثر دا پختنو کم را کمې ناانه چې لورانې کې نو زانانه ته او شووي تا دا د الله <سؤال> را پرزت تقسییم دی چا تعلق ورکاته جې ورکي نور بیاری د پاارهبل واز چې سره زما لورانې کې ایزام میول نه کږي داله جاارت عادت توسې دي چېلوریانو خفهېدلله او پاکانو خوشاره دي کوم چې الله را پرزت راسه کوه بل د الله تقسیم دی موور در کوي تا الله نه پیسې دي ور د الله نکی لکن هغې باندده خوشحاله شو. الذين ندفعوا الحق كانوا لا يؤمنون بالاخره ایمان روی په اخرت باندې مطلب تو دغه پارا صفات یا حالت به وي بده و الله مطلب الاعلى والاعلى رب العزت لرحم ستارينه يا سي تو دي اوجه او الله لرا صفات سلبي اوجه او چهت صفات سلبي اوجه سبوت صفات الله لپاره خالق به عالم به قادر به مالک به كيف يمكن أن يكون هناك صفات صلبية لا شريك له لا صاحب له لا ولد له نزوجة نخزش نشريك عجز نفاقه مصفات ثبوتية صلبية كم كان الله يعلم أن كل صفات تذكري نعام خيصة كم إذا يعلم أن نفكره نعام خيصة بل الله رب العزيز الحكيم غالبه حكمته على ذاته ولو يؤخذ الله هم ناسا کہ جرین نیولی اللہ رب عزت خلق لرا دے ظلمیں پس سب دے ظلم دی یعنی حق وقت کی ما ترک من دابۃ من دے پریخلے پدی باندھی من دابۃ ہی جو سر زین کے سوال دار ازنی ک اللہ رب عزت دا انساناں تو گناہون باندی امعقتن کی نیولی دماغ دز مت کا باندھی یو زندہ سر بنوی زندہ سر کو گناہ نہ دے رکع خداوت ما ترکا علیه انسان نبی له مقصد مثل هی انسان نبی حدیث نورز در سره گناه کړی راځه اونه په یی کې نیولې شي وایي علماء د دې کلیفې اصل لا ټول زم در سر انسان د فائدې لپاره پیدا شي که چې انسان گناه کوي یی انسان لا شي زم در سر وخامه خلقتم دا نور څه چې نوز انسان د فائدې لپاره دی چې وی رحمد اسماعیل رحم الله په سیرت اسماعیل کې دا نه څه ذکر کړی ولیکنه اخرهم لیکن وڅ تکې دي لاره اله اجر متمن تر ندی مقرره پوری پیدا جا غلون اوس کړه چې را شي نه ته دي لا يتاخيرن ولا يخدمون ان بشي مققوري انده غنا وي جالون لله ګرځيدي الله رب العزت لرا ما يكرهون حاجبي بدغني ما يكرهون مدارك غقال ذکر کړي دي يا همراز ما یک رونا لانکوسی همین البناتی پلزان دا پارا لوریانی بدگرنی او داللا دا پارا لوریانی گردی ویم ومن شرکا انفی ریاستی دیخ پلزان سرا شریکی دی پخل حکومت و مشریکی نمانی چه برزو دی ماسا دی مشریکی شریکشی نو الله پر ریاستو داللا پر مشریکی دی سنگن و سب شریکی و توصیق و احسنت و او بیانی جی بید أنّا لهم الحسنة سيخنان دفارة دي حسنة حسنة مانا ياخذ جاج كري جزاء الحسنة سي منتبه خيصة بدلا ملاوية وكاثر وبدعويلة اكروس بسرقاء وكبراشين یاد حسنان مراد مجاهد رحمد الله رحمد الله رحمي مراثن جنت دي بل منتبه فارة جنت دي لا جرى ما خامقه أنّا لهم النار بشكا دفارة دي غربوي أنّا لهم النار دي دفارة غربوي يني جهنم وانه هم مقرتون یکینان دیو په دې کې مقرتون مقرتون باندې یوم عبد الله بن عباس په دې مقرتون مبعدون دیبال لري کې لري او پجانم کوي چې لري شي جنت وران دي کې یومنا دې معنا له مقرتون معجلون ال دی موفرتونون یاددي و پهکې بد حاله کوي شيله تسم په الله رب پر رزت بانددي لپرله ال عوم من تحتتي سره لې ګريمون مدنو پمونو تا مخکتان ن بیار اسلام په ض نه ل هممون شیطانو بس س دي ته شیطانې مې بد آم پهوهول زا شیطان دوز بدی دویننم دځوم ولی مل دي دي دي دي دي او ولی دا مل یوما یا او فی ذامیهم د دې داخاله کې مونږ سره شیطان د اخرت په ملګری وی اګر څنګه مخې صورت ابراہیم 22 نمبر آیات کې د دې په شیطان په تاکونو تر ډېره واځی شویل څنګه زمينه ګډا خیال دا جامو کنېم د دوسری به معنا او ولی یوم ته سرینوم پنار دا به باور کېوم ملګری او تصیر قرتوی زی کر کړي غالباً عبد الله بن عباس په قول ذکر کړې وې شیطان چې راځي چې قران قرتوی دې به یو بل لازمې نیولې دي ومخرب کړي خامال ګړي دا جهنم ته ملزمو دي او ورته شي هغه پاراندي عذاب وې درنښت و منزلنا الکتابه تغیض التبلیه او نه در علی ګلې مون کتابانه کتاب الا تبینا لهم الذي خلقوا به مگر دې را پارا چې بیان وکړي علامه تیل جی اختلاف شوه دي په دې کې هیڅ تل کوفي قراني شريف به اختلافاتو د ختمولو لپاره الله رب العالم غري کوم چې اختلافي مسلې هغه په دې سره به حل او نن څه واخلځوي غیر قران درس نه در اوسه کې په دې سره اختلاف راځي جماعتي قران درس در پیلو چې اختراع راشي قران ده نه کېږي چې اختلاف او خلق او سره پیدایشي قران کریم قراغه دې لپاره د دې اختلافي ختم شي څلځه قرآن کې اختلاف د نو صلاح تر اختلاف دی ورنه قرآن باندې په هر تجزیه کې یوه واسو الله حق لله جميع قرآن سره اتفاق راځي الله ون ورحمتا للي قوم دا قرآن شريف سبب د هدایت او ثوق د رحمت به د پاک د قوم کېمان وروړي والله انزل من السماء ماء دا دلسن دلیل اصلي الله <سؤال> عرف لزترا وريد برنامه انباران فأحيا به الأرض <سؤال> ورسا ذكي فريس رزنكا بعد موت روس المر كذلو يعني روس و بنجر كذلو ددينا يكنا فديك خامخا دلعودي لقوم يطمعون دفع داكم كأولية قرآن شريف يا غوكيك بيا مني وإن لكم فلان عامي لعبراح دير لسن دليل اخلي وإن لكم يكنا دفع رساسو ب نامي په زنناورو کې لا عبراه خا مخي بردي ن کوم من خلړدو من ل مما دغصنا في بتون چې پخټو ددي سارو کېدي م بين فر م بين فر په میز غشا یاس کې و د منو دوي کې لن خاالصنوي وان ور گین سکون کوتا یا سایران من امره دار کی سال المرور فی الحلقه فقره مری جدیر خطریدون کی وین خلی و غیرانہ دغه په له رب د تعامل را پیدا کړی دی ایجوب الله رب عزت قدرت دی انسان په دې باندې سوچېږي دا روی کنا گیا یاغوت و غیره وکړي دا غی حاضر فقر خدا و چينوندغه څه څه بیا څو دی ویني وی مختلف څه نوي الله رب عزت تعریف امس کې سږ سپین شفافي انسان لپاره جاری کړی نه پکې د سړو په زويشت نه بل څه نه الله رب عزت قدرت دی شیخ القرآن رحم الله و فرمایل دا دلیل وی واه می دګړي چيلي دي زی تو ګورا وړلې دي واه چيلي دي اوه تر افوینا بل طرفه او شای روان تینا شود شرابه هي جوتیږي وړلې دي واه چيلي دي اوه یاو طرف پی بل طرف راغشای روان ترینا شوده ده اشرا به وی یو تیسکی ده الله رب العزت اجی بو قدرتهم و مین ثمرات النخيل والاناب اتولسون دلیل اخلی و مین ثمرات النخيل ادم یهود کجر والانا بیودن گونا تتخذونا لزی تاسو منو دیناس کرن دمسیس زونا یا خود سکرن مراد که شراب تین اون مراد با اغا و دا مرکی صورت دی او با تک شراب اغا جایز دی یا نخیل و عناب نمراد نبیز تمر او نبیز لینب اغا اوگه چی کجوری پکی سپیم واشو لیشی دارنگ انگوره معاقی اغا اوگه تین مرادی یا سکرن مراد ابو عبادر رحمت اللہ علی زکر کردی مراد دینا بمانت توعاما تا دینا خراسون جوره بیم قسم قسمه کم په یوره د قراي د پاره سورې سیمه ای انګور دي یعک او چات د دینه جوړوي وای ورېستان حسن داري له به خېستان یقینا په دې کې خامہ قاضل دلیل دي اند الله قدرت د خار دا کون چاقل نکار اپنی واوحا ربک ایلنخل ووحا ربک تینل سن دلیلی اپنی توکم کړې دې ربستا ایلنخل د شاطم چیتہ انیت تخیدی من الژبالی دا چه جوڑوا جو جو دا غرون نا بویوتن کورنین پا غرونو که او شجر یا دوانو نا ومین ما یارشون دا غنا چه دی ابادی که نوبده دی پا بعضو چه تنو کمورلک جانی جوڑوا کور جوڑوا سم کولی دا اقرامین کلی سمراتی دا هر کتنا میوو نا قسلو کی پزدان صبح الارد بکی کلارو درد در استابانده ذلولہ تابعدار یعنیغه ذلولہ یاخو تابعدار یعنیغه په دې باندې تل کړه بعض لمره ذلول ملیکیږي نه تا او شاته متيته کړه لاره وملاړ شي دا مخامق د خپل څوچې ته شي خپل هغه جاله چې کومي آري ته ځان برابر کیږي هغه په باندې مخامق روان شي اکثر چې په دې شاته متي نه روان دانو نو متي کېږي رکږي او د شاته متي اکثر کې نهږي الله رب العزت دې تا طاقت غزي غزي او جتنشی نخفلها غزه اخفلها غجال عاغیتو بوری او جا دیدن انیغا فا عاغی بانیور روانشی ای اخروجو من بوتونها او ودي دید خیطو ردی ما شراب شراب شعند سکلس زیما مختلفون الوانهو مختلفی رنگون دا حاغی فیه فدیک شفاو لیلناس شفاو دا فالد خلقو این فی ذارکا یقینا فدیکی لحایتا خامقا دا لیلوی زه یا مه یی تفکرون دا دا کوم چې څو جګه فکر کوي دلته چې تاسو نن د شاعت موټی د دې خزانې جوړه ترتیب وی او د دې باندې علماء چې جدا جدا کتابونه ومیکلې دي شاعت موټی پرې کې ایبان تنظیمي امور دا وی پرې کې خپل ډاکټرانو وی پرې موچو کې پله <سؤال> سو غدارانه مو کوي د حفاظت لپاره څه مو کوي حفاظت کوي که بل ځای مو کوي راځي مو هغه زم سره نه پریدي راغې هغه ځکه نه مو کوي په دې کې وي کبد ګلار څه څشکړي وي هغه ځان تر اخته لیوي موږ هم کې ورته ورته مو دي او هغه هم دا له ټوټي ټوټي کې وي غلط غلط څه وینګړي دي صفات څنګه د زیب کوول <سؤال> دا دغه سره چې دی مړی مو کېوم پرتې دی دا مو چې د ماخې داسه تستو کې لیبارتي او نمک نه مقرره کړی دی تستو چې غلط راستنې مو نه کله کې مړی کې جواده غلطه راستکلی دی تم وي نو سره به په اړ د څوک جاري تراځین او باندې ورځي تم مو چې وي د ملکي د حفاظت د پارو وی مارکان او د په اړه کوم معلومات د کتيبه انده 10000 کورې اندې دی یو موسم کې چای اوره کیږي کی لري هغه ورکه یسر پاکم مشر مچی چې ملکه ورته ویلې کی هغه اور کې ځاګړې بچی پیدا کی نو څه چې په دې کې د تعمیر کار کې حاغې دا کمرې و غیره چره جوړې بچو د پاره و څه مچی پکی ویني حاغې د خوراک تنظیم تیو شي چې نو قری ترګې تادید خپل کارونه ترانجام کړي د بل مشادو کې دې الله را دې ستای خیره علي رضی الله و تن قول خپل كتير ذکر دوې شفاء دې زنه دي تر اوسه دې دې ته یو قران شریف دی او دویم شادت دی زه دې دوه تاسوقدرو کې شفاء بشادت من الله رب عزت خلینا او الله رب کر عزت په قران شریف تم شفاء خلین قران شریف ته تلور دې شفاء ویلې شي او شادت ته یو دې شفاء ویلې شي ما دېږي قران شریف شفاء عقل شات نه افزل ده وجداد ده قران شریف شفا هغه د انسان ابتدار د انسان عمل هغه سمي د زری انسان شفاو ورت کوي شفاء اللماتي سجوره او شاد د دا دا انسان زهري وړم لپاره شفاده بل شفاء اللماتي سجوره مي عمر رضي الله و تن بارك راضي هغه بل هرې بيماري لپاره به شاد استعمالول طریق د سرګه وغيره وین کوګيده لپاره کې به شاد واسي وی قران شریف چې ویل دوی شفاء اللناس الله پدې کې ضروري به ضروري شفاء یې خلک ده نبی عليه السلام په نام ته او تړې راغې ورته یې زماره د خېت خرابه ده نبی عليه السلام او په پوره نشات ورته ورکې نشات ورکړه د خېت نورم خراب شون بیا راغې نبی عليه السلام او په پوره نشات ورکې دا نورم زیاته شوی نبی عليه السلام نورم ورکې چې کله او د څو ورسره خېت سره صفه څنګه ګندنه ورته ریوه تل نبی عليه السلام او په نشات ورکړم فقد قال الله وكذبا بطن وخيكا فقد قال الله وعطي صدري فهو شفاء للناس بلقل دارشته الله رب ردت تقريب شفاء خداه الله رجتبه وكذبا بطن وخيكا داروجن دستا داروجن داروجن وفي وقت شفاء ملوشه انو بذيك شفاء شفاء شديد دقصه یو انسان قرآن شريف كوهيده ومافه اصلاح نداشه بجاده ويجاده ويجاده وي به درخېته د ازرو د دې د روږجن دا چې خو صفاجرا او خپل <سؤال> کشې یي په ان پرې کې خام مقادریل <سؤال> دې په اړه کوم چې سوچ او فکر کوي شیخ القرآن رحم الله دې دې د علم رسو ارشاد مچې دین رسو ويل مچې ته وګرځې دې او په اړلې دې ګلان یو طرف ته زهر او بل طرف ته کې بینه اجبد الله را په عزت قدرت دې چې انسان دې ته سوچي چې مچې دا ورې پوچې دې وغيره لكي و فكي كي فكي من نوادر باندې کینې لگی ذوکی ویاو طرف ته گزار فراتی لگی جسم خراب غیر فراتی او بل طرف ته الله رب عزت ته کہ ببینم خیر دې تیم ساله پای په شفا اخلام والله خلقکم ثم توفاکم اشبالستم بری رسلی الله رب عزت پیدا کری تاسو ثم توفا کو بیا وفات کی تاسو لانا و منکم با حساب سنا می يردو اراو څوم دې واپس شي لا ارګل <سؤال> عمرتاه څوم زوري عمرتاه لیکه اله عالم بازه من شيا د پوانی شي روث د پوینه په ستیت باندې انسان یس وخت ورګره انسان خدواني وی کما چې والي خدواني خو څېک دیرګي دغې نو روث يو رب ته الهار دایو عمرري واپس شي هاو څوم زوري عمرتاه هیڅ روث د پوینه اقا عالم قطواقا وروځوبیا حسي دي کمزوري شي ګورا مثال بیا لكه د ماشوم شي بیا په توانې نه کوي شيخو قران رحم الله فرمایل و انسان ځان ته وګورا د ځواني نه شي ګورا روان په همڅه داین جناکر کې راو چا انسان دې دنیا کې خپل وخت دیرځ ځواني دېږي خدای غننه په وبیا په همڅه باندې ګرځي او همڅه مولانا روم رحمت الله عليه وسلم با انگشت عصا هر دم اشاره میکنید بیرین با انگشت عصا هر دم اشاره میکنید یا فردا یا انجاز یا انجای انجا با انگشت عصا هر دم اشاره میکنید بیرین انسان دا کونډی دا مساتا اشاره کی او داه تا پشاره کې چې کله ایږدي امروز ته یا دا یا انجااز یا اینجا تاته راوي یا د دا یا دا کوونټږدي بابا یا یاد دمرې یا د مرې د کلې خبر دی یا دا یا دا زیدي انسان تهد خبر د کوونټې ورته ورک چې دا ساد دی دا سره م وخت دی یو شاعر و کله چې دا ګړی خو د او ګړی کی دا ټته کېږي دا سره چې خودي او یو خبر ووررکې خبرته وررکې غافل تجی ګړیا دیتا هی مونادی تو څه نه کارڅکا عمر فزول ګټا دی غافل تجی ګړیا دیتا هی مونادی غافل انسان دا غړي دښتک تر چکیتا دا اواز کی تو څه نه کارڅکا عمر فزول ګټا دی تا خو دې عمر د فزول د خپل تیر ک تمرا وخت انسان تیر شي او انسان هاغه ژوندۍ کی څونه کی اجرات کل لاړ شي نبی ا دے ارمان کی کاش ماتا اللہ صحت راہ کے ماتا حافظہ راہ یا پک ہر سو کم تیر کی زوانی تیرے کی چبڑائی تیرے ارمان کی شکایت ماں اوپر کرین سے کڑے وین جی گڑائی شے جس نہیں تھورے او شاعر ہوئی علالیت شباب و یهود یمن فاخبرت بما فعل و یهود یمن ارمان نفس زوانی یورا واپس چے وے او خبر تو بما قال المنشیبو ماده ده خبر ورکړی وی چې ګډه والی ما باندې څه سلوګو کې دکه انساني زوانی کولایسته دی لري چې خلک دا غږ زوانی ته اړایني همدا په زوانی چې خلک لري چې ګډه والی فراشي او ډمر کمزوري شي چې پښتون او پښتون بیا پاتې نه په ځिवे او مشي څه په تکلیف باندې نه بیا موږله شي نه قرهوله شي نه بل څه کولی شي بعض الثاثناها وصوب دي يردوه كوافل شيء إلى عرض العمر ورحاو كمزور عمر تا كمزور عمر تا واپس كذل هيا دالا دا مسلمان دي یا صرف دا كاثر دي نيو قول ده علماء ده عرض العمر دي تا واپس كذل دا دا كاثر كيجي ذكي اكرامة رحمة الله لدي ذكر كري دي من قرح القرآن لام يردوه إلى عرض العمر اكرامة كيف قول دي من قرال قرانا لم يرد الى ارض العمر کوم انسان ته قران شريف لوڅه کم تمزور عمر توافق شي ارض العمر د عمر انسان ته قبلته محتاجه وي انسان بالکل تو سکوي کی نه او قبل باندې بوشي الله رب الدين به او ساتي یا ارض العمر نو مراد هغه عمر چې له خلقو د قنداي شي او دا عمر کافر ته الله ورکی اکثر کافري کې علماء دې طرف اشاره کوي نصلمان الله ذبي على مسافي وكافر عاد الله ذا ورقي حديث جلالي نبي عليه الصلاه والسلام بدو سيدنا انا فناء وخلا نبي عليه الصلاه والسلام كي فناء وخلا يا حديث كرايم اللهم اني اعوذ بك من البخل والكسل والهرم وارضل العمر وعذاب القبر وفتنه الدجال وفتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من البخل اے اللہ چې پناوار ما د فقونای شم تو برا کې د سوسینه پناوارم او ال حرامي الله داجیزینه پناوارم تبله محتاج شم دوم راج سکیم ما وارزل العمر عمر دې او ان ورزل ارزل العمر اے الله ست دېنه پناوار ما چې کمزور عمر ته ځو واپس شمه واپس ناتل ماحیا والممات اے الله دې فتنی دمرودا جوندنه پناوارما وعذاب القبر وفتنة الدجال، القبر وعذاب الدجال وفتنة الفتنة، وعلاب النبي عليه السلام عرض العمر، فتنه وقتلان انسان هم غزره العمر توافض شده، انسان فقل المويدين قوار المرخده بعد سالتو نها اصول بجوافض شده، امزور عمر، لكي لا يعلم بعد علم نشيئا جنو قوه اي رسول دفو اينا قوصي سي سيزان دي بيشك الله رب و لزد وغا او خدرت والعزاد دي والله فضل بعضكم على بعضين رزق يا الله وركری بعض الساسنا على بعضين تو بعض ما جي فرد سے تو خراکین تمل بینی فتر کیا کساندي کو زرو براتی ہیں تو ورکیشی بھی براتی براتی مان مدارک دین ہو تو ور جون کے واور رزق پلرا یا برابروں کی رزق پلرا کم خلک چلا ورنی دی ور جون کی رزق لرا لا ما ملکت ایمانوں الله تعالى چې مالکان ویخلي حالته ده دې مراد وینځي وګلالم په هر فيه سوا سري پري کې برابر شي الله دا یو مثال ذکر کی دنیا کې الله چې ډېر مال دولت ورکړي دي مثال په توریو تن دې راځي استل جيره وزن کې دا یو قرر وپی دي هغه داسنه کې چې ورکره نو کار دي جره 50 جيره وزن مکه ورکم بیا یو 50 لک روپي وته نځته ورکما نو څنګه تاسو په پر ځای الله د تصد کوي بل سک برابر کی دڅنګه د الله سره بل سوک برابره وئ اپا بنی مثل اللهی جحدونون آیا پهنیمت الله باېدي انکار کې والله جعل ل کوم سول ل بېلی الله غذا جعل جه لکوم چې ګزي تاسو له پیدا کوي تاسو له مننفسې کوم د نفتونوستاسوونه واجندي بیادي وجهړ لکوم ګزي تاسو له مین ازواج کوم د دیدیاو انساصنا بنی ضمان وا حفره تن او نسی خفادم غن اقوال دی پوی کی یو کوله دی حقت نه مراد اکرام رحم الله تعالی فه می مرادنا خادم دی, دی حساب کو خدمت کی نوکری در لګر زول دی دیم دی قول مجاهد رحمت الله علی ذکر کړي دی حقت نه مراد اعوان دی خدمتګر ته مراد دی پول دا دی چې حافظ من اولا جل من دو جل او ولې یو زنانانه ده او ولینې خاونه داغ بچشته یا خو دا چاړي ديخواونې مړدي یا ورته تلا ور کوو تا سره راغ چې تا د اخو کوور سره بچي مون مد ته ویل الله تعالى همدي حفظنا مراد أولاد الأولاد زوين لزوين يعني نصي حفظ قبل مانا كده تابدار يا خادم وحفظ نصي كده دا تابدار يا خبر مني مدير وشن ورطويله كي يحفظ مراد كنا نصي او رضا كي در قريطا زدالة افبل باطل يؤمنونا ايو كباطلو دي ایمان دولي وكن يمد الله دي كفر كي عبادت كي دي سوا دالله نا ماده ها سعلا یملیکو لغم رسطن کنی دی اختیار مندی لرا در رزت من, من السماوات والعض و شیعن دبرا و دخشت نازل سیسیز برا نولا باران نشی را ورولی کتنولا فصل نشی در غنولی او طاقت نولا سولا یستدون و طاقت نلری فلا تدربو لله الامثال مبعا نوی الله رب رزت لرا مثالنا امثال مراد ها ناکار و بد مثالنا کہتا لگا کہ دنیا کی کوئی سالہ کوئی جواب ان اللہ علم انتم لا تعلمون تا سن کو کہ اللہ رب زد کوئی بھی خبر نہ دے وہ قتل ہوی اللہ تقو ان غیر دارق اللہ نواڑا ذرا اللہ مثلا عبد اسمثال کرو من تعلم مریض ولا مملوکا تعالى الشيء وي ان لا يقدر على شيء حضرت نلری په هیڅ دي ننګ دي ومر رزقنا او دین ها او سره چې د تا مين نا طرف زمونږه سره کو او وين پکو او ذکر کې من او دین سره برابر دي د قصي مؤمن او یو برابر ندي یا الله او مخلوق برابر ندي الحمدلله دلان مناتس په دنیا خاص الله بلکہ ذات الدين نے او کی اور بیان ہے اللہ تعالی مسل رجلين وما ابكم يودينا گونگے بے لائق لا اعلی شین وسن نز نرسي قدرت نے لری پیسز وہ هو کل او دا جوط طال مالک اينما یوجہ کم طرف کا جس لا یا تی خیر راسل نکے بخیری درم الیسوی گوہ ایا برابر دے دیں و میا ورو بلاد دې اره او د حکومت کې پزدار باندې وواره سرات دې مستقیم او ویره پلا ره برابر پلار نه غ باندې یو حق سره دې دا کوم کتاب السلام تو صبرونه کې پاتې ګونګې نه خبرې نشي کولی زم الله رب عزت دے تصیلہ دل اللہ دل اللہ دل دی چا چا دې لار هرڅه یې لکوي و تا دې کولی دې الله ونه دې الله دې حکومت دې ونه الله دې وسما وا ته ورنه په علم خا الله ته تیار علم دفرتوا ذي الذمن الاثمان والجسم كي وما امر الساعه ان لهكم القيامه الا كان البصري ما لارشان درب الاسترغي او اقرب يا الذين هم من الدين زر بشكل الله رفعت بارئ سلطان القدره والا دين والله خلقكم اتلكم باليصين والله اخرجكم الله رايسين پیدا كين تا صلالا من بدون ما تخيطه دم يانو استاؤتنا لا تعلمون شيئا انه بو ادري تاؤتو كيستزبان دي و جعن لكم السماع او غرزولي تاثلر السماع غبونا والابس آراء او السرق والأفئذا او ذرنا لعن لكم دي لفالة تشكرون جتاثو شكر داكي دلتا لا تعلمون شيئا رسو جعن لكم السماع والابساء والأفئذا دابع علم زراعي ذكر كيه دابع علم دادري زراعي بي دین سرګین او درنګ جو انسان څنګه وووري کله مر تاسو کې فزې پېسو یا اکثر کو باندې یو کتابین څوکو کې دین کې سوال دار azi خلا خلین ته انسان الهه حاصله خلا کو ذریعہ د علم د اجازه عمر خافر زیات کی علم زیات کی علماء hội خلا په دې طرف اظهار د علم کیږي دوی سره کوم علم پروته پېږان راخړ کیږي په خلوان علم حاصل کیږي نه علم جريء تدريلي والجنات ترجع جذور وعلم طرف انهار علم دليلاني في او ذا طرف يسبب ديور هذا دليل العلم تدريس جنيدي لا لكم تشكرون دي اخبارك تشكر ذلك علم يروي الى سيري لنظم دليل اقلي اي انه ورتي الى سيري مرغانات متقره كيفه في, في, في جميع سمائي فكنارود اسمان ما يمتقون الا الله میری ٹینکری دی لالا مگر اللہ رب العزت یقینا تو دی کہ خامخا دلیل دی جبارات ہا کون سی ایمان داری واللہ جعل لكم الله جردوا تاصل حرامیں بیوتکم تکن جب قرن تھا سنا تھا کنن آرام دراحت سکون دا پارا کور فجی انسان دے سکون و آرام اکل شی عام کرے خوف وغیرہ دے کرے متاثر دے کلا نہ خوف کرے فجی و سکون دے انسان تے نہیں کله چې کور ته رورسته ده نو کور کې دې څړي ډاکټر دم راکوو کومه نه مليږي خو بیا انسان د سکومی غمونه پریشانې نه وي الله دا کور انسان لپاره ګرځولم د سکون دی دا شینم دلیل وجه وي وجعل لكم جلذل یذلانی جلود الانام د څرمونو د چاپایو د جناورونو کوتیو تن کورنا مراب خیمه چې څرمنې له جوړې وي تا او غنی دا سودې لرا يوم مظ کوم پر د سفر پستاسو ویو م اط کوم فورّ ومن الستاسو و من ومن و اوباره وشعاريه و دفشم سواف د وړ د ګړونه سامان اوبارريه د فشم د وخونه و شعاري او د و چلينا عاط سامن و م و الله او جانلکم مما خلق الله وجللکم اشار تجدو لټېلو دا ويست چلهي بولصه انم خو حال دی ترورسته دا چې زنانه دا ويستم خرڅیږي چې نه ولادي نورو در نه تخي چې زنانه دا ويسته او دینه وي موږ پیدا شوه او یا ذاتي ګور زنانه دا ويسته خرڅون لاګل کو په دې کې سیاغستن لاګل کو جهي دا بني چې خرڅولې انسان هم معلومه خرڅېږي شي دا پیدا انسان نشه غلطې دا انسان خو نه دی مع ب مطلبونو مخصدونو د پااره اخي دا خوختب خلکو د ظاهره یو مخو کې پهتن لوي خلک پهدا شي د خلکو فیر ومه ډیر دی ک او ځانخ بیا پتو خ شو کوي ګ چې دا خت کټپل لو را ش پ جوګ هر په رسې چې لک دخ خل د ځان چېتونونې ګنجې ه بګا یاره ویخت را وپري او پې بهېوانګته بیا بیا پرتیي دا انزانو یو کار خلکو تختاره کې د هغې نور مخصونه پې پر. الله جاعلکوې ما خلق زلالا دابلبللي لي الله ګجوي تاسو ل را داسه چې پلاې زلا لنتي او ګجوي تاسو ل را من الجبالي دغورونه اکنا نظرې او ګجوي تاسو لله سربيله جاې تقيکومل حرانبيله مرا دلتهله سونه جامي تقيکومل حرا چې بل چې بل س ګي ذكر کا یخني یا قولانازی ترقی یو چیز ذکر کبل په بیا شم یا دې اول اوله قرانی شریف مکی او داخله کو عرب او عربو کېږي زیاتره یخی دمره نشتهږي دی وجهنه هرګرمی ذکرته درې ما इलाچی د گرمی هغه زیات دي او قاعده د عربی الیزه تل تکاثر اکثر charakterي زیات دي څور کې نو इलाچی د گرمی زیات دي او د یخی इलाچی کوي دی دی د گرمی ذکر یو وڅ را دي را او جامي تاسې کوم با سكوم چې بچي دا ولراد د جنگ صاحب سنا مراد زغري څنګه رنګي پرې نیمه خپل پتا سواني لاله د پاره چې تاسو اورګيږي ان الله څخه چې تاسو اورې بینما علی کل بلاو پسې جن پتا دی رسول دی نګر سام کدي اوړې نو سلام وایا چې خامخاف دي تا رسول دی باندې اومنم بلکې با بان دا رسول دی نه قرآني شريف نو یا رسون نعمت الله پی جنیدی نعمت اللہ تعالیٰ نعمت مراد کبنی قوت عبر رحمت صلی اللہ علیہ مراد صحید دی پی جنیدی توحید اللہ سم ینکرونا یا انکار کئی دا آگی نا یا خو سم ینکرونا لیسکتہ الیلغیر انکار دا کئی نا شکری دا کئی نسبت آگی بلتا ہوتی نعمت کاللہ کئی نسبت بلتا کئی یا بلتا دا نعمت نگنی را سرکڑی دا تاکه مثال خاطر اولاد ولطلاب ور کیږي پلاني زيارت راکه پلانجا پلانجا که تر لاور کي او دن عزت بل تکي پلاني زيارت کي زخل کما ذي مطلب ته مير کي رونه په لساني ته انکار کي او جبا باني د بل عمل داغي ناشکر انکار کي په عمل سره عمل نه داسمالي نه چي اول جاء دیدنا کا کرانی ما تو کا کرانی نے انکار خون کی حکم اللہ و من كل امه شهیدا فاورث بعد میں توفیق نصیب کورٹ وہ امتنا شہیدن گوا ثم لا یظنون للذین دیا اجازت انہیں پیشی ہا گسانو کاج کافر دی ولا هم یصعون نبات بھی فریاد قبل الی ش وادار ال ظلم العذاب تار چوب ویني زره من عذاب لرند ولا يخافون انه بشي په قوله وینه ولا هم ينظرون نبي تکتل جن نبي تمهرت و اي دار الذين اشركوا كرت احون او هर्कلا چوب ویني تا كان چې مشرکان یې خپل شریکان قالو اي ربنا هؤلاء رب من ذاك كان شركاء الذين كرگان زمغه هذه قلنا ندو ومعنى يتحدث عن عملات كل من دونك الشواستان فالقو إليهم وقو لا قصب وغرده تلاوينا إناكم لا كاذبون يجنان تاتو خاما خادره جنيه أو سريونت أخياتي وصيب الله هربنا مكانو إيانا يابلون فالقو سندي خدمون إبادة سنذكره والقو إلي الله يوم إذن السلام وبغوزيدي الله رفضتا قجاور الزان غارا وظل عنهم ورقب شيده ما کانو یفترون چېیا غز لام رپ به شي د دی نه هغه ذلیلونا ینی غیر به شي کوم چېېدوننا کې جوړول یا رو بهشي د دی نه او خدایان هغهالیا به تلا چې کوم دي جوړول زیاتې رو به شي د دی نه او غېدوناکم چې دي ددي عالی او نه ساتل او کوم چې ځ لی جوړټو ځانې جوړول کول دی نهتهکه کتان چې کافر دي او سوان سردي الله بکورمنند د الله دلارېنادي نه ي esqueزمناmile و يذهبون على ذلك الأفها Jade. Forgive صارح التصوير من الفرس والإدتارkur pun middle of the wiaraEP. في أمام وتشكري'm الأvisor الإستخ750 وصفهم في القكر والسكون حكوم faoleله. والأذاس أعصاب مناقص الذي يتصل به أوقه وعناقصi第二 س Jubal dhe님 الخلك. والأذاس أعصاب بالسكن والسؤال الأفها والإدار�� bronze وهواس الدكار والسنادي <Sess> ویوم آنا باتو بی کلی امتین تا عورت سپورت بکومنگا تا هر یا امت کی شهیدن گوا علیه ان پدیبانی منان سکم دنفتون دیگوینا و جی نابی که شهیدن رابو لمنکالر گوا علی ها اولائی پدیگتانو باندی و نزدنن علی کل کتابا اور علی وهو ذا قرآن شريط حداية ورحمة سبب الرحمة وبشراء ذريده للمسلمين نفع ذا مسلمانون إن الله يأمره بالعضل والإحسان ويتعيد الخربة وينع عن الفعشاء والمنكر والباغية ذا قرآن شريط طول نجامي آيات حق ذا حياتي لكن سنجم مخي وعكاد ظلم مسجد رضي الله وطلنهم عمر رضی اللہ تعالی عنہتے پیرشیوا کنے پڑا ورجولیو یو طرف او بل طرفاں یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جے دے لشپی دی واپس ہاج وغیرہ صفاں راغی مکہ دے کی مدینہ کے باہر اسٹار شل جس نے نستہ پارازوش پدا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرة اولاں ہن دی جلال دین نے تفوس تو بھی اور من مسلماناں نی مسافر اور امام رضی اللہ تعالی عنہ غلام تو دینہ تے سب سے کوسنے موقع تے کوسنے تے نہ کول بیہ تا پوزیت نہ وداؤ پوزیت نہ زیات عظمت والا آیات کم یودې موږ لے ایم اسوسیہ ور تر غلام وثل جواب ور تور ک اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم آیات القورتها غیاث ور ثویل وی ور تو دینہ تا پوزوکا آیات قران کریم کی دولن زیاد آیات لري ته والی چې یو آیات دي عبد الله موسوت ګولام ته جواب ورکړ کا خپل یا ایه واجی الذين اشرفوا الا ان تسم لا تخنتم من رحمت الله سورې زمور د لري پندستم آیات دي درې تاسو څنګه وکولای ته اجماع قران کې هیڅ آیات کې مې ده ګولام جواب غلام ته ورکړ چې ان الله یامر بالعدل والاحسان ويذای ذل قربا وينها للفشاه والمنكر والباغ يعذكم الله ان تذكرون ده آیات ورته و یان اوردیلو عمر رضی الله عنھ فیشن وی هل کانتی کوم دلیلی مسئولیت اوس دلیلی مسئولیت شته اوی اوتل ا زکارته مارون ده جواب نو ور چاتنه ور دی زکب دلیلی مسئولیت ده قرانی شریو چا اوبو بیل ماته قرانی شری هر ی آیت تو بارے معلومات دا نظر شیه سنگ دی چا چاتهواره کې پدې کیسه خبره ذکر کیه او کړه کی کې عمر ژوند د هغه په اړه بیا فرمایل ماکان هاذا الحبر فیکم موجود 30 دا علم تاسو کې کله موجود وي مان تاسو په ګوتونه مکو بلکې د نه تخوذ شوی د قران شریف ټول جامعه یا هغه دا آیات دی کورې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په قول دی الله او هدایت د دغه یو آیات نازل کړي وي ندا به هم کاټي وي والله رب جل جلاله انسانو کي ټولو قرآني كريپ رولېږي ورنه دغه یو آیات په دې دغه پرياملتي دی باندې ګلاره باندې شي بنوې لري الصلات والسلام او صحابو عثمان بن مزون رضی الله تعالی عنه عثمان بن مزون رضی الله تعالی عنه ولکه اسلامونو قبول کړي روان دې عبد الله بن عباس فرمایي رسول نبی علیہ السلام د فمی عثمان څنګه مخکره نه کینی عثمان ابن مزون رضی الله و تم راغه یې نګر اسلام ترکینه او چې کینه اوتو نبی علیہ السلام دې سره کولی او نبی علیہ السلام د یوه حالت کی څه شروع شي کیفیت دا نبی علیہ السلام څه وخت دغه څخه برې قاتل او د دې سربېره قزول څه بېګی چې خبره کوي کې اوسه وخت دغه څخه برې کې دغه څخه خو دې نبی علیہ دغه طرف کې تا کړي دا دې دغه دا نبی علی السلام دغه سوکتل حال په نبی علی السلام راغ عثمان بن مزون رضی الله تعالی و رحمه تغوری زیاته نبی علی السلام باندې دایي وب څنګه حالت نبی علی اسلام چې کله د حرق ختم شي نبی علی السلام بیا د تر خبري شروع کې عثمان بن مزون رضی الله تعالی و فرمای اټن کله اسلام نور اوري په الله په اندر د غټو ستوودو منا څخه لري خو لیکن ما استاذ د حالت نه ویډي دي له حالت نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ بالکل ضروری بالکل نہیں ہے نبی علیہ السلام اور پیغمبر جبرائیل علیہ السلام راغلو اماں تے وہ ہراوڑلے عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تے پیغمبر سوہیراوڑلے جبرائیل راغلو وہ اں اللہ طرف راغلو تھا وہ اسی اگر توائیں نبی علیہ السلام واسطہ آیا صلی اللہ عثمان رضی الله تعالی عنہ صلی الله علیه نبی سلم خبر وشو چې یو پیغمبر چې پیغمبرۍ دا وکړې دا خلق توید قوم ته ویلې مشره وې زبل عاصم د دې تې سیمه معلومات وکوم چې پیغمبر دې او کنه دی خلق مونږه کو دا ځکه زمونږ به ذکرې دا او ته هغه تر اوسه نهسته دا خو راستوونه قوم مشري نو څه نشته لري عثمان سیف رضی الله تعالی او دوی خزیمه نه پیری او دا دنا کتان دځوري کسان رولېږي چې وی ورولېګم او ځکې نس معلومات وکړل. څوک کسان نوځوانان ورترالوپلېشل دواسو لایټې تاسو نړیری تنظیم تا چې ځانته دا کوم وي. داوځنه د نوبو باریک ته پوسګې د خانګان په اړه کې تبو او نور څه د حالات معلوم کړي. دې جرګه نړیری ترالو ته مایس مو تا تاسو څخه دې نړیری چې په محمد تمام محمد دی و مایس نو بی کاں د پلاننگ د سریم نبی علیہ السلام ور عبد الله دہی تو ایست چیز نبی علیہ السلام ور تو عبدو ور رسول الله دللا بندو الله پیغمبر ما یا نبی علیہ السلام دلبی السلام ور تو ذا آیات جواب ورلو ان الله یامر بالعدل والاحسان و ايتای الذربا وينعن الفاشا والمنکر والباغی یعذوکم لعلکم دی ورته وی زموږه یا تشه بیا راتوی نو ویل سلام الله تعالی د درې د نومولو دی دا یا بیا لاړ چاله چلا اڅم رضی الله تعالی عنہ په مخ شرو هغه څنګه تاسو نو کې استم راوړستهغه خبر یو نو یېره مونږ چلاو مخکمت نه د نوم کو د خاندان نو نو مبارک او خپل خپل فخر نو کو ساده نو موږ تواغو محمد دی ورته وی د پلاړو نسو وې نو پلاړو ساده وره الله دی خاندان وعاده دې څنګه ځ باندې فکر انودم که شاید له غوور چیل و ځ الله باندې د الله پیغمبر ما په فقر نصطانه چې دا عادت نو بیا وتی سیدرت ویل نو دا آیات ورته ویل کله چې حضرت دې دین چې رسول الله څنګه آیات اورید او یې کوم راځي چې ټول په یو ځای باندې ایمان نورو ورغه چې موږ بل راځنو خلکو لکه جوړيږي چې خلک دونو نه مخې چې په ایمان راولې ګونو غریب پاتيزو نو خدای راځي چې راځي موږ خلاف ایمان راولو په مرسته راځي ویو سنگا تم الله اللہ پیغمبر دی اصول بے ایمان رو عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ بس پر زمانے کی طولکم خطبان کی حاضری تے دا حکم لے گلے کتاب جمعے پر خطبہ کی دعیات مقام کھاوی اکثر منصبہ ولما دا اصل عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ طول زمانے کے علماء تے داخل لے گلے کتاب دا آیات خطبہ کی وے ہیں ان اللہ یا مروہ العاد یا مورو بلادے حکم کی بلادے پہ انصاف باندې عادل <سؤال> معنی ابن اقاصب کی توحید حکم کی پتو ہی داندیز کتو نلوی انصاف توحید دینو چلات د اللہ <سؤال> پر کے بندگان دا بندہ وی حق ور کی الله <سؤال> رب د توکم کی احسان خېګړه باندې حاصل <سؤال> علماء دل <سؤال> عادل <سؤال> جامع لفظی ټول <سؤال> هر څه شامل شي شامل دي عقیده کوم انصاف وک عقیده کوم انصاف دله الله رب د لا دهو لا عمل منا عملت انصاف او قانون سنت رسالاند عملو کار د عدالت ریګا عام خلکو سره انصاف کوا جارو خبرو کې انصاف کوا ای دیلو اقرب للتقوا همدا څه په څون مې کیما میراث فیصله کې هاري اوس انصاف کوي دیو ولې احسان رب دې توکم کړي په ایګنا احسان یو تاریخ ودي چې جبريل کې دي چې نبی عليه الصلاه والسلام جبريل السلام کفو کیمل احسان مدي الله والسلام اوفرم ان تعوذ بالله کانک تراهو ویل ان تکون تراهو بنو یراک الله دا دې عبادت زندگی کول وای ک چ الله ویني کم کم کلا سیمې نو دا کوای چ الله ما ویني ان طریقې سره او بل احسان د عام خلقو ته لار احسان د عبادت بل احسان د عام خلقو سره حرام کی تفصیل شولې ته نانی شریف د موقام کارونته احسان او ویل دي و هي تا بالکل اور کل خلق خلق بولوان تا اللہ رب عزت خیرات زکات کی سارے خلق کل تو ور کی لو جو اجر اللہ و کی نویرے طرف یو اجر پر دیتے جو اجر و کی طرف خیرات ثواب بولتے ور کی جو اجر یو خلق ولی دین دی زکات و خیرات ثواب و عن الفحشاء او من کبل کے اللہ رب عزت ان الفحشاء دی حینا و المنکر عشامنا <تحشا> او کار انسان سانتے و یو خپل سلیم خطبیت هاغه نه غنی ول منترو بچار تبیچار ول او ذاتي الله رب عزت هغه نه من تریا خپل نمراده ذاتي کول عام ذاتي کول الله دین نه من کوي یا ظلم و غیر یا بغي نه مراد بعض لمال و مراد نه بدعات دي دغه دینک زیاته میسيحت ویلي چې تاسو پر دي پاره چې تاسو پن صحت و اوفو بحض اللہ و رواد رب العزت اذا آهدتم که جتاعت و عدد کری ولا تنقذوا الایمانا آمما توی بعد توکیدی آروکا مزدوط والد وقد و الله اجانتم اللہ او تانکیس را گردلی تاس اللہ رب زانزی موار بشکل الله فویگی حانا جتاعت و قوی ولا تکونو کلتی اس نتاز مشرک دعملہ ارامل کې وځنانه وا چا ذکر کړې دا زنانه سارا چابل ذکر کړي ټول اورز بلې یا وا پنتي وغیرہ نور کیږي غلاسمه څکارو نه حاغي به وکړي خله چې ما ذکر بشوي نو حاصل به ټوټي ټوټي وي او ذره ذره وکړه لا فهمي تاسو د خپل څه په یو یامل او کې عمل ځای کې ریګاری وغیرہ کې یا په دې بناونه کوي ومکه په شانګا زنانه قد غله ک ویک غزله بعض ما غ دا مع په کمسوو سره کوي با غضل مررات غځان چې کوم کاري پلا لا ن کولو مبال خوبوط رو د تا خنا کا ټوټي ټوټي سرته خزونه مان کوم میري تاسوو په سممونستاو دنا کوم دقل را نه ث اومداریک وی د خراب موفیتو او خیانته تاسو نه وریده سبب دا فساد, سبب دا خيانت فساد او دووبخهانته کله وی وجبانه تاسو خیانت کوي فساد به کوي او یی نام راغی و په انی راهمو تلاله دا د خل دا کنایز اصل کې انل فسادی ولا عداوته د فساد کولو دارن د اړن د دشمنی کولو نه جتا دلرنی وریږي یا تصیر کشافوی د خل مانه دغه دوه غف خیانته ان تو کو نه امه انده چې مې او امه یی اربا من راو به تر امه د جمعه توړینا قسم دې د پاره کوئی تفسير کبیر کینان راځه رحمت الله علیه وی د تاسو ویل زیات شو خلاادت کې دارنګ کو قوت کې مونږ زیات شو په شرافت او عزت کې مونږ زیات شو قسم بخرواتو بلته په نظر باندې ګوري بس دا رو به کې بخسم بخروغ ګټه و فدی کې کو دارنگ عزت کو زمېنه ولكن الله رب رضيك امكهانك استعصفه وليبينن ولي لكم وخامقا بيانك تاوستان فرزق يا مطاني ما كنتم عشوية تاوستي تختلفون فذيك اختلافونك ولو شعى ربكا فالجريخ وخشي ببيت ربستان لجعلكم أمة واحدة خامقا جرد ظل ببيت عصول الأمة بمعدل يوام ولكن يظل من يشاءه لكن الله رافلت ګمرا کوې یعنی مور د ګمراه ل په چ چې خوښه شي سالالون نه او حلایت کې چا چېغه شي مقاتهپوتلو کولیشي تاسوونه ونتونم تعملون په باران د حته کې تاسوو ساعمل کوون کې ته ت مان کوم منې قسممون تاسو د قلم نه کوم سب د فتصااد دو من تاسو کې کار ذلك ک تاقیدن پورتهبي تکراری تعقیب ده پارا راوړو په تځل لا کله مونږه باندې ثبوتیا په سبخه او بخويږي قدمونه تاسو قاعده ثبوتیا رسدودم ځوتواری ده غینا دنیا کې بلوي نقصان درطوري فقظام و غیره په دوکله وګټلې په چل بتانا په یوزل باندې لاړ شي اکثر کم پیسې کې په وګړو او رشوتونو په لې خوړل اکثر د عامي خلک چې یاغي د بیماریانی زیاتې راځي او کین سروداتې د بيمارۍ وځي داوي اکثر دنیا کې لريشتونه او حالت په دې لري د خلکو له دې نو د څه یذیکو بيمارو په لی یا دې لوی بيماري پرای شي افات کرای شي چې بیا همیشه لپاره به دی دین کوله پداسې لا قدمون بعد ثبوت اه مسل رازي کې امام رازي رحمه الله لري ان تاريخ الجنه 700 قدمنا لجنه النا و اخوي 700 قدمو کې وغيره مو کوه جنته مخفي و اخوي وتذوقوا سوءا اقوما سكيتوا عذاب شديد بما انصرتم من سبيل الله فثواب دعاه ما تبن دول كولتا فذلال الله نا يومي التكليف او اخرت كي ولا كون عذابنا عظيم ودارس عذاب ويل وي ولا تشتروا بعذاب الله او ما اقلي بعذاب الله فاذود الله ثمنا قليلا فسيلي مار القران ذكر كل مراتنا ركوتات يا اخ سيغني كولن او تيك ريكورد ديجي كاركلي فجيا سيمانا دا غريشوتنم افضل المال على نقض العهد ثم الفبيب بارج نواغ دي نيواله ماتوما في سيرا دي نيواله خلاسي بياسو غا وديمني كيني جي يا باني تريكو غاندي ديجني لا غرضا فار تا وادي ما تي ندي سمكوا انما الله جتينن ها و الله رب الاستردي هو خير لكم دا ورو به سر دې په هر څاسو ان كون تون تعالمون فجر تاس کو هیږي ما انکم ينثدو هغه تازو قریدی ختم بشي خلاس بشي وا ما عند الله را او هغه څه چې الله رب دې سره وي باصفه د کیدن کی دي ان تاسو سره چې سدي انسان عمل کې انسان د فارغ ختم بشي الله سره چې او الله کوم یو بدلې په عمل ور کې هغه نه تکیبون کی وي او خامقا فده برگو من ها کسانتا صبرو چی صبر اجر و مجد بی بی احسن ما کانو یاملو فخصه ها سشودی سامل کلون کی منامیل صالحا من ذکر او غنصا وو مؤمنون ولن نوحی انه حیاتا طویبا فبی عیات کی برغیب دی اعمال سالیهو طرفتان حران او چا اعملو کو نیک عمل کسره بیا زنانا ووهو مؤمنون شرداده چوی دا مؤمن فلنو اینهو حیاتا طویبا فس جند ورکو موندتا حیاتا طویبا جند خوشالهی حیات طویب ستوه لیکی نیو قدی بارکی مسئله رازی که مام رازی رحمت اللہ لیکن اقوال ذکر کردی حیات طویب کره انسان ایمان امال صالحو که نیو الحیات فی القناعة تی. حیا ته دوی دا انسان ته الله را د څو ورک به په دی باندې خوشاله انسان سره لخت دی خدای کنا ته تیاری صبر کوي د انسان د خوشاله ژوندګی نتیجه یو سری تر ډیر مال دولت دی خو دې عادت یې عادت دې اسې عادت دې چې ګل له خرپو ته ني دی. کیږي چې په لاره ولا بیا خلک تختې کله سکی کله سکی مثال خوشاله ژوند دې دا خوشالهی جونده لگی پیسی دي لکت دی خوطف آغی بان خوشالهی، بز دا خوشالهی جونده جو صبر دی پیوی، پلوگو پیسون، دا ساره خوشالهی، کم سویس را دیری پیسی دی دینی رسکی، دین اومر دا پار نا خوشالهی گی، رس اللہ لازیتی گی. دوین، مسئل راجی کمام راجی رحمت اللہ علی فرمی، حیات توییب نمراه دستی حسن دی، جللار اپلی جت فرمی زباده تخیصتری دک حلال رزق په دې کې د خوشحالي جنټرو ده کله حرام او خري څ ډېرږي او جن د خوشحالي پکې نيوي حلال وی لګوي الله را عزت انسان زو په دې باندې خوشحالي کی درېم ټول امام ماضي رحمته الله عليه الراز ذکر کړی ده االتوفیق للتواعات الله رب عزت کوم انسان تا د نیکی توفیق ورکړي خدا کنه به خوشحاله خوشحاله وي او دا مشاهده کوم سره سمې نیکی زیات کی دومره خوشحاله وي دمر غناځات چې دمر افغان به زیاتی پزړوالی او غم خروشي اگر کسرې ظاهرا خوشاله ښکاری نو د خوشحالي جنده جلا پنمي زوب د میکي ټوفي په تاوتم سره اورم کولاد ال رضا وبالقضا فتقدير باندې راضي کېدل نو په دې کې خوشحالي ژوند دي انسان کله په تسديد حالې شه دی ورګم ده کې خوشحالي ده بس الله له طرفه ده نو دې به خوشاله وي او کله ته مانګري ته کې خو بیا سونه کوي ده لکه معوریت ته صفوظی پیته وا غیره یا بلکې داسې بیا سوچونی کوي ولې رانه لاړ زه په تقدیر کې د انسان یقین نیو یا ډېر پریشان یم د کوم انسان په تقدیر باندې الله په دی راضي شه پیغام دې خوشحالي د بس الله تر طرف په چیزو کې خوشالې ما نو انسان د خوشحالي چې زندگی کې مینه بیا دې پیغام کې خوشاله وی پانه څه نه وی بل قول د لونو د حیات طیب دا و انسان ته په قبر کې هڅلېږي خبر زندگی د هر انسان د خوشحالي ژوندې وی دل قول الله دی امام علي رحمت الله عليه فرمایله د خوشحالي ژوندې ریسم يا من بيوم يوي ورځنا تا پر ورځ پوری خوراکي بس د خوشحالي ده انسان ته لازم خوراک ورته ده نننن کې او سبان کې بس د خوشحالي یو څه عوامل به یې هغه نه کوي چې بیا وستونه الله ورته بیا ور کوي د خوشحالي ژوندې چې بس د دوه ورځ خوراکي ته ميړ شي په هغه باندې خوشحالي شي دا ذلکل امام راضي الله عنه چې په دی کارون الله رب العزت او قدس کوي انسان ته د خوشحالي جن ملاوي دي زم قول تقریر پورته ذکر کړی دی دا, دا خوشحالي جن انسان ته دنیا کې میروي کی د لارې درې اسباب دي درې کار انسان اختیار کی د خوشحالي ویو ان استغناء عن الخلق دیم ولقاو الى الحق دریم ور بالقضاء او الاستغناء عن الخلق کله د مخلوک نه ب پروهشه زه تا د خوشحالي جنه میلا شيته چې کله مخلووب ته متاجې چې یو ورې د تنسوو خل بلله وررض امامو څنګه ملای ویږي او د کله خلکو ته مو کاجني نو بیا و خلای در سلمینه کی حدیث کلا دین نبی اسلام کې صحابي راغی وی دللا پیغمبر حق بین می عمل حقا الله هوا حقنی الناس اذن الله فی غمبر ماتی او دار کارو خیا چې و غیره ما جنامات را خلکو مینکی او ما سر الله را پرځه تم مینې شروع کیدې سکاراتو خیا نبی اسلام ورته دوه کارونه خو دې چته وی خلک راستینه نه کوي چې خلکو ترڅ دي د دینه ځان به پرواه او چته وی الله راستینه نه کوي چې او زمينه دنیا د دنیا نه بیرغوبت وځي دل لازمي نه دنیا نه بیرغوبتي الله انسان ترینه کوي او خلکو د معترف معقد لپاره او د استماع ناز خلکو ترڅ دي سپي دینه بیرغوبت وځي خلکو مال دولت ته مقصدیږي دچا غاري د مقصدیږي دچا په څه د مقصدیږي خلک متاثر نه کوي اوجد د خلکو یوسیته پستېږي هغه پهې تمه چې دی وي چې د ماما ګاړي کېببولدي هوقامه خ دی ما ته محتاج دی او در ترمیه محبت کوې ها چې دی ما محتاج زما تعاج نه شته دی تا سره چېېخوا خوار ته پرې تمتییاه دی ما ته سررا کې دغ په نظر کې عادت مور خو مور تا تا په خپله محبت دی تا ته فختپله و چې اخران دغته س یوسی دی چې خلکو ته د حاجت نه وي خل پهځان دی پروا ته خلک در محبت کوې فيكل خلق الانسان ترمين محبت کے طریقےان کا دنیا کی بہ خوشالی وی وائل ازرنا عن الحلقه خلق زين والافتقار الى الحق هات المراد الله رب العزت صلى رب العزت زبان عاجز کا زبان اللہ کا فقیر کا اللہ بتا سنا میرا کی استاد خوشالی جندور کی اللہ تم زبان محتاج خوشالی بھائی او اللہ تم رسالو دعا کے اذا کا دا دلیه د مختاجي ته بلاله خوشاليږي دريم ور رضا او بالقضا داتا په تقدير باندې راضي کېدل الله په فیصله باندې راضي کېدل نن سيکل بس ته خوشاليږي دا خوش دړي کارونه امام پورته وي دنيایي حیات په سبب دی یو مخلوق نه بي پرواه کېدل هغه ته نه پس کېدل ځین الله رب عزتا عاجزي کوي دريم په تقدير باندې راضي کېدل دویم قول دا دی دا حیات کوئیب دا پا قبر کی ملاوی جی. اگر سنگی امام رازی رحمت صلی اللہ علیه قول مختی ذکر شد. قبر کی دا خوشحالی جن دا مشکاف شریف حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمائل. کله چې امر انسان مشید فرشتی دینا تپوست دی. من رب وکا ما کا من نبی وکا کلاب دا مر انسان دی دینا تپوست دی. من رب وکا عرب دسوگ دی. ما دین او قادیم دسته دی من و کا پیغمبر د دی انسان پر دمر انسان هغه ته جوابونه نه وزوی حال لا ادری حال لا ادری ا ير مانا یطوز زخنه په یغم زخنه په یغم تاسو مانا دغه تاسو ته وی فرشته لا دري تا ولا تا نغری په خپل سوچ ملو نه د سلسله لګرو ته څنګه په دی باندې خوایشي که ما څنګه دغه په خپل سجده کی یا دپن په کی دې په خپل او شی غوټانه دی او نه په خپل ځای دې ځکول مليبلنی ځکولې مې انسان چې دې تا قوتي ما نو په کار ماريو کار منه دیو کار هرڅو دې دې دې څو پیغمبر دې څو دې دې جوته رضي الله دین اسلام او پیغمبر ملي رسول الله نو فريشته نه تا قوتي اينه قراتہ دا تا سمځې نو تلې او دا دې جواب نه څنګه صحیح دې وټوي قرآتو کتاب الله پا آمن تو بی کتاب الله ما لسنه اداللہ رب رزد کتاب. پا آمن تو بی و صدق تو. ما پا آغی ایمان روڑیو. ما دا آغی تزدیک کلیو. فرشته با فرشته اللہ از طرف نورتویوشی. نوم کنو متلوروز. زالک ادنای پرنگودشا. نای پرنگودش کدر یا قدر حضت پتورن. ناوی هغه ته خلک دی زت ور باندې ګوري تا هم دغ ې عزت کولی شي یا ناوی هغه چې دی کله سکون سره چې دی خوود کېږي کا هغه قوښې شي د سره چې چاته روژګاړو کمرې بند کې خپ په سپ ترود کېې شي د کلې پهارم تر و شهته غم منوي نو ې تو دا چې کمر انسان ته میلاي کې په ق کې پرین کول داې چې حیاې توب دا به په آخرت کېي حیات طیب د پارا سوشیل <سؤال> ټولنه دي د تفسیر هلمانی امام الکریمۃ الله علیه الی ذكر کړي دي حیات طیب د پارا سوشیل ټولنه دي کله دا خو جون کی وی د دی. یو اذا غنا کا حیات بلا موتن حیات طیب هغه جون ته ویل کی وی حیاتن بلا موتن دا سیم مره داسې خون چې پاک مرګ نیوی ځکه د خوشحالی زندګی اله دنیا کې څنګه ملتون عاقور اکونه هر څه شي و جنسان وی مرنګای ورزګتنې ځاګېګم زه ټول نیمه تن خو په دې طریقې سره ختم کیه اګه څنګه چې نبی عليه السلام فرملی اصبروا عزمات حزمات اللذات تاسو دغه چیز ذکر زیات شوی آیا په اونږه را ختمون کې چیز به بیان دې اسلام وفرمل الموت مرگ تاسو زیات یاد وای چې دنیا د اونږه د ختم کیه ولی باندې تاسو زره نه لګی نو یو د خوشالۍ چون الوی حیات بلا موتین داست جون چې که پای که بیا مرد نوی او دا دنیا کې چی دی میشی داو پا خرد که وی وغیناً برا فقرین داست مالداری وی که پای که غریبی نوی و دا داست خوشحالی جون ده او د دنیا جون که دیرم سر مالداره ده یه رشکه چی غریب شي او دنیا کې دیو داست خلک میده ده شوی ده که یاور از قلوی لیبانوی و محلاتی وی بلا ارز که او آه خیر و فقر تا ب موزد آخرت زندگی را دا داز مالداری بوی پاک بغریبی نوی. در این نمبر حیات توییب علمی و بلا سقمین انسان تا صحیت می لوشیخ و بلا سقمین بغیر دی بیماری نا دازت صحیت که پاک بیماری نوی. او در دنیا که نشکیده دنیا که انسان و سیگی خام خواب خده باندی بیماری رازی و آخرت که دیاب انسان بندی بیماری نوی. سلورم نمبر و سعال و ملکن بلا حلکن. داسه باعثه ای چې د هغه ختم دل نیوي بده حياتي تویب ویل کې او د دنیا دا نيچې ده کوم کن دله حلقین داسه باعثه ای چې د هغه ختم دل نیوي په دنیا سره بحثه دي او یو رثو په طقمه ناس په لوځه په تخصیصی هم مثال نو ایشری کو مشراقه په فلسطین دتمه چا چرزي یا خو دې بیا یا دې کې یا دمون او دې باندې مدار د دنیا څه بحثه ای یو رثه باعثه ده په لوځه ذلت دي این زم شر دا حیاتی تویید دا پار داده، و سعادت اندلاش قاوتن، په بی، بدبختی پاکینی بی، انسان همیشه نگبختی بی، بدبختی د آغا پزرکینی بی، دا دا خوش آلی جونده، او دا دنیا کې نحسی بیگی، ای روح المعنی زی کرتوی غناتا فی الجنت، دا و پجنت کی بی، او مجاید رحمت اللہ لی، قطاد رحمت اللہ لی، خدمزید رحمت اللہ لی، دا طول وی، لا لا احد في لا احد في الدنيا الا في الجنه دا د دنیا کې نشي ملاوي دي ناګر دا په جنت کې وي زګکل کې جنتيان جنت تلاشي نبي عليه الصلاه والسلام فرمای الله رب العزت طرف ته ودی ته کې انتم صحيحون فلا تموتون تاسو به هميشه د په روان دي وي فلا تموتون په تاسو باندې بن راځي دیم وانتم تصيحون فلا تموتنا تاسو فلا وانتم تصيحون تاسو دا هميشه د فارغ هيثه حالت دی تاسو باندې ترس فلا تاسو مونه تاسو باندې بیماری باندې راځي هميشه با په سیاسي ګریم نمبر پورته ولیکي وانتم تملكون فلا تعلمون تا تاسو به اختیار منی اساس او ملکیت او تاسو دا بسای ته په خدمتون کې بنوي بل تاسوشه د پاه با مالدارهې تاسواندي ظریبیو فقر به ن راي مدانې متونونه دا انسان ته په جنت کېې دنیا کنی سر ل الله د منکول فیس کې نو جون دور کو مومونږي ته حیات ان توی با جون د خوشحالی له ن نه هم عجرون بد د بورګمونږدي تا جددي بیاستنیماکان عملون پهښسته عمل یا په سرک د خصعمل هاېبول خصعمل چې سنت تې مطابقي یا خیر ثامل چې سړی هميشه کې یو راز ځني یا خیر ثامل چې اسلام په طریقہ د الله رضاو په اړوي فایذا قرات القرآن کله چې لولې د قرآني شریف تفصیل جساس او مدارک وي فایذا ارد تا قرات القرآن کله چې د ارادو کې د لستلو د قرآني شریف ځکه چې کله قرآنی بیاي نه مخکې بسم الله اوعوذ بسم الله وي چې کله شروع کوي بیا خو نه وي نو کلا چی تی رادو که د سلو دا قرآن شریف پس تا ایز دلال پس پناوارا پا اللہ سران من شیطان الرجیم دشت شیطان رتنی شوینا اصل کې بسم الله عوض بالله ویل نو عوض بالله ویل جمهور علماء داوی تی مخیر قرآتنا دا سنت فریخه دا علماء یو دا استعازی حقیقت دی یو په اخلبان دا الفاظ دویل د اصطعادی حقیقت داری کدی آوز باللہ ہوئی کم از کم دی انتان پزرکی دارائی شی چیزما یو ذات چې چی آغا ما دی شیطان دی بسکولی شی مو اصطعادی حقیقت دیتوی لیکی ستا پاللہ را پرزد بانی نظر بی پاللہ را پرزد بانی نظر وي چی اللہ را پرزد ما تا پناہی را کولی شی دا دی اصطعادی حقیقت دی دا اصطعادی عواجب دا که انسان و دا یقین وقیده بی که او ذات مشته ما دا هر کسمه غیر نه نبسکوله شی دویند افتعازه دا, دا الفاظ بی دا عوض بالله امنه شیطان الرجیم دا مسلون بی کم علماء که فرز وی نوها او علماء فرز معنه دا که خور زندگی که یوز الویل فرز بی چې قرآن شریف تکینه نو بیا مسلون عمل دی سنه تری خدا تکبیر ما جدیده باست پدید ذکره دی اپنا شیطان رتلې شیوینا ان هو ليس له سوزوانون یقینا دا شیطان دی مشته دل زور علی الذین آمنوا حقطان او چې ایمان والا دي ان په انسان باندې فزور باندې ګناه نشي کولې مگر اخسان تیمان والا دي والا ربیہ توکلون مشته زور ده په حقسان او چې ایمان والا دي والا ربیہ توکلون او په خپل باندې دي ځان سپاری انما سلطانوا وللذين اجنزدده حقطان باندی يتو يتولونہ کیذو سکی لذنسنا زین کے سوال دار عزی شیطان زور کری پیمان والے ان سے یہ گناہ نہیں شیت بولے اگر دیر گناہوں والے مسلمانان نے کہ ایمان والے نے کہ راستے یہ فدیان شیطان سے یہ خدا کے شیطان پہ ایک زور نہیں شیت بولے صرف دعوت طور پہ مقتی سورہ ابراہیم ویس ایت کی تیری ہوئی الا ان ما تاسو जबाब درک تاسو قبول کوو دین کول علما ده دي شیطان په ایمان والا صحیح ایمان ولا باندې دا څه ګناه نشي کولی چې انسان داغه توبه نوباسي لکه شرک نه کوم مسلمان تیم مسلمان باندې نشي کولی دین دا څه ګناه نشي کولی چې اخر توبه دې څوک انسان توفیق نه ملایويږي لکه دجاه تر چې انسان کنه بیا توبه نوباسي نو تیم مسلمان باندې نشي کولی او چې کوم ګډوډ مسلمانان دي فائدہ کار نه ني والذین هم به مشرکون او ها که کانتی شیطان کرا ها که کانتی دلرا شرک شرکون کے اللہ تن پاکی باند زور دیں یہ ال کو بے ناب شرکی واذا بدلنا ایتن ما کان ایتین کلاجی بدل کو مونگا ایتن یوحکم آيات مکان ایتین تزدبل حکم مان دی والله اعلم الله رب العز بما قاو قبانی ينزل ہو چلالیگی قالوا أيدي إنما أنت مفتر، يكن أنت ذلك جميعاً جميعاً، أنت مفتر والمعنى معنى كمتقوى للأللاح، صلى الله عليه وسلم خبره لا يعلمون نكو بيگي، بي. قل هو أي نبي عليه السلام نزله، راوده دي قرآن شريط لرا، روح القدس، حقفاك فرشته جبرية عليه السلام، مره بكا، صرف آدرا وسطانا، بلحقی په هست کرا یا در پار در ظاهر اولو سرگند اولو در حق لیو طبیت اللذین آمنو دیده پارا که مضبوطی حالکتانو لراش ایمان والا دی مضبوطی ها آغا پا قرآن شریف را دی در تازو پا خفل مشاهده و پی کم تره آغا کی در قرآن شریف نوی ویلی سرده دی خمز داره لوی لوی جره بیساتی لیوی سرده دی خمز داره تزوی تومع زال اوږده کاپېم کړې وی پټ کې به موالي خو جی وی ګورې چې دې به زمرا کمزوري اچې دې وی چې کله وقبرونو ته ور خوشي دالین به واړی کله یونه کله بلنه قران ته چې سره نیوینه د سره لږه خریم مضبوطه دې لري ماشي دیم ها سره د قران خریسته کې نهسته سره دې ګيره ګيره باخره نور کیسه مکه زمونه غناه بته تو عقیده داغه ام په واره کې دې ډېر مضبوط د قورن نے لذ سما بنی وی دے بسنے بنی دے سن بنی عقیدہ مضبوطیاں دے قران دے بغیر فضل سے بنی نہیں کی دی دیدہ پارہ کہ مضبوط کیا قسم ایمان والے دی وہ وعدہ و بشر علی المسلمین دا قران ہدایت دے ذریعہ دے پاو دا, دا مسلماناں نو ولقد نعلم انما يعلمه بشر یګینن خود نه کړی عادت یی انسان بشر باغ لنګاوی بشر نو مراد سلام لکه تصویر جواز قران ذکر کړی بلان یو تړیو بی باغې ته نسبت کولم تاسو کې کړی دی یالنو بشر نو مراد یونس ترانی لوهار دلته وځي دی کار ورورګر وکول نووی رسول سلام وو وخت هغه تر کېنا سورہ کېنا سورہ دی ولنه ترانی ورته خود نه کړی دا, دا. درې یو دو یو ځغلامان لګن جوانانو او نبی آسلام، نبی آسلام باقی سرناس اکوله، این <عنی> دیو تخوذن که <دنکی> نسرانیان، دن او او لسان، او لسان، او حدونا هلیه، جبه هوا، او حدونا هلیه، چی نسبت گدی شدن، او آجمی انداخو آجمی جبه ده، دن او نسرانی وغیره غبری جبه و هاو لسان عربی و مبین، او دا قرآن شریف، فجبه ده عربی اخکاره کرده ده، اخکاره جبه ده، ایان ازل ایان کی وی وی دکی گونجتا او جمعه زونګی عرب حاوی زنه علاوه ټول تعجم وای وجدا حذی زمون کو نسبت تانو انه ټول خلق ګونګاندی او ګوګن زکه ما په زنی خبره د حقیقت اظهار نشي کولای عرب پارابې د فصاحت بر زیات پر د نوم مخی ذکر کوو ترې ولګل د ترتی عربی کی د زوری تقریبا 1000 پوری نمونه راغلی دی لکه <سؤال> فرق یو سیز کراشي رنگي فرقايشي وښتو کې بدن کې داغه عادت او کې په دې څه نه کې فرصت دي عربو لري نه غلې دایته قانون داغه لپاره ایک دي هغه په فسحت د ورځې په عربي کې نور رجبو کې دمر فسحت مشته دمر جफारي کې وین ان دی لا يؤمنون بالاخره يسنا هاكسان ایمان نه ورو دي ان الذين الله یقی او کتانان چې مادر وړي پایسنو لا یاېېمل الله توپې دوور نه کې د الله را پول ز دستې خبرې وله غماذااب علیم او دپاره ددي عذا درنااک نه یفل کاډبلله ځنا یقین جوړی د روم حال کسان لا یومینونه به آیاله قی مادر وړي پسنو دله او دا کساندي دروجین دي من ک فره الله یارا چااجکوف روپوپلله من بعد د ایمانې رو د ایمان را وړونونه الله من نوکرېه مگر هره او چابانې چې زور خو پلیشن وقلکوو او ز د د مطم ایمانې مطمن وي کلک ووي په ایمان باندې نو پهده باېېنیشته دی روایت ک راځین مدی ران پر میری د صبحبان د جلله تم روای اعتبرانی نهقل کې دی روکې عن عمت خپه والنسيان میزیان ومن سکرې هوالی الله رب لذنا امه درېته غناونه له معصیت یو الخطا خطا ساته یو کارو شي الله ورته معافی کوي بیمونی سیانی په هیر سره ته یو کارو شي الله ورته معافی کوي بیم و او هر هر کار چې دی باندې فزور باندې نو الله رب لذ دې معافي ورته کوي دایا اثر علماوي اما رضی اللہ و تعالم یاسر رضی اللہ و تعالم ثمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یاسر رضی اللہ و تعالم ثمیہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقاون ہیں نور کا کر راجم شو یاسر رضی اللہ و تعالم ددیوی ایمان دوجنا ثمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وقانو کرے او تاڑلا ثمیہ یو او کر او تاڑلا بل اپ او یوغی پا یو طرف روان که و بلوغی طرف روان که. یاسر رضی اللہ تعانم اغسرم کتماکیتن زمون او که. نبی علیہ السلام قلار روانده مکی دورده. نبی علیہ السلام وقتا فرمیل کس ویرو آل یاسر فا اینما ویدکم الجنة. کس ویرو آل یاسر اید یاسر کورو آلو صبر کوری فا اینما ویدکم الجنة. یکی نانتازو سر اللہ وادا جوید جنة دا اللہ بتاو سر جنة در کئی. دا جوان ادي دې دې ایمان نه کو دي واپس نشیل تر دې ترې دا عمل وکم اما رضی الله و تن دې دې ذیو ها او یریده او ایمان نه واپس څخه فقنه باندې نبی رسول اسلام راغه نبی اسلام ته فرمید الله پیغمبر نور نور قرارومې تکیه برداشت کوه پماځ دې ته نه چې برداشت کولی مما دې سره دغې په مخکې ظاهري له کوم کلمې وی ویلا دوست څنګه یې نېویره څنامه ټول فلم خپلو که خیر د پښتیکو وایي چې کوم دی دغه ترایګيريږي تو خلوبانه چې لري کوپر پلیمن چې په پنجاب باندې په زور او ویلې دا سره په دې ګننګار نه دي علماوی یو هغه انسان دی له وس او طاقت لري نو که تکلیف دې برداشتولی شي د اوچته درجه ده چې سړی دې تکلیف برداشت کړي د څنګه د بلال رضی الله و تعاله بلال رضی الله و تعم زم زمری ورترکول په بیان د دینناوی سرهنګ عبد الله رضی الله تعالی کڅوکه سانو ظالم بچاونې ول ورته ایمان واپس وینه واپس کیو اې د نویې درسانو واپس وینه واپس کیو بچا او کوم کوو د یو ساتي سورځه خپل نیمه یو یو ساتل عبد الله رضی الله تعالی او ډیر ګډه هم دا مرنه وای تین ورله ترڅو اې تین ورله ترڅو وي په دې کې ورو ورته وي یې په کې ورو ورته نو واپس کی اټر ویل دین دې په جړاځي زده دې ایمان نوابس کې په لږه خونه شو ورې تیر دې تذان ده. دې وي پڅګاری ګی جارم پدې چې ما خدا بدن یو بدن دې دغ په یو ځل تاسو ما ورغورځوي دا خو په یو ځل باندې موشي خو هم دې دا خو دې چې ما د بدن بیا رغې دې بیا مراجعته دېام پکې ورغورځي بیا ځوند کې دې بیا پکې ورغورځي بیا ځوند کې بیا پکې ورغورځي دې نو ګره ورې دونکو نیم دا دې څل تو خیال راني چې ورځو په دې باندې دې نو ورما عمداکل صحابه کرام رضی الله عنهم ستروتی لکه ورورځول ورایکې ایمان اوريدي نه دي او چته درجه هم دې ته ویل کېږي چې انسان کاوه طاقت او تکلیف برداشت کولی شي برداشت کیږي هغه څنګه نبی اسلام دغه ثميره رضی الله تعالی خو په صبر کوي ځکه کله چې دغه غوې تکلیف برداشت کولی شي نبی اسلام په ده او په انسان که تکلیف نشي برداشت کولی داون دې په اړین اجازه شپې چې تړې د هغه په مخ کيس طرف تکو پر او دا کفر کلیم د تندا چې تاسو یو څه کې لرئ کې اړه تا هو تو یو ځای د کافر انسان انسان کفر کلیم ول هغه ټینګی یاد انسان د مکمل د قتل خطر د جې بالکل مرتي یا مکمل یو اندام په نه کېږي یو لا یو خفا یا سترګې او باسي هغه وخت دا دې دې ټینګی د کفر کلیم و کله یو اندام نه کم ست دا د نجمه ولکبر داشکی دمر کوم نه کېږي دا نه دمر کمزوري جله کتابه همې برداشت کې لګې تکلیفونه څنګه ځاننه ورپی رضو رضی الله رب عزت ديا په دې سورين کې کې اه سبن ناس او ان یو هم لا يفتنون ايه مؤمنان به دل ګمان ایمان اورې پرې مم امتحان نه راځي امتحان خو به خامه خرځي مثلا تاسو تکلیف خو برداشت کې خو کلې تکلیف ډېر چې بیا د انسان شو برداشتوله نو بیا د تو پر کليمه مخله باندې سره کوو من اوجره مگرارها واجب ان کې زور او فشار وقال مطمئن بالماني ز دذا مثن في ایمان بادي مدار سري خلاصه پبان س ولا من شرح بال الكفر دا او دو في سمت د کوفر كلي له العغت وذا برتتي ولا من شرح بال الكفرري لكن نههاغ چا ک فران الطلا فکوفربان صرنتنا ف عليه م من الله ولهم دي عن غذب غ برف اللحنا ولاغ عذاابوناظيم او دی د پارا عذابویل وَلَا يَغْنَىٰ عَنْهُ التَّحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ دَا قَدی وجا چورکې دې چوند دنیا آخرت وأن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ او به شکل الله توصییدای دې چې سمېلانه ورکی پوند کافر تا وَلَا الَّذِينَ صَدَّىٰ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَعَن قُلُوبِهِمْ دَا هکسان نیمه ور وایا الله کوژوند دې وَاسْمَعُوا قَوْلُهُمُ دِي وَبَصَارًا قَصْرُ گُدِي او داکتان ام دی غافل دی این اکسی لارینا دینا خام خای اکنن دی پا آخرت کی غمر قاسلون ام دی وطاوان یعنی سم این ربکا بیا بیشکر و سالی لبی نها جرو تپا داکتانو شیجر دی من بعد رو سماسو کنو تتریف تواچو لیشو سم جاہدو و صبرو بی جهادو کو صبرو کو بیشکر و سارو سو ادین اللہ و خورو رحیم خام خا یا ماتا کله نقد تجادل عن نفتحا حاور زانې خراب شي هر یونس تجادل عن نفتحا جګړه وکي ان نفتح د خپل ځان سره ان دو جو مطلب یا کوم راځل پرنګي تا ګناه کړی دی به دا غي جګړه کوي دا و سره بیم ان نفتح خپل ځان سره وي جګړه دا چې کله انسان دا بدن په انسان باندې گواہی وکي یاره یاره باندې دا ګناه کړو او هیڅ کوم ګناه کړی په بووی لاس جي ویهاریو تي زه دا بنده د یو دي خپل غدانته وی پسو قال لکنا فودا لکنا پسو کنان کننا کننا او فال ملو تا او دې هلاك او ما خو ته هر څو کلن تاسو ده پارما کری دي تاسو لهې په ما باندې گواہی وکړه مزا ورتي ان تقن الله لذي ان تقو كل شي دا خود نو خپل اختیارو الله موږ داوات راک او دا خبر کې مونږ نو شوې دین څنګه خپل ځان کرے ځای کې ما کوم تا دا پرد عمل کوي چې ته خوشاله زم ما تازه عمل کوي چې زه ته خوشاله برنتې می خوشاله وتوقع کل نفس کړه کړه به ورته شي هر یو نفس ما عملاتات دې عمل کړي وهم لا ظلمون کدي ظلم نشي کولی وغذر الله اللهم قريهتان اکتر علماء پرې دا مثال دا له رب د مکه مثال بیانې مکه او په عمل خپید میان هر د سری وه کو پهې هر سزی کېي د نبی د سنا من کاروکو کوپروو الله رابرجددي ت سدا ورک او ن بیا د سناله خیرې هم کړيدي اونظرهله هو بیانی الله مثل منثال قتن د کلي كانت عام نتن جو دا په عمل ګانې مطمی نتن پبلان سره یاتی هر چې راله ز داغې راغدن پرمانه من پ مکانین د طرفنا نه په کپ ازید کو برو کو نا شکروں کا اللہ پنے نعمت داندے فازا کہ اللہ لباس الجوی والخوفی بما كان یصنعون پسو تو کو اللہ رب الضیتا جہمد او دیرے پسو دای چودس کون کیدا سن لو گا اویرے ترا ہوتا ازید ظاہر خاری دل کسنگ کی جامع کاری نبی علیہ الصلات والسلام مکی والوں دپار اخریت کری لی او کري کری وعدے دی لی اللهم سن علی کسنی یوتو یا الله په دیوانه نصاحت راولی لك څنګه چې تا دلته پریشان په ضمانه کې تا راوستو کلی چې نېبیل اسلام دې کار جاوب دعایو کړه الله رب عزت دې په خاطر راوستل دا هغې طاعتې په خاطر دې وځړې اډو کې کتل اواو وې چې بالکل وی کله به ټتل چې په دیبلت ګزارو شي وځړې وهرت سره نه هاه په پرتی ګزارې بکل کو ورځولې هغه چې ټتل را ټتلې چې په دیبلت شي اخر او اوسکیان راټین ک لا ایمان هم نه د را وړې رج الله وقی نه بیار طلاان تهلار ځان سر و کسانان و د الله پ غبر که پهمونږ با ران نه کېږي مک هم زون په خذو پر انتاررو او پهې معشوماه خورآ وکه نه دعاوکې بیا طلاان بیا دواوکه بیاته سحت لري شوووالهقد جا او رسرسو من همتهیزه راغلی دیته پ غمبر د دو نه فا اخذهم نازعبو فسونی ولدی لرازعبو هم ظالمونو دی ظالمان فکلو مما رزقكم اللهو تسخرید هاغنا چی رزق درکره تاسوتا اللہ حلالا تجیبا حلال اوفاق واشکرونی امت اللہی او شکر دا تید اللہ دا نیمتونو فا یی تاسو دی اللہ للا عبادت کونکی اینما حرم علیکم المیت دارد دا شرک فیلین او هاغمو حرمات کمکن حرام دی کنن حرام دا په تااسمانې ورداره وما او نا نماد هغه ب کې نه کوم چې سران فان سررالي د بس او وقع د خزیر او هارا یاال دکری شي د پار تاظم د غرو الله پرې فمنې د تر راغې رابا وله عادیم په ساار سووک چې متاجه شونی زیاتې کوون کې نووي حد نه چون کې په ش الله به خوونکېمه روبان دی وله تقولو السنتو كومل كدي باجي بي تاسو دارو ها ذا دا حلال و ها ذا حرام ليت قولي على الله الكذب jira halalo da haram di jira para jata suju ki pallabandaru yidan namui yaqinan haa gatan ti jodi pallabandaru laif bi hundiw ta miab nishin masaul qareelun sakala laga wala um adab alim o japare di azab bi darnaq waran di haa paatano حرامنا ارام كلهم مخصصنا عليك من قبله حقك بيان كلهم أغيب تعباني وما ظلمناهم من ظلمنا كيف تدي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لكن اودي تخفروا ظلموا باني الظلم كونكين ثم إلا ربك عجيب كنان دبطان للذين هذا فارداء كثانوا عملوا السؤال كاملوا كبادوا عملوا السؤال یا عنا فرمانینه تن مرادی بی جہالت فنا کوی طرح یا خدا چې انجام نه خبره دې ستان نا خبره یا بی جہالت فنا کوی طرح کې كثير كل من صلی الله هو جاهل هر او سو د الله نه فرمان کې دا جاهل دی جاهل نه وین د الله نه باندې نه کولم به تبو رسل رسولین کملش بشکر و تامین باندې هار رسولین لغفور الرحیم قام قاب خون کې مهربان ذات دی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 شکراله‌انو میه شکر ادا کوم ته د نعمت الله ایه تبا او الله رب عزت وره کړم واجا او ال الصلاه المستقیم او د نورتکری والله رب عزت د صرات المستقیم فترب دلاری نه یې صحیح لارې باندې موږ دې ورکړو با ته نهو پدینیا حسنه ورکړو موږ په دنیا کې حسنه خوشحالي حسنه مراد یو قول علماء ده دلار رسول د ابراهيم عليه السلام په اولاد دي انبيار اسلام ډېر ګرسولي او یو خپل نوموال زر انبيار اسلام الله ابراهيم عليه السلام په اولاد کې پیدا شول دوی خپل حسنه مراد د برسو صفاتو خلقو کې خبرې دي دنیا هر یو دین واره د ابراهيم عليه السلام خوې کم مشرکین دي يهودين او صالبي هر یو خپل مشرقي ني مدارک مونږ د صفاتې په دنیا کې خبره حال یګیننده واپا هغه تیلمنه سوالی خامخلقه امیاب نه نووی سوالی دptir پر دېږي کلکړي دمانه صاحب پمان د کائنات سره ځکه اخرت کې نیكي به اوسه شي دا خو اخرت کې نیكي نه انسان کامیاب شي پم او حینان الیکا یاوې کړي مونټا تا ان تدیه ملتاه ابراهیم حنیفاً کتابي شال دین د ابراهیم علی السلام څخه کو وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام من المشركين والمشركان ان ما جاء الى صدق اكرن غر ذل شي وقار ين در زيده حفي عن الذي نختلف فيه پاکستان جي اصلاحي ڪري کدي کي بيشڪر اب تصقام خاوا فيصلو کي پميز دي کي فرد يا قيامت تي ما كان فيه يختلفون خاص کي جدي پدي کي ادو اعلا صدی لربکا بالحکمتی والموعیزت الحسنہ ادو روبلا قلق العراہ الاسدی لربکا لازربسا دینو تو ہی دربسا تا بالحکمتی والموعیزت الحسنہ و, و جادل بللتی بالحکمتی پا قرآن شریف تا حکمت تو معنی دی ورنی یزیک اندرس پوری اترے رات ہوی حکمت تو معنی دا مارتل حکمت تو بشروش را روان روان کی مارتل یا اللہ تتتو معنی یې کله یو کتاب تر راای شي مراثه او سنت طریقو ورشای په پیر رحمت الله علیه کله پامان نهه حکمت راځي او یو متدازه ذکرته مې له حکمت معنا امام رازی رحمت الله علیه قدسی کې دا کې اله علم او علم انسان حکمت دار انسان تر دې وړ علم وي ورڅې په عمل وي بیا ورڅې بیان کیږي ته وي حکمت وي حکمت ډېر زمانہ پیر چې وي مونږ ري مولا او ډېر څنور پرمتبک ما وکېلو وېما چې تاسو خبرو کویلې خیر له په حکمت حکمت وکړو خو ځکه د حکمت په مطلب صرف په وانه کې اخر دا حکمت دښې شي او یو دراصل حکمت دې شي ته وې ما حکمت ته ته یو قول په دې کې امام راضي رحمه الله ذکر کړی دی حکمت معنی ده بل علمي ولا عملي والبيان کله چې تاسو خبره کې زاب مخ نه پاغي باندې علمي په عادت کری وی ظاهري خبره نه کېږي ځنه په خبره د ورسره عملونه وي بانګ استر خپل ځای کې د وصول خلکو تبليغ خبري کومه او په خپله په دې عمل نه سمه زم کی ورکرې په عمل وي دریم دې نن بیا بیان کئ او علم عمل مخې بیان درولې بخاری شریف امام بخاری رحم الله تعالی مستخیر په دې باندې او با په خلې دی علم, و و علم او عمل قبل البيان علم او عمل مخې د بیان نه دی او په انه لا اله الا الله رسول محمد يا رسول الله دې لې کړې وقل الله فرمی صالہم کوہ شاع علم عزتہ جلانہ بغیر بللہ نشبی نو علم دا وخت دی بیان علم عمل جوار ضروری دی کله ک علم وین نو, نو خلاق به گمراہ شي لکه څنګه تفثیر ورته وی ذکر کړو عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی میسوری اولی دی دما کی لا او کله کیری و زابون لوی ذکر ورته کیو بیان شروع کړی دی علی رضی اللہ تعالی فرمی اطاریق الناسه من خ منڅو پیژې هاورله میې خو پیژمه علیره د اللهتهم دا سړی وټوي حالتته حالت تهته خپله خو حالا کو طبای خو نورې حال کوو طبباکن چې پپله نه پوه کې نو خلکو تلاګې ځان د حالات کو چې دا کوم در تنالې نودي ووي دا خپو نودی وم تا پهته روان شي نودی د حال کوو طبباکن دته یرمه بچته څ خبري وکي خبرې خو ب هم والا سړیونکي د خور نه به وي یا رسول الله صلی الله و سلم حدیث وو یاو له صحابه و نه او هی مهل ما د خبري و دي د وین عمل هم دي دا از طرف عینم کو دی خریږي لکه دی او د عالم او ور سره عمل نشته دي نه ور سره عمل هم کی او کې عمل د نش ته په بیان کې نبی علی السلام فرمی دي عالی مثال لاس دی لکه دی وی پرانګي چې دی ورسوي او به کارونا کینه څنګه مثال ورکړا خصه ما په خپل سودی او بل دي دکت از عالم زان سو دی او بل تراناتی خلکو تا خبری خفیه فکار دی چه خلک عالم که عمل د دی خبره دی اومنی و داست عالم خفر زان جننگاری سی چه ورک دی عمل نکی بل چه کل علم او عمال دوان دی دا آغین روسو خلکو تا بیانو که دی دی دوی حکمت دی دو مطلب د حکمت دا خدو ایراد صدی لی رب دی کابل حکمت ای بال کتاب اللذی هوا حکمت و امام نوکری رحمت الله <سؤال> علیه مرا خلق ته دعوت ورکه په قران شریف سره په حکمت ذکر حاصلته نشته حکمت والا معنی قران شریف ذکر قران شریف یاسین والقران الحکیم قران شریف کې دنه حکمت پروستي ذکر حکمت ته پرو دې د ذیول کتاب من الله الالعزیز الحکیم راسل دې کتاب دې حکمت والا ځا ته طرف دې الله نلوه حکیم حکمت والا ځو وارपती قران شریف چې دی الله نو دا د حکمت خبرې دي فلیکه حکمت پروت دی د پرو قران شریف علم دا حکمت دی چې ضرورت یې د قراد او سونه سو تریاشي مخکې دریو درې وسیله استعمال کړي یوتل حکمتان ایشا ومیوتل حکمتان فقد ودی خیران کثیرا نو حکمت د قران شریف علم څخه چې په حکمت رابری دا معنا خپل قران شریف روبره ده د قران شریف په طریقه باندې روبره ده لیکن کا سایه زان میں پیر تو رغاستی نوستری او استعقلوی یو طریقہ یو طریقہ قرانی شریف خو دري دا او طریقہ خلقرو بل از دی تو لکی حکمت او حکمت مدعینت او کتمان حق نه ویلی کی نسری حق نه بیان او دی حکمت تر کار کوم سستی کای راز بیان میں کی حکمت دې طریقے ته ویلی عمل او بیان رو بل خلق لرا لا ضرب تا تا به حکمت پہ حکمت ول نو او په خسته طریقې سره یا په ددري طریقې ذکر دي دا دری بالحکمت داشاعر د دا علماء خلک با په حکمت تراراله دي ذین علماء عزت الحسنت په خسته سیاست سره دا کله حالت کمه علم والا خلک دی کوو اقل خو زیاته ده راغي په خلکو ته خسته خسته سیاست کې دین و یادلون بل لیا حسن کوم چې جګر ما خلک دین او صاحب الجدال تره یا مجاهیدین انده په همدې چې په دې روبری وجادلهم جګړه کوي تر بلتی په هغه مصالح یا احسنو جاکه ثم تلدا زما سبدي یا وجادلهم بلتی یا احسن په هغه جګړو کې چې هغه ثم تلدا یو خل د دنیا په ټول پټی خلک جګړي کوي په دې جګړه کې ټیک دا توحید باندې د الله دین لپاره ਹੋجن کیږي هغه ثم مصالح د توحید مسله د دې مطلب وجاد لهم باسو کدي با سره بل سي په هغه تیری یا څونو ځهست تیری کړه خسته تیری ځ باندې ول تر په اسو کړه دا کی ګستاخی هو عالمو بمنزل لا څه کنه نکلا د یو انسان خبره خسته وي خدای غوخلي دا قوم کې دې تیری خبره کې دې و ترخه وي خبره یې رښتیاه که پښتانه وي وېو د چاته ویرا شو قران د دین په تیرا شپک ما تا خبرونه کوي خو یو ته خبره چې به خدمتري کې سره دغل ندیه به خبره ده، نو ادب لحاظ به هر ټیم کې تاسو قرآني خير دایته ادب ارزښت کوي بیا د بیمه توه ورته صلی الله علیه و علیه و دینه من الله کمدلین داری علیه او این نرب پاک به شهرب صاحب عالمو دلا دې څو پویږي بمن الله انت دیلی هغه چا باندې خطا شي دلال الله نه وهو عالمو <سؤال> بالمحسدين در لادر صفواده پلار مندل کو بانده وإن عقبتم فعاقبو بمثل ما اوخبتم بيه وإن عقبتم تشري زر راغي ساسو فعاقبو پس سزاور كي دمثل پشاند آغا ما اوخبتم بيه كي سزادر كريشو ده تاسو تان تاسر كا ظلم زيته اوكا تم ور تم هاهم رسزاور كا سلوه كي تاسو در كريدان اكتنگا السورة تين شورا كي ذكرو ول امرین تاسو را بعد دنوی کولایکمالین منځین، چا سره چزونږه یا ته او چې چا خپل بدل واغته په دې سمرامتای نشم ول این صبرتون چې جریتاف سور وک یا ول این صبرتون دا هغه هغه مجرم معاف کول کم مجرم چې ته کوی چې معاف کنه د کی کې شینې دي یوه خدای دې باز دې غار ته کی ماف بدل او څه او څه او کول پکاله چې تاسو وخت شدې دغه چې بل تاسو روزونه مونږ او یو کډې په غلطیت نه کارو چې کوئ که معافیتونه نه ډېر څه دا کار نه کوي نو دا افضل او بهتر دی جالبين دوی تاسو مقام له دعوت دی نو مقام له دعوت کین څه ورکول بیا ډېر افضل دی کنه ویری استراحه اسلام څنګه کرے توایتا کنه ویری استنافه دغه کې اږي کوو دټو باندې ویری اسلام اللهم هذه قومي ضينهم لا يعلمون الذين اخونته الى تطيبين في يكون مقام داور کے صبر افضل نہیں دا قوم کا قا غرو بن سر بھی سے و صبر و صبرك لا بالله بل ادب دعید پارا صبر كوا. وما و ما صبرک نہیں اجر صبر تا الا بالله مگر اللہ باندھی بل ادب دعید پارا ولا طغن عليهم او ما گم کی یہ بدی باندھی دان کہ تو داخل کلی ایمان نہ روڑی دا خدای قصې دنیا دا ایمان وکړه چې راوړې چې راوړې بس د دې باندې صبر کړې دای څوک مورته څلغه مو په تیمه کوله ورته نور نور راوړې دای هغه باندې په بیا غموره کې چې خلک کوي نو مسلماني بل ولا تکو فی بیث مما يمکرون دا بل ادب دی دای دای خلک به خلاف کوششونه هر څه وکړي خدای باندې نو څنګه چې خلک زما خلاف کوي یو خلق دخیقه بری کونه او خلق زما خلاف کوي شخ قورآ الله فمل ان سنول کعل کهلم سخله یو وجدداد تر نه ناز ذکه ده تو خللقکهقرآ باني خبر انتني تاته خلک بلې رادم مویی پور است تقغ هم در ته خور ته به ت برداشت او انسانون تو د دی معي نور تو چې نور ک تاب تخ تا به خمنني فجه قآنله راشي تو بهده هغي خمنني زکه جب به قتاب انبات نه کوي پ برهپکی کني به په نه تننگه پلور په تااز باني کوي پدي به در پې خبری کوي چې لذات دشمن دی آموږ ته جسمانی تکلیف راځي خو په دې ټول وسبر کې دایي هغه سپینټی رلوه یم ځاتی الان نشرح لګ په صدرک او وضان عنک یذرق الان دې له سلام څخه فرمای اي مونږ ته سینې ده پرانتی مجاری السلام دعا کی رب اشرح لي صدري الله تعالی إقرانتی دا ځکه سینې پرانیدي چې خلک خبره کوي خلک بده ردي وي هر څه ما کوتي نه کې راځي نه کیږي دې شي په کې پنځه دا وناکی دی مکرو فرید کې ان الله مع الذين تقوا الذين يفتنون بك الذين وراداب دعاي تقواوي اختیاری پر زگار وبی ملم خلق الانسان او خیګنه وکي اگر خلک دې سره بد کي حرام بنهيان رحمت الله عليه تبارك رازي خلک ورته اخرت راول زرګندن تي ميو فردي موږ ته توسيت وکړه حرام رحمت الله عليه ورته زر توسيت کوم پاکي اياتونه دې سورته نه حل باندې دغه قیاسونه وضر و ما صبر الا بالله دا اياتونه ورته او بیش ری زرکادن و وفاق چویون این اللہ ماللوذی نتقو یسینن اندازا اللہ کتاں صلی دی تقوی ایسیاری واللوذی نو محسنون او ها احسان تون کی خیبنا تون کی واقع دعوان احیر